أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على أصراط مستقيم ربي لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقبة من لساني يفضل قولي صورت یې زمكي صورت دې ټولاني شېم او ترڅو چې شپږ دې چم اېټټ نمبر 2541 یو ساليشتمه نازل شوې وروسته صورت دې نا او مخید سورت سرطان ناییی سورتی حسین مخید سرط بی ترسی ون چتیز مزولن بعد الجن قبل سرطان ربت دی سورت دی مخید سرط سران دی یا الله په حد باندې مېږي بیا تاسو نواتي ولارض عشان مزدوالي د صاحب او موږ تاسو خپل عبادت په راهودري مانوي ربتو مخکې صورت کې سوره فاطر کی اصباد رسالت دی نبی علیه الصلاة والسلام ہو نبی سورت کی هم اصباد رسالت دی رسول اللہ صل اللہ علیه و سلم دی دارنگ مختی سورت کی وی دیو اِنَّ شَيْطْوَانَ لَكُمَ عَدُوٌ فَتَّخِذُهُ شیطان اصلاس دشمن دے داکو دشمنی تر اونیسی تذیب سرت شمدفت ذکر کیا گی لکو لکوم آدون و مدیو که دا شیطان اصلاس اخکار دشمن دے دارنگ مت کی سرت کیو اتقباراً تیل آرد و مکر السی و لا یحیق المکر السی و الا بی اهلی ریتا لیخم آیات کی اذا حد فرست و خلاف دیخ اسمع قسم تدبیرون کا وی مفدی صورتیم دید تدبیر و صاحب یاسیم آغی شهید دا موږ یې سورۃ بن لایز تعالی الله صورت په دې سورۃ د صاحب یسین ذکر ګوشی هاوی وجا من المقری ما لره د زتون د خلقونه ګرځول دي امتیازات د سورته سورث ممتاز دی فوائد د صاحب یسین باندې دارن سورت ممتاز ده تقرامت صاحب ياسين وندي جاوى وي وجالني من المقرمين دارن سورت ممتاز ده په سې نمبر الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا او کولاس صورت صورت کې دلیل نقلي دی صاحب يسينه تمه دليل توحيد باندې په 파هوم یو ځانو هغه کې روالې میدان کې ولاړو او هغه توحيد مسئله بیان کړې و تر دې دوري چې هیڅ یو صورت کې د دې دلیل لفظ د سي حالت تر کېږي ان كانت الا صيحه واحده بذهم خامدون ما ينظرون الا صيحه واحده دارن ان كانت الا صيحه واحده بذهم جميع الذين مجرمين دارن صورت کې حقیقت د انسان کي د انسان حقیقت څه تکترنا برایات کی اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فا اضاغ و خصیم و مدین او ارتراف سورت کی درعیل اطلی ذکر کیه مفضلت سورت مفضلت سورت یو قدید شرید کدار آغلی نبي عليه الصلاه والسلام فرمایلی انا لكل شيء قلبا وقلب القران سوره اليسين انا لكل شيء قلبا يقينا دهري سيزه بار ذري وقلب القران سوره يسين دا قرآن شریف در او سور یاسین دارن یهدیس دار ازیر رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمیلو من قرآ سور یاسین فی لیلت ایب تغاء وجه اللہ تعالی له فی تلک من ترا سوري يسين په ليله دين کوم انسان په سوري يسين په شپه کې اولستو এবديرا اوج لله د الله رب العزت درزا د طارا هو سره له وو دې تل ک ليله کې نو واسې وو کولې شي د طارا په شپه کې رب العزت د ده او ګناہوں معاف کی دا یو حدیث شریف چې دا راتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اک راو یاسین علام او تاکم تاسو یاسین په 33 باندې وایي است راو یاسین علام او تاکم در این فضی رضی سوری یادین فحضیث شدیف رسول <سؤال> الله صلی الله علیہ السلام کرمیلیو مامی مجید یقرہ و علیہ سوری یادین اللہ حوان اللہ و علیہ مامی مجید نشکی و ملے ینکل چھائر صریب الموت کیو تن مرگ و ترازی یقرہ و علیہ په دې باندې سری عزی سو لیکي الا هو ون الله علیه الله رب العز په دې مړ باندې آسانτια پیدا کی او زړه کزن په دې سره آسان شو در دي اور وایز کراجی نبی علیه فرمیلو من د خلل مقاجره فقره سر یایم خ ف الله عنم یوم ع ووك لغ دعادري من فيها حسناات من د خلل مقاجرهڅوک کلاړوته قستانته فقر سر یایم سر وس عنهم رب دي دي دي وكان له عنم یو م عظیم الله رابل لزت د دینه پهدا اووررض بازار ک کانانه لغوعاداج من في ح او د تن د پاه به زمره نې کويي زومره چې پهې افستانې م دا روایت سدن زمره مضوط روایت نه دی دس یادین او وی جعفر رحمت الله علیه ذکر ګل امام کوټګې داغه من وجد فی قلبه قساوت د کوم انسان قلبی څخه ولې زیبانې خبر ادبین وغیره اثر نږي زې تخشوي وی پل یک تو بیا سین کې جام ان د زعفران ثم داغه سوره یسین په زعفران تو غو باندې زعفران باندې لولې کی او هغه دې بیا وکي مله دکج دی الله رب العزت ما ربواله غراوې داغه سوره یسین د دې کنوونه د روایت کراغلې دی یومون د دې سوره معمم راغلې مانا هم کوم کې خپل عبرکات لرا دي زمونږ د دې لوط کې دارنګ دې د صورت المدافع او ملي کې مدافع معنا mesti وځنا تکلیفونه لري کوم کې عبد الله بن ابي بکر رضی الله و تن په پرم لیکم انسان خپل یو ضرورت حاجت تر رسیدن ور مخ کې الله به حاجت او ضرورت برکې زموږ کار د دې دهغه نمک د سوره یسینوې الله رب العزت دا کار دا وکورې کی حاجت د وکورې دی د وژنہ د دې سوره قازیه اون ولې کړه قازیه منه حاجتونه کی سورته معنی کوم انسان داوي الله رب العزت د حاجتونه وکورې کی دل دې تلل قرآن مليکي د قرآن شريف ژوند د حقیقت او له ما مختلف وجوهات ذکر کوي د دې ډول د قرآن شريف ژوند لیکيږي د قرآن شريف ژوند یو په دې کې له توحید بیان دي د نوی اسلام درې طالب بیان دي دا قیامت بیان دی د قران شریف د صداقت بیان دی دا دیر مسین تدی کی بیان شوه دي داس کی دي دیو جنا دې تکل ګل قران ولې لیکي بل له تا عظيمه وملي کی یو شان والا صورت دي د دې په زړه نه یو خل د درداو کله انسان که هر تر ماخام پوری به زړه خوشاله وي او کله چې ماخام وي پرته هر و پوری کې به زړه خوشاله وي ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم درو کوم پنداس څنګه الله باندې عامه مې رباني کړي دا پذکر کولو دم وس سینه ربانی کړه دا په هغه کې چې سوق کې باغبانې مضبوط کوتا دی چې شارته مورته نه 32 لکه صاحب یسین یسین یسین ته مانو مطلب دی په دې بار کې مختلف اقوال دي یو خپل عبد الله بیا عباس رضی الله تعالی عنہ دی هاغه یسین منه دریم دا دین یاسین ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی سید البشر تمورات دی د از سردار دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دریم کول تفسیر جامع نور ذکر کنے دی یاسین اسم القران دار القران شریف د نمونه یو نوم دی. فالورم پول دلال خراب نور ذکر کړي اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم یاسین دا د نبی عليه الصلاة والسلام د نمونه دی. دلورو هم په تصویر یاو او بیان ذکر کړی د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي یاسین اسم من اسماء الله تعالی یاسین دغه الله رب الی زد نمونو نه یو نوم دی د دې وجنه آی یاسین نمت ای خلکی یعنی چې ای خلین نو بعضه نه ما کوئی بالکل ځانګړي شي خلین زکه ژداللام <سؤال> رفل <سؤال> عزت نون ده و بنده ده پایر نشو ایخلی دویم قول اکنی آرادی رخمت اللہ علی نورو جکر کلی دی یاسین زلط جسنگی دی کلی شوی دقا سیخونی شو ایخلی کو یا علی سیاح چی او سین جزایشی نو بیا یاسین نون ایخلی شوی و جداد رسول عراضی یاسین کل یاسین را دی کو یاسین نون دا بیا اخلی چې خو کله یاد لتیا او سیمجز یایم یا دا د غررو مقطاتونه دي یا انسانه والخورآ الحقيم او شاید خورآي شف د حکمت نه ان کله من الموریم یکینم ته خاامقا د شوونه ا اسلام على سراتې مستیم ته پهلارهې غ باې تنزل العزيز الرحيم تنزل العزيز الرحيم ينزل تنزيلا راسل لدي كتاب لطرفه هذا غالب وهم ربان ذات مني ندون ذرا قومن لذا ترى كيف لو كيف ما اون ذرا ابهم هاكني يرو لك لران ددي وهم مقافلون فزي قاتل دينا خبر دي د سین منظرې د مراد نه چې دی بمشران کې سوتې همدار نه دی راغلي د امامکی ولن بیا تا فاصله پکې من سکرا را دې حق القول على اثرهم و نا... نا دا چې زرا ثابت کې ویل وینا بیا چې د ژوند دی وینان مراد جو حق القول من مراد قول قضاء العذاب الله رب الجنت حاو که سلدا عذاب دي په زيادت خلقونه نکړي دي زم خپل امام رازي رحمته الله عليه دی امام رازي رحمته الله عليه په حجت دنوراتي انسان کی څنګه ثابت شو ولي حجته الله وخت ملي اسلام کتاب نور علي دي دي زيادت دي باندې پهم لاي مينون ایمان ورو انا جعلنا پی آناقهم از با دو مثال نو ذکرشی دید آز بندی دلونا انا جعلنا پی آناقهم یقنم گرد لیمونگا فستشونو دیدی که اغلالا توقنا زنزیرونا فهیا الیلال ازدقانی فزا ترزنو پوری دی فهم مقمحون فزی ارو لیشیوی دی یعنی حب طرفنا و جعلنا من بین ایدیم دا اول مثاله اصل کې د دې دې ستونکو چې زموږ نه چولشي معنی د دې کې چې زير وایي چې له موږ څخه پداسې باندې شي برا طرف پچې واړو لښور لسته تر صړې لا نه کتلې سستوي چې خپل ځان ته چړې وې نه شي کتلې نو صړې وڅ وی الله رب العزت پر موږ دغه څنګه اورې شي وي دي مثال دې د هغه اورې دونه وا جعلنا من بين ايديهم جو رزولی دی مونگا من بین ایدی هیم مختی دینا صد دن دیوال یا بن و من خلفهم او روسو دی دینا صد دن دیوال فا آغشینا هم فس فتکری دی مونگا یا پردی راو سیمون کدی باندی فا هم لایو بسرون فزینی بینی یا مثال امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمین اصل که دہت میلی زلو یو چیز میلی زلو دست تری چیزی یو دا ویل از څو د تړي او کې د سر خپل ځمې شریزه لري زم د تړي نه گیټ د پاره دیوال بلڅی نه بهر څه د مزه نشيلي دي له تاسو ګفار حاوی د دمره جهالت دمر ناپوهی پکې ده چې سره حق دې نه کی هر طرف نه دې کی جہالت راغله ده نه هل د سر دې معلومه ولې دي شي په سواله او نیم او برابر خبره دا پېږی باندې انغا توم کو یری ته دیل را عملم څنګه یا اون یری ته دیل را لای امینون دی ایمان نه روی انما تنذر من تذکر ایتینن جرولتا پیدا غورکیه چاته چې تاوی دار ویله ذکر ذکر نو مراد تصویر نه کثیر ذکر کوي ذکر او القران العظیم مراد د دینه قران شریف دی افتر که سوک یرین و سوک دا قرآن شریف تابیدار دی محاقی با دینا فیده اغسطون کی دی و خشیر رحمانا او یریهی دا مهربان ذات ما مهربان ذات ما یریدل فتاده رحمت العلی زی کرتوی من عذابیه و ناریهی دالله رب بلیزد دا عذاب او دالله رب بلیزد دا اور دا جهنم نا یریدن تی دا ده مردی بل غیب نادیدان پیلغیو مانا خازن کڑی ای خافو تیس سر والعلنی گیری اید اللہ نا پا پتو پا خکارا باندی حر حال که پا زیر ور کدیتا بی ما وطرت انکو بخنا باندې و اجر ان کریم او په اجر عزت من انا نحنو نوحی الموتا یتینن منگا نوحی الموتا جواندی کوموری جواندی با کوموری ونکبولی کومنگا ما قدمو ناغچدی مخیلی گلیو ما قد دعانا نماز دی ذکر کوي ما, ما اطلق من اعمال صالحات دوم کې خپل ځان نمک کې ديني اعمال کوي دي. او آثارهم او هغه چرسو پاتې شي دي یني آثار هغه نه خې دي آثار اصل کې ویلې کیږي کله چې انسان دیونه کوي کار د او رسول حکم به اوب کرنا کې پاتې شي اګزنګ چې د جمعہ ترازی دے قدمونه منزل پار آخلی نو دے او و قدمون پز مکا پاتی شی نو دام دے انسان دی کریک کی گی اگر سنگی ریاست والین کی حدیث در دیر شی و نبی علیہ السلام فرمائی کلکی مزجی نبی طرح سکورونا خالی شل نسا کسامی رادو پر چمون بدل تکا دراؤڑو نبی علیہ السلام دے دی نبی علیہ کل را ایخ کاروالیو کو چیز امو کورو نلیری دی، امو بدل تنیزی کڑا راوڑو، چی مانزو و غیر تزر رازو. نیبی علیه السلام حاقیتا فرمیدی، ایا کم تکتب و آتارکم، باز رویت کرا دید، بیا روکم تکتب و آتارکم، از اینوال تا محضوب وجید دید، نیتا سخپل دیکھ تاث و توقتب و آثارو کم تاث و دا آثارو نکلی کی دا کوم قدمونه چتاث و دا آخلی ایده دی حجر و ثواب و ثواب و فارلی کلی کی گی دارن آثار مخصیم عمد شکری مولاج آیاتنا آثار دا ہونده انسان مثال پتور یو دینی کتاب اولی کلو دیخوا وفاظ شو دیو دنیا نلارو لو و لیکن دا دی سغاک شده پس وررتی یا بلی او نیک کار یا نیک طرکی رومی الس او دے پختہ دے ہا دین نلاڑو او کل کی فاری بن کلیگی وال رواندی مزے تہاجے ثواب ورتگی او میرے واسطے جرید الحمدللہ بجلیل ردی اللہ تعالی نوں ذکر کرے دے من سن سنة حسنة فلو اجرها واجر من عمل بها من سن سنة حسنة کیا جو ہے طریقہ ہر ان احديث القران الكريم موجود وقالتنا صبروا ذها خلق تختارك فله اجرها واجر من عمل بها ذا الانسان في خپل قد عملت بسببهم اجر ملهاويجي واجر من عمل بها او اجر ده حاجات لدنوث في سوق عمله ومن غير ان ينقص من اجورهم شيء دا کوم خلک چې په عمل کې نو جديد اجر نه مستلی شي کومولې چې د تنطور کوي شي دې تبخل پر جواب ترلاسه ویږي او کوم یو څړي چونی که طریقې خلق ته خدلې دا نو هغه ته باچلې دا خلکو د عمل سوال هم ملاوي کی بیان یې نه سنام شامل او من فن ناسنه سیه تن حاراجا چا کومه طریقې وې تا به طریقې رای چا خلکو ته یو گناهکار او کان علیہ جذرها وبذر منامل بها و دین سان باندې بخول بجون وی کړي را ګناه او کان او ګناه د هغه چا چې زنه رسو څوک مل کوي دا څوم چې رسو سو ګناثي نو د دې د ګناه نوسته کوم لري نشي بلکې دې تن ته کې دې داسو چې ګناه کې دې د وختو برابر ګناه ملایږي او دا چا چې ولې بدل راوي ست بد ګناه ورته پوزوي او خلک په دې پک روان نو د دې ګناه هم کېد ته ورسیږي نبی عليه السلام دې آیات وملستو راکم کدل ته ذکر دی چې وانق ما قدموا واثارهم آثار هر هلکر انسان مشکلای کی او رس په سند په شي یمام شاعیر رحمت الله علی یو ځل هغه ته ځکسان راغلل او ایت ذکر او ندمو غزولی دې په تا دنیا کې تورو ته پوری څوک نيمان شيخ رحمه الله عليه وتردا شيخ ويرو شيخ القران رحمه الله دا شيخ ذات ويرو ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا علينا يقينن دمغه عنكيزم كارنا دلالت يقين من باندي فانظروا بعدنا تاسو دمغ رت حواما مكانو هاو كارم توغوري مانځي چې خلنګون د دنیا نه لاړو او تاسو وګورئ چې موږ دنیا ته کار کړي دي زموږه هغه شګردان هغه د دنیا کې فاس تي او موږ سچې هغه وتاو ښکاري شي نو آزاد انسان و رسوست نه فاس شي او هاريو چې اصل نه هو مېرلې موږ را لار راځي امامي مبين هغه امام کارا مرادونه محفوظ کې امام انځو معنو باندې قران کریم کې راتلو اصول کې انځو باندې ماني پیری شي وضرب لهم مثلاً صحاب القرية الزجاء أهل مرسلون اسفدية كيفية درية نقلية ذكرية لا درية تسانو أيضاً پیغمبرانو يا پیغمبرانو نمام قرطبي زيادة ترجع دي تور کريدا لا درية فخفل پیغمبرانو بلکه دي سالي السلام قاسدانو حقل يغيرو او د دې ان کې ډیر زیات تر کې دي دي طرف تر کې ورکړي دا یا دی روان پیغمبرانو صادق صدوق شلو تدری ان دیاله صلوات والسلام او دې دي خلکو تراغلي دا خپل پیغمبرانو بیان کې دي تا متره مثال اصحاب القره دي د کلیواله جزجا اهل مرسلون کله چې راغلي دي د عالیګلی شیوي اول مرتلون امنی کسیر ذکر کلی معلومی گی ذا پیغم پرانو او دا قول عبدالعی ابن عباس رضی اللہ و سالانو او ارترا وحب بنی منابت برنور در زیادت قولو کلی نا یو کلی دی دنس جم د قریه ذکر شوی دی نیو کل مراد دی دی نا انتواکیه کلی دی دیا پا دیبان تسیر امنی سوالات کلی دي په انتواکیه کلی مراد واغ سلیشی انتقیه خو حافظ له دمو شهور تابعداري علي سلام قدي کو لوي قارو دي سلام قدي تابعدار زياد تلګي دي خو دي سلام من له کړي وا او درته چې قراني شري نه کم مالومي دي مدري اياتونه داسه مالومي دي چې پديوهه الله رب عزت يو لوي عذاب را لګي او دي دې تابعداري نه وکړي مداض څنګه انتقيه کي دیمه وجداد په پیرني کې چې دا ذکر کړی دي چې تورات مرستو الله رب العزت دا څلوي عمومي عذاب نه دره لګیږي واره واره عذابونه لريږي او دا څلوي یو عمومي عذاب الله رب العزت نه دره لګیږي او دلته چې دا کوم واټه ذکر کیږي دینه قومانو میږي چې لوی عذاب دي خلق ومن دراغلیو دریم قول دا دي دریم وجداد دي چې د دې زې ندامه میږي د خلکو ایمان نور راوړي او کوم چې انتاقيه کلی دي نه اړین کو ایمان روو او اپ مومنان خلکو لېزال اسلام صلی الله عليه وسلم تابع دي یو وجه او بعضو لم تديق ته دا کړي دي چې شاید انتاقیا دا کوم چې مشهور خار په تاریخ کې راځي داغه انتاقيه ته مراد منده دي د دې شوبره انتاقيه خار یې لکه تر لولي قانوني په خپل مضمونونه بیا کې دي لې چې بعضی مثال په تو لاہور قلعه دي نو په کلی باندې لاغوری اولوی خار دی، په تلی بایت رو گانیم کی دنو کی خلی شی، دقا سین تاکی خارو کی دیشی، او چوٹا لاغور صوابی کشتے بیا، چوٹا لاغور نو داغت سنوم چی دی کلا کل ساری پا بلدیم کی دی، دقا سین دی چی دی, دی پا خفلم، انتاکی او بلخارو ارکوٹی غندی آباد کو او حالی تاویلی شوی دی، پا بری کی مفتیم اماما چکرین امام اللہ بہتر خبراغ دا حق ذکر کردی چې قرآني شريف خلل <سؤال> د دې ذکرې مې ذکرې متفق دا د ټول <سؤال> علما متفقا همو ما ابهمه الله موږ هغه څه چې پاتې شو کوم نکاله چې پاتې شوې دي د دې کړي ذکر قرآني شريف مې ذکرې فایده لنه وا ته فایده وي نو قرآني شريف بلدي ذکر کړې وي وي او کلیو د انبياله سلام الله وراغل او د دې د هري خبره اونې منلایز ارتن علیه المسلمین کل چولیگ المندی تا دو کتان فا قذبوهما فا زی نسبت در روغ او کورتان صادق و صدو فا عزز نعب صالحن فا زبود ممدی لرا پدره ما نشلوم علیه السلام بانده عبدالعی نعبارت ابنکسی روی که دان بیالی سلام زکو چی پدیرا کم اعتراضونه که دا اعتراضونه په ان بیالی سلام بانده شویده و دیوات اویل اینا ایلیكم مرسلون مونگتاوطا لیگلی شویو دام دریزه چی دا پخفل اپیغمبرانو و دیواتی مونگتاوطا لیگلی شویو قالو ویز دی ما انتم نیتاسو الا بشر و متلونا مگر انسانانی زمونګه دا ایترازم په بیاری اسلام شوی چی دیواتی دا مکرن انسانانی و ما انزل الرحمن من شیعن او ندیر آلیگلی محروبان زاستیز إن أنتم إلا تكزيبون، نئي تاسو مگر درو جن. قالوا ربنا يا عالمو إنا إليكم لمرسلون. وإن وقت دي ربنا دير خفوها دي يكينان مونتاو ساحا مخالي إلي شويو. أو نشته كمونت باندي إلا البلاغ المبين مگر سو الخكاراش مونتاو سخكار بيانو كورا سولوكو. قالوا وإننا تطير ما بكم. ن بپي م سمون په تاسواندي د اللم تنته و که چریمان نهشي تاسو بسپې مخې کرته س ک شوي که چمانه نهشي تاسوه نرجممن نه کوم خا مخه رم بکو تااصله را تنث بکو تاسو لره دامون مخکې زیکرکوو م شریت کوې د تا زا دا چې کله ها هغه واده کړي وي او هغه زناو کې عشي خوشي خضا زن یا فار مم عدي ک در ولكن توهیت ملا حد په یول خلکو ته دومر په دخکاري لکه دزنا پرګ دا د دا ورارتته ووررکلی شي او ابراhim مې سلام تم دا خ پلارار ورته ویللي متیتی شيله نجممنکه لامن لکه وهجر م م ژ به او دا دا اف کاپ چې سریقافې کومه واسته به د ده حته ل نجممن نه کو دا دا ورتهویللیشي وه ورته وی شو وه چېمون تا رجنم په ورټویل دارنو ځ په ض یا دا اوران چې تاسو تاسو طرف زموږه عذاب درنه غیر و دې طوایر کوم ما بس فری تاسو روي یا باندې سزاوی ایا فن خپل تاسو یا نا خپل تاسو کار دي بلکې تاسو یو قومه مشرکون دې دې کوم کې حساب کوم من اقصل مدينه رجل يسع قال يا قوم المرسلین دا سړی چو یا خو حبیبی نجار یا بلنون بلنون چا زکر کرده امام کورتو بیزی کرده دیر سرده سا و خل زیم که دیر می کمله و کرده. او دفتیر مارف القرآن دواب این منبدا خوال زکر کرده دی. واق این منبدا تکریبا ده اویا کالو پوری چې ده پده باند جزان بیماری و. اویا کالو پوری ده یو بود تناس و داغن دا بی غختل چې چی زمان ده بیماری دا که څنګه لار باندې را روان وو نو ناون دې سره ملاقات وشي د توی وګورتي مانړه الله رب عزت یک आवाज ومنه الله تعالی نو سې شي ریکو متلی ورته بیان کړ دا وتوی تاسو سره په دې څه دې لښته زو خو الله تعالی چې مثلا اوننه ما زو خود اویا کال ورالتي دې بوت نا غواړم چې زما د بيماری شي لیکن نه ده خې شي نو که تاسو جې دې بيماری خې شو نم زو تاسو اوننه دې دې الله رب عزت ما ورله دعا اولا حاضر ته یاد ورسوځم هغه در خبرونو کلی ورسره ومنله دي چې تمه کې باندې روان څل کلک مزه इलाके ته تلې خاطه ته تلې مسئله بیان که تخلق لذې خلافو کو د ټې معلوماتو چې دغه خلق راغلی دي او زما هاه تم استادانو او راهنمایانو ماته مسئله خودلې خلق چې یا یطریخ خلاف کیرو په دې اړه د مسئله بیان شروع کړو وجاء من خلق المدینتین اراده العرب دګلی ناراجول میو و یې اسحاق من دیوالې قران کریم د ده ها قران کریم د ده غمن ذکر کی ذکر الله رب العزته د دې د عمل ډیر خوف شو قالویل دی یا قومی تغول مرسلین ای قوم ازما تابع دی او پیدلې ګلې شو ایتو من لا یصلکم اجر و هم مفدذون تابع دی او پید حقدن لا یصلکم مال لا ینه واه دې تاسو ناس اجرت مزدوري واه وو محتذون دې په هدايت دې پني غلا دي دي کې د دائره فارس ساده یو ان اي تيوم لا يصلکم اجر هغه بچنه اجرت مزدوري ایواز بدلونه واړي الله رب العزت د پار بیان وکي دویم وو محتذون دی ور طرف خپل تهدايتي پني غلا دي څنګه خبره چې دې بل تکي څه سم کی په هغه خپل عمل کوي سره بل چې دې خبره کوي کې بني وي وما لي لا اعبد الذي اوثنم على را جزاء بعد تنقوم به عذاب فطورني كي پیدا کړی وليه ترجعون او ولي الله ته وتاس واپس پېشي بعض علماء وي پدې کې اصل دين صاحب یا دينا يا حبيبي للجنه توسن شروقه تم دي لري تم دي, دي ملګري دې ورته وي وما لي لا اعبد الذي فطورني وليه ترجعون اتاتخذوا من دونه اية <سؤال> اونیس مزا سوا د الله نور الها <سؤال> یرید الرحمان و جری اادو دی مهرغان زاست یزرن تصلو و نې تکلیف درهم لا تون عنی شفاعتهم لکل زمانه شفارز ذی شیئ ان هستیز ولا ينقذون انه بخلاص بما لا یند الله د عذاب میں انی ایله دی یقینن زبا پا دی وقت که خامقا کو گمرایخ کارا کی بام یعنی که دیم من الازی که خلق ورطوی رازم هونگ تری شکنن دی ورطوی نشم که دلیوی که شوی نوی گمراه بشم این می آمن تو بردیکن مفتماون یقینن ما ایمان دوری برد بکم پراب یا خو برد بکم که زمیر حاکم استازان و انبیال اسلام و حالی توی که زما استازان و ما استاسو پراب ایمان دوری زما دا خبر زم انا یتینن ما ایمان راوله پرب تاسو ایک خلق تاسو مربه زما عمرت دی او زما دا خبره او ثم په معنا د منلوم راتل نه یې نیو منیګم تی لذخولل جنات ویلی شو داخل ته جنتا تی لخول جنادی پرجمش لو پکانو باندې وشتم روایت وکړه زی تر دې پر اجری څومره کانو کې دګوم شو کانو باندې وشته هغه بیا وایم رب اهد قومي رب اهد قومي اي رب جماعه جماعه دي قوم ته هدايتو کي اي رب جماعه جماعه دي قوم ته هدايتو کي مقيل ذو خلل چې پکاڻو مشته شهيد کي شو داخل شا جنتا سيرو خلل جننا فتا رحمت الله عليه ذكر کوي قيل ذو خلل جننا بعد الموت مر نرسور ته وي لې شو چې کله دي مرتو شهيد کي نو ته وي ذو داخل شي جنتا او دلېب نه راز په فرمیل <سؤال> سیلې روحې بي او دخول الجنه د زروق توويلې شو د جنت داخل شاز د کبدن خو لا د تفکرو کې پروت دي والله رب العزه وي زمو ته ويل به جنت ته داخله شې د ترقيلان سیغه له مجهول ده او ويل شو د نه fizical چا ویله اذل کې سیرا لکه د مجهولې سیرا د زمحو پکا قائل دې معلوم نه د مجهولې اشاره ده هر طرف نه د اوازونه کې دل فرشتوم ولامل د جنت داخل شې قال يالي تقوم يالمون ويل د حياتوزه قوم زمما په دې لري یي په کې کټ د وی مسري بنا غفرلي ربي بسبب د هغه چې بخنو کما طرف زم ما وجلني منالمکرمين او غير ظلم على رات عزت مندنا کرامت خاوند کرامت د ځانې دې چې څنګه خلق کې مشهور ده کرامت دیتی ہوئی در دین کس تن تکلیف نہ دیو دادا کارو نکئی کرامت وی عزت تا. او الله رب العزت هر انسان تهي زت دا دا. او مسلمان ته عزت ور کړی ورقد کرمنا بنی آدم مکہ سورہ بنی اسرائیل کی تیسو کرامت پدین ما نشہادت دا کرامت دین وما ما انزلنا علی قومه او نو لے گلی منتقم دله باندې مین بعدې زده نه یی نشہادت دنیا رمن جونن تلوی لخر دبرنا و ما کنا اونې موږ له ګون کې ان قانت الا صحت واحده پیداهم قامدون ان قانت نودا الا صحت واحده مگر چې هغه یوا پیداهم قامدون په دې وخت کې د پراتو تفسیر او معنی ذکر کوي الله رب العزت سدي باندې جبريل عليه السلام و لي علی. جبريل عليه السلام دا بازار خلکونی ول او دروازو دې سره و جنګوي یو گل سره یینګول روینګول صاحبهم په حته واحده فما ټول جمعا دی په خپلم چې شروع کې وو جبرئیل سلام یو چې غه په دیوان دی والا داسې چې غواک ټول پاګیز سره نو نو دا مدر مګر چې غوا واه په قامیدون په زیږ داړه پرادو خامد اصل کې هغه تر وروته ویلې کی ښقدر د ذکرود او پاګیداری او غواچول شي لکه دا مخ په دیګم ثاني کولی په کې دې بځناشي نه الله رب العزت به دې عذاب رولېګې کله بیا ساده پراته وو هر کې دانور کسانو ځان بیا لري سلام دې دې کې نشته دې دا غیلم څه الله رب العزت دې دا غی چې دان کړو یا هي دې مدققه ته واپس لاړل یا حسره مال العباد هيصوزي علی العباد و بندگانو باندې زین کې سوال الله رب العزت دې حلات الله څنګه او څوک هغه کړي چې څوړې جاهل وي ناګووي یو کارو دي د تخېمانوي الله پر دې څنګه په پیمانه څنګه اوذ بالله من زالک وین الله رب الیذ کو جی به قبان هلاته کړي کلا صاحب یان دې است کلی پر رسول شهیدک هدی که په تاسو سنو یو جواب دې د سړي مدارک امام نن دې رحمت الله علیه کړي دي هغه یا حس ربنا بعد تحثره عليه المتحون کاسوک افسوس کې فقا چې پهبانې د افسووس کوون کې افسو کې اوګ را د دنیاهبيمانه دي, دي, دي لاړه لوه فرسوو تي تلیفو مرسول دفته الله ارتذا ورته دو کول ت مدار کې معمنو سکه متال د کار کو ذلكکه تحصل من جهه الملاائه دا کوم افسوس دا د فرشت د طرف نه افسوسو چېدي ورمر نهه له خلکو سره چا خکل او دی حقید شهید کو صاحب یاسین جدی تیخم صلب او دی خلافو به حقید شهید کو او درم قولت اکتر مدارک امامن سکر رحمت صلالی زکر کری ذالک تحصر من اصدقلین دا تحصر دا دو درن و کسم مخلوقات و دا طرف انسانان و تیرین او دی دنیا ندقا تلالا چه د اونمانا چه چه دی تحصویلو ما یعطیه این من ذهن من رسولین مدې راغله دي تا ایسو پیغمبر مگر او دي ده هغه په څه تو کې کوم کې الله رب جل جلت پر می علم يرو ايدين غوري چم اهلکنا بسمره هلاك چونګه يني دې ردل تکم د کثرت د فاردي هندې هلاك چونګه مسجد دينا من القروم دپيرونه انهم لا ييون یکین دیني شريعت لري ني واپس وافس کې دلي قرطبي ذکر کوي رد علام من زمان ان من الخلق من قبل القيامه بعد الموت فدیک رد په خلق باندې هغه وي مرګ مرگ رد او جدي نه ناراضي او کله لا پښتنه وي یو څرم په بلینو روښتو او چې دم دفتر سي دا خبره را کوي نو روښته لوې هر خپل کې را روښه خلي تر قرطبي ذکر کوي رد په خلق چې څو کېدل مرګ دا غرون کړي ګر ته نشي راتلوی دنیا ته وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيُّ الَّذِينَ مَا زُرُونَ أَوْ نِي دَرُّ لَمَّا پَمانَدِ إِلَّا دِلتَه ماګر دا کول مونږ ته راځم کېدونکې دې حاضرې دونکې او آيتٌ لَهُم مِنَ الأَرْضِ المَيْتَةِ نُؤَدِّى لَآيِلِ أَقْلِيَا او ګل انکه دا الله رب لذت القدره دې د فارز مکلمې ته اوچا بنجرا اهينا حاتزكم مونږ دې لران روبا سوم گدینا حبا داني زدين دې خوراک کين او ګړیږی لمن پدې کې جناتین باونا من نثیرند کجورو انا وینو ځنګورو او ګړیګلی لمن پدې کې منلو او یوند چینو نا دې پارا کې قرائت دې مين ثمرې هيده مې رود وما عملته ايديهم ما فلا يشکرون وما عملته د تمامه دمانه یوم کې دې جو ما وصوله کېږي چې ما نزیشي به معنا د یوریږي وما عملته ايديهم اینجا دی کری دا لازنو دی دی افلاعی شکرون دی شکرون دا کری معنی و ما عملت و دا فصل <سؤال> و غیر خود دی لازن دی دی او درغم کری دی خود صرف کرنه دی روس و درای چی صوری واقع که احانتون تزرعون او امنح نزداریون ای دا فصل تا تو درغنوی یا منگی درغنوی که مو درغنوی که خود دی اللہ را بلزد دی انسان خود صرف دی کرون که دی دوی این کما مص ما ده مطلب ده و ما د مصلی ایده مطلب د جوړی و ما عملته هغه چې کلي دی لا سنودې دا کوم خراه کیدی تیاری چاګنه وا غراه قسمات هم انګرو په جوړو یو صلی بل سن نیه کم تاره کیو هم دی لا کړې دي په خپل لګیه دی مې دی رسیدو ورنادا کید څوک څه متا باندې مونږ دی ته خراه کونه ورتو جناور قومیو ته کوم خراه کوي انسان سمرت رپومان دی خراهونه بدلې را بدی او دی پوری پره چل ورته مو دی شکر سبحان الله خلق الازواجان، فاكيدا هنغذات لارا چه پیدا کرده جوری، كل هار طول یا هر کسم مخلوط، دهاغنا چه در غنیز مکان، ومن انفس مو ده نفسو نمین اللح رب بلزد دیل جوری پیدا کرده، ومن لا یعلمون، او دهاغ سنا چه دیل کوهی گینا ده انسان تا معلوم ده سلا معلوم ده ده، والله هر یسی جوړه جور جور پیدا کرده، بلنقاد الله رب بلزد ده قدرت دیده پارا اللیل وشف نزله منه النهار في رباط المنددين ورز فاذا الظلم مظلم تصيب في وقت القيارهي والشمس تجري لمستقر لها والشمس نور تجري روانه لمستقر لها عاذق ريطا يها قل مستقر قل ها مر وقل مقامها ذا اندازا ذا غالب او مهرمن زاد دا عزيز كره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميلو ابو ذر رضی اللہ و تبارک فرمے اے ابو ذر تا معلوم ہوا جانور کی کل 60 سن پھٹ چھ ڈانور چرتی تھی ابو ذر رضی اللہ و تبارک فرمائے اللہ دلہ رسل کو بھیجیں نبی علیہ تحت العرش ڈانور جی تدریج پوری کہ عائشہ لانز اللہ کی سیدت ہوئی اجازت واڑی اللہ رب العزت و او پری دی ورځ ورځ ورای الله رب ول عزت بورت په ميزه وافس شي چې کم جنه تراغلي بیا مغرب نه نور کیږي کوم قیامت علامات د قیامت دی په دې باندې چې اوسال از موږ وښې مو چې مولانو ر ذکر کړان مشاهده هم دت کلا نور غیبي یو پټی نه هغه دې طرف زمونږ د سترګو نه پناه شي دا هم د خپل په چې ځنګ مستسل چکر کی ویو علاقې نه پورتي په بلبان نه په بلبان اختیاری کې ستنه پټيږي وګې دا له اصله چې 20 غėti چې زه نور قدی کوي چې الله <سؤال> نه یې جداد ور دی او څه څنګه دې دا الله <سؤال> ربلز دې پیږل <سؤال> شي چې راوانو څه اونهه قریبی ورځ ورای شي چې الله ربلز باندې تضمینا بڅ او بیا د مغرب له طرف څخه لختلو کوم ور دی چې تل عامدہ قامت علامات دې ولې او القمرۃ تمیتد دنهو اندا لکړی مونږ دې لرامنه د لا پړاونه د دې حتا چې دوی شي کل ارجون قدیم په شان دا څنګه ځړی ارجون اصل کې د کجوري هاوڅانګي ته ویلي کې کله چې کجوري څنګه ځړی چې دا راکړې وونکی شیخ القرآن مولا ذکر کلی په دې یو روحي اخر ترارسته دي لوي اخر کې روږی زمری تیري ان سره ورته کمزوری کې او په ستاسو د جګړې ګرمۍ روږی نه اخر د حمله بیل او چې کمزوري وي زغمې ته ته ټوټه ته نو زغمې ماخه ته چې شنو خامخ هنرې شي زغمې ته چې زوی راکړو ته ما نو ته یې راکړو پکې ته یې ورانېځي را ځړونې څنګه یې دڅې او را تاوه لا شمڅو یم بزیله ان دې چې ځاتون کې دېنا انڅ دې کل قمر را این څومره باندې ور مخ کې دې لېني ورلی ورله ای زو سابق النهار اونیش په مخ کې دېونه کېده ورځ نه بلکې څنګه طریقونه الله رب العزت دې ابتدا شروع کړي او مقصدی روان دي وقولن دا ټول کې تل کې یسبحون په خپل حال کې یسبحون لمبو ووبل شي ویني وایه تل لهم بل نقل الله رب العزت قدرت دې لپاره ان حملنا ذریتهم دا چې څوارې کړې یو یا ذریاتهم اولاد دې بالکل فلمشون هغه چې سي المشون دټا یا روانه کې ځکه مراد دې نسب دې یو قلداري مراد دې نه پلاراندی دا انسان د مصيبه حالت دې د کلاف فشای کې لکه د کیشتهي دریم مراد دې نه مقصد کېستې دي چې کې انسانان رواني یې ملجېنه تجارت او دې کاروبار پکې تللي دریم کول امام قرطبي علي رضی الله تعالی عنه نقل کړی علي <اللی> رضي الله تعالى عنه فرمي کی سینہ مراد درکار او د مور خيته رحم دي دغه وقت انسان فلیک ګرلی لکه څنګه چې سړی کیشته کیږي دغه انسان فلیک نه له له په زدي سرګړی وی یا څو کم دغه وقت د موت په خيته کې د پلا په شا کې تیری دا قول علي رضي الله تعالی عنه دی او طرق مشوینه مراد الهي په فرمي او قوم النساء زنانه خيته لپاره شي وقلقنا لهم او پیداګيري مون دی اشان دې ها د دې په هغه باندې سوريږي و هي نه شکه فوق چې زمونږ هغه بر فلا دې لاره پلان سوري تلوم پلان سوري تلوم مدارک او رومانی امام المرسلين صل الله نور معنی پلان سوري تلوم معنا پلان موږ تلوم دې سو فرياد درک دې فرياد دین شي قبلولې اونه و دې زمون نه بچي مگر دا نه رومانی له طرف زمون نه او فائدې در تر توقع پوری و اذا تل له مدقو قالك يويله کي ته او دا هغه زابو ما چې مخك تاسو او هغه کې والدې کيږي تاسو سناو او خلقو سره او ما سره سناو او انکه م الله رب الذكر کيږي چې سن خلقونه گرزي دردي ازابو نه ويريږي د رارا کي تټال سنان رحم وکي شي وما ما تهيه من ايه من ايات ربهم او نه درابل دي د موجزا د موجيزات او د رب اور دی د حبیب نامخړه وونکی وا اذا قیل لهم او کلا توم الیک دیدان انفقوا خرج فی مما ده غمان نار دغه کوم الله او ذکر الیذ ک اللہ سلام من خارق بار لوی نه کورو ولبا کسانو چې کا کورو الیذ نامنوا ح کسانتا کیمان والاو ان دائمو مللو یشا الله او ان دنه او اقرا کومه من حاجاتا لو یکا اللهو بجر افوشو د الله رب الجد اطعمه اورای ور کړی دیتا تصویر مدارک امام من تصویر رحمت الله علیه دا بلیغ نابلس الله و تن قول ذکر کړه کینه تیمکه تن جنازه قاده موکه کې زنازه کوم ته خلک ځلی خام جناذقه عیب ذکر دا حکومت راه د الله سبحانه و عز جلال لا والله دوږه الله باندې تاسو موږ بوخره یوګین نیمه کله الله رب الزقوق او الله دې توړ کړي وي کنه په دې چا چې الله نه ورګي موږ ورته څټ والله چې غریب پیدا کې موږ ته څه کوي چې موږ ته څور کوته خرا کوه را ورته کوه سامان موږ ته الله ورته ورکړي نيته کومه د ګمراهي اختیار کې ويقولون متى هذا الوعد او ولدي ان استيزان قال لويدا وعدا ان كنتم صادقين كذريت ما ین ضرون تسیز، انتظار نکی دی، اللہ وکی حتم واحدتاً، مگر دا شیغی اوی، ساق و ضرم او بڑی سیدی لران، وغون یخ سمون، اوی با دی جگری کون کی مراد دین نفح اولادا، یموتو که ها احل الارض، سفادی سردزمی که والا خلق دنبی کی گی، او جیس کراغری و نبی علیه السلام فرمیل دا نفح اولا، اولنی شپیری که والی کی او نزایی و مشتری که دی خلق اذ او فرت ان کے جان اور خلق قدرت کی وجہ سے جنگ دے گئی تھی باشندہ وغیرہ بتی لشبلی وہ ہلیشی فلا یک تتی ہونا تو شیطان است او نقد اهل تا واپس کے دل ون تخذ او کو کے وہ علیشی فشبلی کی فیلام من الاجداث الى ردهم ينزلون فیلام فضی فدی وقت کی من اجدات در قبرون اونا الارب بهم را وقالتا ینسلون را خیدون کی راتون کی بذیر ینسلون معنا عبدالله ایب نعبراس و قطعه سن نقوت بی نقل کرد ایخ رجون دیب در قبرون را اوزی و تکتیر جواهر القرآن که مولانا و غلام اللہ خان لیمالا دکار کردی اصل کی ینسلون حاغتلل کی یس را اون حاغت پجلتی سر ازماری تا ینسلون ویلی کی معنا پجلتی سر اغسنون کی بذیر قالو وائب از های افتوزی مولارا، من باپنا، شاپور دا تو مولارا، من مر قدنا دا ارام گحر دا مولارا، هازا ما وادر رحمانو، دا ها واسودی که وادر کلوامون ترا محروبان زاد، واسود قل مرسلون، او ریشتیا ویلو، لیگلو شوو، دهی آیاتنا موتزینا، هاگی دلیل نیستی، ازاگ قبر نیشتری، ویزک ازاگ قبر نیشتری، دغه ورگی چې قیامت ورځ ورسورت کې یوه دې موندې آرامګاه نه چاکور کوي ویل کې خبر کې آزاد وې ندیبه ولي وې چې موند آرامګاه نه ورڅ شي او خبر کې آزاد نشته لیکن دا یو جوابونه دی یو د قرآنی شریعت او د سلیری شتو آیاتونه د هغه خبر ماله دي او ګڼ احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و سلم دې بارک دي دغه خبر د اعلی خلاف کې بنکل نسی کی زم چې کوم دلیل ني دي دلیل نيول ځکه یو کول دیو له مخددي اول کې قاعده دا ده چې کله یو لیم مصیبت راځي نو ورکوټي مصیبت خلک هيږي دنیا کې کډی باندې ورکوټي ورکوټي قوم نو خار اورو هر ټایم د استناکه تکنیک چې ورځین کله وا نورې کله وا گرمی کله وا کل کله څو کله څنګه په دې ثانوخه هاي په دې کې انسان کژمو مخلسناسو تکلیف انسان ته میروي او که چېرې نه لګلې لېلې مصیبت راالي انسان نه در ریک انسان مانی مرگو و غیره ورکر رایش دینا به حد سهیشو. او دیتا صرف ام دق غم ورده یا جید. ام دق قطعی اسکامت رز دا مونمخشی زکرکوی دا اللح را بلعزد دا او دا نیمت دا دوان دا قانون دی. نیمت پوری چی ده این ها و رز تا رز بزجایسی گی. در ریب و ری توری بقره که تیر چیو. اکلی جنتیانو تا میوی ورکریتی گی. نو ل دې وو مکه وي تر لسک نه من تبلو د دې مېتابهه ولیکن کله چې هغه اوخري راځه خوند ډیر دي بیا چې لکته څور کې دی وو چې مې لکه مکه موږ خپل بیا څو لایې خوند دي جنات نه نه متونه د الله رب العزت نه متونم دنیا مې کی شروع شي بیا قبر کې لاغې نه زیات نعمت خو شالي داغې نه زیات چې څومره مکه پر چې جنته کې وره سره د او د الله په لحه بلیزه د اعظم ده قانون دی دنیا کې دې له ګستر جام درکړم چې دا دین امښتانه تاثیر کوي مونږارګین دي دنیا از صداقت او امښته چې ځرګړې نه ويني د یو ټول امښتې زیاتره ځرګندن دا کله چې د قبر تور کی د قبر زګونه پدبانی شروع شي دې و چې څون زیاتې تفتیح نه ده دی دا چې کله قیامت کورز دې ټول دشي نه قیامت سره تفتیح وړه زیاتې وي چانه دا ورځ د زستبا دا خبر عجاب لك آرامګه خارشي دي کله دا حشر دا ورځ د زستبی دي او حشر دا ورځ د زستبی د نومره خار دي وو زمو تو بارک دي جهنم فیصلو شي کوم دې زي اعظم خلاصو دي ولا جهنم کلي دي بیني دي نه جهنم دا ورشي په جهنم کې لا مخ ذکر بدلنه جلودا غیرها ليزو خلاص دي تجلي او سرمنه باندېږي بل سرمنه بل سرمنه یا هر پرمننتی کو اوربانی فخشی لکتا تری کله یو زیوالیکی یوالیکی هغه باندې په خواله را کیدل سلمنه بتلوئیه چې تا بالکل پرمننده کرای شي بیا ځینله گور کومه هغه اثر کې بیا بدا شروع کی اذن به سیز फिजिकल کوس تقریبا اویار زره سرمنه کېده د قصې جنهمی ته دا وخت چې ټول کې بدله وشي په کدی وجبانه دې ته جهنم عذاب راځ تر دا به زیاتی وي دې دیر خطر عذاب ورته کومه معمولی کاری کی دې عذاب ډیر دریم دا دی چې اولی او دومش پیلي پنځه تي دا صلیخ کړه په دې کې واعظ الله رب ال عزت دی ها رب ان دې زه ترانه به بنځي وې نو دې به صلیخ کړل ټیم دې چې من په اسنام مرقدنا دا مون درم غنه فرصت دي ها ذا ماواد الرحمنو دا ها صلیخ واده کریم سره مهربان ذات اولنه قل اکثر مفسرین ذکر کول دا دې کول له صالح رحمت الله عليه دې په دوی خپل کومې کې د عذاب نه ني نويدا مگر چې ويوا فزاحم جمیو الذين مذرون په دې کول زمون ترڅو حاضرې حاضر کې شي پس نو الذين لا تظلمن ظلم بني شي کولې په یو نفس باندې ولا تجون فانفي در کولې تاسو ته مگر ده هغه څه کې وي تاسو عمل کوون کی ان اصحاب الجنه یکینم خاوندان د جنته شهولین ساقيون شهولین په نعمتونه کې ساقيون خوان ازتون کې بهې شغل یا مطلب ابن عباس رضی الله تعالی ذكر کوي شغل معنا دی وخت دی د خپل خلقو سره ورور سره کېدې صحبته وینې دا څنګه مرا مراد دا. دی دیم په لاله شغل مراد لکې دی نجيري رحمت الله علی ذکر کوي شغل معنا است نه اده دي تو په کتمه هغه ورور کېدې یو قسم باندې باندې یو قسم زونه دا نوونی بوټوی عجیب حوی ته ورته خې خودن کې وې دا د شغل <سؤال> مراد دي درېم قول دې کلی رحمت الله دې ذکر کړی شغل مراد ده چې د جهنميان د هغه ځوانو دینه او دینه خدريګي دې په ذکر سره پیړه غنوي ځکه مې مونږ بیا سره دې کله خپلونې کې وی او بل طرف په ستنا څور سره یې ری کسم هم دې ځډه دې په هم کوڼه کې شغل مراد دېیو په دیني مخدونو بيځه په څنګه کېږي لانا نه مخدونو په ځانګړي ډول په مشغول وي کله یو نه مخدوونه مخدو تر بديل دين او ځاري دي نه یګنان تاسو ته یګنان خامندان د جمعیت په شغلین په هغه مسؤلیتۍ کې وي ځکه اون خو الله او ابن کسان رحم الله عليه خپل مذيري ذکر کړی چوونه مراد زاګي جنني سينو ان دقمش غلا بي کله بيو بل ملي مستاجي کله بيو زيته وزي کله دبل زيته وزي ان د تخفلو کې ملاقاتونه د عزت نه مرادي بي واج هم او بیان دي په ظلالين قصوري کې د ويا باران کې علل اراي کې په پلانګونو ته په معنی متکیون ته کله ګون کېږي او هغې او حدیث لري تصفیحتا مې بیره زنا په مل لاسه پلانګونه د زکیګانو زيونې کوي د تعالی تو او اچکارو پر سره په یو طرف او بل طرف څخه خوځینه د نرم نرموي انسان د سر سقوط او غلښتکی قومنماسي کی د طاره د وی په دې کې فاکه تم نیوي به وي او حق دې سواری سلام ان سلام نیو دې باندې قابلن رب الرحیم لا دینا لا د طرفا دربد مخلوقات ما وام قاض اليوم ایها المجرمون یلئن دو چې ګډه کې موږ مجرمانو وان تاسو اليوم ایها المجرمون دا انتهى اصف اوقات لوقت ما ایو دا وخت دی دیو جنم سوتان رجی الله تعالی او میو دل حق یوکټ مبارک خبرې شو دلته یو تړید او خلخ هم دې مګب خبرې کیستې ستټین کې موږ خندا د دې خبرې کې ګوګی کې او سوتان رجی الله تعالی او وخت هرتي تسنګ خلخ هم دې اعاده معلومه شوی ده چې کلا زمور په خیټه کې ستاسو بارګي شخته او ستل لیکلي چې تاسو په پټه ستومره پخستانه کې مختله او ستاسو په پټه کې تاسو کله مرګاځي نسبه ومږه د جنډي او ایتاسو تاسو داږي خبر له تاسو معلومات کې وي چې هغه تاسو ملایوي یم ملایوي او آیا د قیامت د حاضرې څخه خبرې چې ممتاز اليوم ایال مجرم تاسو پته لګیدل چې تاسو وګورم ګیر مانو کیني ستاسو دمر حالت معلوم دي او دې باوجود څنګه داګاني کې اویان ته خلک خوشاله تا د نومره مخک مراحل تراتیس دا ري او تعييب باره کې لازمي غير نه کومو حق به خندل نه دا ورته نور خبر نه علاوه و ایماد یو د ايات ملي خندانه منکي چې همتاز د اليوم ايها المجرمون قیامت ورځ باندې بي اعلان شي اي مجرمانو دغه fora جدا شي اصلنه کې حق مجرمانو کې زه ورنه شي ما قیامت ورځ دی اعلان سره دغه مکان نه جدا نشي مجرمانو alam ahad ilaykum ay wadana wa qita dusara ay awlad dadamal salam yadsa ahad samaana da hukum ya kuma da bayan marazi ye gi ay awlad dadamal salam allah ta'ala wa shaytan da jatas ibadat mu do wiya ta'bidai mu do shaytan ya qinan da faras taushman dekhkara wa ania buduli azama ibadatu kai ibadat ذو مَنی یو مَنی زما تعبیداریږي چې بل و شریکین وره خو د یو الله عبادتینو کولو ولی اایوال کا سیم لا اعوذ ما تعوذون تاکل به عبادت کول خوانی عضونی مَنه مدارک زتوی چې ووحدونی او اتیو یو مَنی او زما تعبیداریږي هذا صلات متفید لا لا رنی غدا ته دې سره گمراه کړین دی شیطان تاسو نه چې بلنن کثیرن مخلوقات ډیر بل كثيره مجاهده او کلبي او ده د س پول ول ماد د ظې کا مراد د نه ډیر مخلوق <تصفيق> مفلو دی چې ډیر خلک کې د نه ګحتي مراد مخلوق ډیر تاسو اوقل مکار اخلي تااج هننم دی چې تاسو سره واده کولي شي د حوما د شيدي جاهننم تام رضېما کوتون تک فرون په سبب دها چې تاسو کوپور کوون کې أليوما <سؤال> نختمو على أفراههم وتكلمونا أيديهم وتشهد ورجلهم لما كانوا يكتبون أليوما نختمو نمدذي مغرل دومنغا على أفراههم تخلو دذي وتكلمونا أيديهم خبر بطي منتر لسنة دذي وتشهد ورجلهم جواهي بطي خفيد دي لما كانوا يكتبون تحاق سيكودي ستون كي جامت ورزمان دې انسان په یو خلبه مہر او وحلی شي ځکه حدیث کرام دې عليه السلام فار مل انسان د خپلګ دبيستوي الله رب العزت او تفهمي د نه لا ګناه د کړې دی او یال الله هغه نه دسي الله ورته په څمن یو ګرلوه ما قصلی کېلې شو یال الله زممنه او ته یو ګورا تام نامې کېلې کېلې شو یال <سؤال> الله زممنه او ګورا د کړي حقم وکان الانسان اکثر شیء جدلا انسان د فطرت نه یې ګرم دی تاروتی او دیمني هم نه بیا ورته الله رب العزته په مني الله کوم تاسو ګواه پیش کړی چې کومنه مذهل بدن مې وي او زه فرغې باندې ټینګ کومه په خپل بوله مور او واری شي بیا لاس په داهره به ګواهی کړی روحي حدیث لري چې راځي نبی علی السلام فرمایي ټول نه انسان باندې ګواهی پاندې کوي چې ګونی دا خبري چونو ديواري څونو ورځن دا خبري شنو کې او انسان ماګوايي کې کما کما ګناه دي انسان کړی وي دا به لري ګواہی وکي چې الله دا ګناه کړی دا ګناه په بدی ته میکه او دسی کوي دا ټول تفصیل چه دا به وایو چې انسان خپل بدن ته وي روښنه ته همې په دې خپل بدن ته لمشه تم علينا تاسو ولې ته مونږ دی ګواہی وکه او ورته الله الذي انق كل شيء دا الله انت بقدرك الله مونږ یو او هرڅ ویل دی انسان د بدن نکري شروع وشي غواه نيږي سما ګناه کې انسان کوي الله رب جل ذات انسان من منځرف دا یو غواخ کونو مکه دې څو ځای ته نه حل الله رب جل سلم وي وایي خلک اشهاد اشهاد جماه غواهان او غواهان یو انسان د خپل بدن او یو غواخ انسان باندې ځمکه داهي سېدي چې دا پکم دې بان انسان ګناه او که تم کړي پکم دې ګناه او دا وقیاامت ورځ کې فكرة رواية أبو غرير رضي الله عنه في تراثل نبي صلى الله عليه وسلم يوم إذن تحدث أخبارها كامت فارج دازمك بخبرونه في نبي صلى الله عليه وسلم صحابه ما اخبارها خبري دازمك خبرونه سي شيء دي صحابة كرام رضي الله عنه الله و رسوله وآلمه. الله و الله في غمبر خطوه يجي نبي صلى الله عليه وسلم فرمي أخبار على عبد كل أمت بما عمل كذا و كذا كما صحي د زلیکي خبرې مې نه دا چې احمد باور زه هر امه په هر یو بندې باندې به ګواہی کیږي دې پلاني بندا پلانټیم کما باندې خپلې ګناه کړې وایي مزمو کې راته تفصیل ووې چې انسان په کوم دی باندې ګناه کړې وي برڅې دې انسان نه د وقته جواه او لکه څنګه ریواي دانس رضي الله تعالی خو ان ویل زنا پر مهل کړې چې د هغه انسان ته دا, دا زده نتیریدون که ما کې کاملو که گناه و نکه گوری شامد فرز بردار بانی زدگوهی و کماوزگ آراتون که در بانی نیما. رزمورت داوی ماکنی کاملو که زده نتیریدون که ما. او گاراتون کنیم که خد و که بد و که زدگ در بانی شامد فرز باندی گواهی و کم. و دا هایی و سیسوه انسان دقار اگواحه کذید. و لو نشا اولا تمطنا علا آیونه هم و خشه و لطومت ما آواره براوت من من تسرقو ده دی بانده دل کلاه سرقی و ملاواره سرقی دلک دا شایده ما طمت تطوعو و تساکدنو ده دی موضیان دا مخیط دلو فلط بخصو را تا تمنی بو وحییم دی لارتا خفان او بسرون دی بسنگ لارتینی او کفوخشا زمونگا لما سخناهم علا مکانتی هم خامخا بدالواره براوت منگا په و د ديوانې م ماه د لانا سلهصقنا معهله لک نا هم موږ دي حالاک کړی او دا کناز د حالاق کوواي نه دو ما د له مصقنا ماانه حاصل متال کو لا ناو مونږ دي ک نوړ په زيبانې بلکل لذ ماق دونو ددي موض د مخک للو او نه د واپس ومن نومر رو هر حالشا ده ک اورو مونږ یني لر هناك ک سوال کو مندلله رافل خلک یا په پیداش کې د قل ل کار ناخلي اکثر زیات عمر الله رب العزت یو خو ممنت ته ورکي ممنتته عمر ورتول دا د الله را بلجت د طرف نیعمل دی دکنلیلات او سسلام پر خیر و په منتالله او منطالله عمرو حت نه عملو وو تاې دترین ها تړی ک دا عمر او ب او د هر عمل خایسته او مدا خو بترین سری د مومنانو کې او يوقع سر يغطج الله عمر جاك ورطيه الله رب العزة ومنكم من يرد إلى عرض للعمر لكي لا يعلم مبادئ المنشيئة سورة النحل او سورة هج كتير شبه وما علمناه الشعر او ندي خوزي لهم دي نجي لإصلاح في الشعر وما ينبغي له او ندي مناسب دلرا لا شيرون ويل إن هو ندا إلا ذكر مجر قانا ونسيط لقرآن مبين او قران شریف کارا د عین نور علی کلی دې و ما علمناه شیرا باندې اعتراض راځي اعتراض راځي چې الله عبدالعظیمو پیغمبر ته شعر او شعر نه بيشودي او نبي الاسلام خصوص مقبنی شېوي نه بيدیدي ا کسان یې نبي الاسلام د سلام یو دین ته مقیا فارمل عن النبي لا كذيب انا ابن عبد المطلب عن النبي لا كذيب د پیغمبر مازر او د نیمه انا ابن عبد المطولد و جدا مطولد, مطولد دوئن لغدا خالدان امان زم كو شيره لان نبي الاسلام تقول زخميشي بوان نبي الاسلام بو تقول لانوه حل انت إلا إصبعون دميتي و في صبيل الله خل لقيته حل انت إلا إصبعون دميتي تخنوه مگر يوغوته بي دميتي و في صبيل الله ما لقيته كمرجل بازالله فلالك و المخامة خشو داوود شریف نبی علیہ السلام څنګه خلک دي شي بیا خل العلماء د دین بیل سلام بلا اراده وی اراده نو دقصې د قران وتی دین خل العلماء د طریق زوی لیکي د اشعار نه وی لیکي رجا شيرونه کثار کوي او نبی اسلام السلام نور فصل اشاهد د دې طریق نو او د دې ویون کې هم ځکه یو ځل نبی علیہ په مخه ابوبکر الله تعالی ورته وی کتاب الاسلام وشيب للمرء ناهيا کفا اسلام و شیبو للمرئی ناہیاں، کافی دی، اسلام او گدا والی انسان دا پارا ینی گناہنا منکون که دا بس کافی دی، نو بکر رضی اللہ حکم اصلاح شیر دغتو، کفا شیبو والاسلام و اسلام کافی دی گدا او اسلام ینی انسان دا پارا منکون که دا گناہنا، تو نبیر صلات و سلام باب الاسلام و شیعو للمرء ناهیا او بکر تہ ور تہ تمد الله پیغمبر شیر فدوسی کی کفاء الشیعو الاسلام للمرء ناهیا ګوروالی او اسلام د انسان لپاره کافری معنی کوونکې نبی علیہ السلام څو څلو کو نیویلی اسلام بیا پسین دیه ور تہ اب بکر جل الله تن صلی الله علیه پیغمبر صد مبارک قرانی شریف کلی و ما علمنا شعرا یوند د شعر نوې په دلی اشعار مو پیغمبر ته لې خو دی نبی علیہ الصلات شاعر نو لیون ذرا من كان حیین لیون ذرا لیده پاراچ او یرولیشی من کان حیین حرها اصول کیوی جوان دے حیین مراد پدیده کی جوان دے یعنی آقلا للغافل سبتیر مدارکی کرتوی حیین مراد آقل لی اقل فکیوی للغافل غافل نوی زکا غافل کلمیت دے فشان مرد دے ژوین یا حیو قلب سن مراد دی مدارک تی کر کوئی چه داغس رجوانده دی که خبروانده کوئیگی اقل کناغسون او دا خازیرم دا معنکوی حیو قلبتن مراد دی اراغسون که زنده دیل یون دیزروانا او ثابت شوی وینا جنی دا عذاب پکاترو ایا نگوریدی انما خلقنا لهم دا چه پیداکوری مونگ دا پارده دی نما داغسون اعملت ایدینا که کریدی لسون زمونگا انا عامنثوي زناور پهي ددي مالکان هم ګدوي دي ول نله حال او تابع کړي مونډه سااروي د پاه د دي د له را بلج تا کړي اوور نه یو لسوو پلت کې بیانی شي راټنګه ی دارن یو غوا میخه چې کله لیونېشي نسوو ک به راټنګه وللی شيدارنگ یو و خ چې زنه دا انسان دپاره له را بلج تاي او ما شوړ ساار چې مکې ترانې سنووي دا لغرب د زنیتا د کړي انسانان کې د ټولې دنیا یو سلمي خیمه شو پګولېږي. په مین حاله رکوږوم پس بل ساری د دینه دی پاره سوريږي او بل دغه نه خوراک کوي، څو خوراک د په استعمالې څورلې ده لپاره د دوام لپاره. د لپاره لوی په وی کې منافی او فایدی دي او ما شاری بوت کلی د څلو چیزنه په وغه امر کې څې مارې نورې ډېرې فایده کوي. تر دې چې داغه اوس کین دي بیکارینو ولځي. اي دې شکر نه دا کوي وَدَخَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مِّنْ عُلِيِّ دِعَاءَ اللَّهِ نُورُ آلِهَا إِذَا طَارَتْ يَدِي إِمْدَادُكْ لِشِي لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ طَاقَتْ مَنْ لَرِيدَ إِمْدَادُ بِأُذِي دِيرَ طَارَ دي جُنْدٌ مُحْذَرُونَ لَكِنْ بِهَذَا الكْرِيشِي يَا صَابِدار بِغَيْرِ آلِهَاو لِنَخْلُقُ غَيْرَ, غير. اللَّهِ بَغَيْرِ نُورِ غمجن نینکی تالا را ویناده دوی، جی کنن منگا پوییگو، ما یو سرونا و ما یولینون، هاگا چی پټي او هاگا چی دی خکارا کئی، اولم یرل انسانون، ای انسان انا خلقناهو، دا چې پیدا کری مونگ دلران من نطفتین دیو نطفینا یعنی او ساسکینا، پیدا هوا قفصیم و موبین ترشول دی جگر ما را خکاریم اللہ پدین که جگر کئی دیخ پیدا زن تا گور خو پیدا دستیش نده، دیخ حسن بچی رحمتہ اللہ علیہ په مکه کې یو ځای ډیر په شو حسن بچی مولا ته فمي سلام دی که سلام دیوان وانه چلو راړې تکبر کې راځو کوتي اما عارفونی سماقوي جنې د شېما او سماقوي کمنوالین سلامونه چورو حسن بچی مولا ته فمي راځي چې در پېم ته سې شي ته وې اما عارفونی خو ځای ډیر خپې ما پېنیو یا بالکل لکې جنم راځي راته وې ما دی وای راځو ته سېما حسن بچی مولا اولوکان نطپ سرکه جیپ وب نه اوما حامول غضف اوورقط او نوي روس به دا و مورداره جوړي شي چې کله مړ بیا د پورې سفرریدي نه او دې په می کېته گندگو ګډیر ګندون چې تهون کې ګندګانې درککول پرې به دا ګې را کرد نو دته شو لا ورته دا خبرو ګا غ ډیررته کور کې اوسې ما ته خپلله کس لو چې د شي دا ممهبلای په م زړر تکبور کې تې شوشي موولې <محلی> رحمت الله عليه روح ته وڅنګ ډېر تا قوتې ګرځي. د کومې مندارې ما هم دغه څه ما ماته رسیدلی. شما نه خبرې نو څه چې موندنه خپل من راځله ترسيدي. مأمونی رحمت الله عليه ورته څه حقیقت د تاسو خوخه ما ویراته او خیا. ما هم دغه دغه په دنیا ورته د ګندګي وي، ګندګي بل نه جوړ شي. ګندګي د نه اوزی او خلا او ځ اوهونو هر څه د ګندګي پر سره. همدا څه بل کومه څه چې مختاری. هغه په دې نه ماته حقیقت خو په انسانه کی کټ تو شه دې کې څیر سو افاض ذکر کړې هغه تکبورو کې چې یو د اسما تي غندګی نه هر ورځ وزيره وزي په کوزه تي غندګی وزي په وګړو تي غندګی وزي په سترګو تي نه غندګی وزي په خپل کې غندګی په راتلاره په خټه کې غندګی په راتلاره تړیو څنګه تکبورو کې پیدا دې د غندګی نه دې وذر بلنه ما او به نه مونږه پاره یې نه مثال نه او پیدا کړی د خپل هرکړې د خپل پیدایش وایله مایو ال عظاما سوده کې جوندی بکی دا روکی و هي رمي د سره سره یو کار پر مې دې سلام ته وي یو زور اونته زو اون دې روکی راواز څه علاوه کې دغه سره سره کوي نه چې مداویته دا به جوندی کیږي دا دې کې به بجوندی شي الله په مې ورته ویا جوندی دې کیږي لره هغه ځد انشها اوله مره په پیدا لره اول بل و دا اللہ رب العزت فحری و پیدایش بانده کوها دے اللذی حغزات جعلی لکم که گرزوری تاثو لرا من الشجر الاخضر داها ونشنینا نارا اور فا اذا انتم منهو توقیدون فاس تاثو ددینا توقیدون بلوون یعنی اور لرا تاثو اور بلوون که اصل که عرب که دو ونیوی یو تا فرقیلی که دا دویم او افار ګره وی دا خپل <سؤال> بښنېونه وی په وګنګولې شوې نو دینه به اوربل <سؤال> شو الله رب العزت هاغه نعمت په دې باندې ذکر کی هغه دښنېونه مخه اطفار ما نه ګوري دي چې الله رب العزت دښنوونه نه دي لپاره اوربل کړي یا بازو را ماو یا څه پښنېونه ده خاص دا چې کړي دینه به اوربل شي مشنېونه دا انسان ته زین کینرالي چې نه وسنګ اوربل شي پهلې ور او چې کی اور د دینه خلک بلي ان دې هغه ذات سره چې په ماوات پیدا کړې دي اتمانونه او زمکان بي قادرين قدرت والا على ان يخلق مثلهم دا چې پیداږي په شاندې مين مخلوق <تصفيق> به شکل الله قدرت والا دی دا الله الخلاق <تصفيق> العليم هولې پیدا كون کې هو دی یقینا حکم دي الله تعالی کې راجو کې دې يو سي اييه کو له وو كون پر كون پسوي دې ته شان پسوي فسبحان الله فس باكده هم غذات لرسنه فاكده نفرته باكده فسبحان عن العجز والشرك فالده ده تمزوري و ده شريكنا حق ذات فلاس ده حقك ملكوز و كل شئين فاس جاهيد هده و سيزن و اله ترجعون الله رب لده ثبتا سوافت خرشين بسم الله الرحمن الرحيم سورة سوافات مكه سورة ده قرانی شریف په ترتیب کې وو دیشم 33 نمبر نیوز په اعتبار 44 نمبر دی نازل شوی دی رسولو د سورته انعام نه او مقتی د سورته لورمان سوره صافات مکیه سورته دی پرتیبان وو شم نزولاً جباً بعد الانعام قبل اللقمان ربط ده سورة ده مرد كي سورة طرح اسمي ربط خدا ده اي الله من تحقوان مضبوط كي لك ده صاحب ياسين او صغف صغفاني خفل عبادة ده پارم كي ادره او آمال لكا ده صحاب صاحب, صاحب پرنگي من تنصيب كي او دره دره من جنت ده أوليهي لك ده مومنان بندگانو مانوی ربطه مخی صورت کی سوری یاسین کی نده شفاعت قحریوه این معنی صوت فزدور بان اخلاس اول نیشی کولی بپده صورت جو استرقیده ده دا مخینا دارنگ مخی صورت کی ختمی که فسبحان اللذی بیده هی الملک فسبحان اللذی صری ختم که بیده هی ملکوت و کلی شی دا صورتم ک ختم د صبحان رې ک لزت یا ما یو سفون د کشي مخکې صورتتون په تذبی ختم شو دلی صورتت کې خام هم به تصبی باندې وي دا مخې صورت کې دویل من یو ظامه داړي کې به وک را جووندي ک نودی صورتتکیم د کاترم ضختته اعتازو ان کارڅه نمبره یاد کو اِذَا مِتْنَا وَقُنْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْغُوشُونَ <سؤال> دارن مخی صورتی سلامون قولا من رب الرحیم عطاوان عیاد کی نجیس صورت ایک نمبر عیاد کید اللہ رب العزت سلامون و ذکر خیف انبیاء لسلام ماندی امتیازه صورتان صورت ممتاز به وقایع زړه اسماعیل الی السلام په دې صورت کې د ابراهیم اسماعیل الی السلام ځبه کول هغه ذکر دي دا ران صورت ممتاز به بیان د واقع د تولد ابراهیم الی السلام چې قالب نو لهو بنیادن دی هغه اپار لوی آبادین جوړ کړی وان دارن صورت ممتاز په بیان د ذکر د قدو چې یونص علیه السلام پر الله زرغون کړو وان متن علی شجره تمیه الطین خلاصې د سورته صورت کې ایجز د هغه ټول شی مخلوقاتو ایجز د فرشتو او اجز د نه انبيیاء علیه السلام په صورت کې ذکر شي او ورسره ور سره په صورت کې ایجز د جناتوم ذکر کیږي د پیرانو عاجزين هغه هم ذکر کیږي وجہت از میرے سورۃ سورۃ صافات اور تذکرہ لیے کی کہیے کہ اوصاف الصط ذکر کی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوں پندات پنند اللہ بانڈی عام مہربانی کیڑا عام مہربانی کی لیے ذکر کولو دخت صفات او ذکر کولو د حالات انبیاء علیہ السلام خصوصی مہربانی کی چاہتے اے نصیب والا کر ملا وصحافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکران دلتا بعض علمان ذکرکی دار دلیوانا صفات دادا ملیسو دی تاکسنگ قول عبدالعی ابن عباس رضی اللہ تعالیم الله ابن مسود رضی الله تعالیم او سید ابن جبیر سو مجاہد و قطع دادی رو قول داو که مراد دینا فرشتی دی وصحافات صفن شاید دی ها فرشتی وو قسم تو قسم چکرد اللہ رب العزت کو بارک راشی معنی شاہد گواہا و صحفات صحفان قسم دید آغا پرشتو معنی شاہد دی گواہ دی چې پرشتی تصف جوڑون کی دی فصف جوڑون سرا اینداللہ عبارت دی پارک فضا جرات زجرن شاہد دی آغا پرشتی تی زجرات زجرن یا خدا چروع اغزتون کی دکا فرانا پرسختی یا زجرات زجرن مراد زلی ابن عباس ته فرمی هغه شورون کی د وریال زفرشتي عبد الله بن مسعود ته امدا قال زاجرات هغه د شوری را شوری یو زینبل دیتا پر زینبل دیتا دا فرشتي ته مراد دي دریم قول لري چې مراد ته وین زاجرات نه مراد شورون کی د اسمانونو نه هغه فرشتي داغه د دا د اسمانونو نه شوری او دریم قول لري دا داصفت د دا دا مجاهدی دودې یا دې کثرل لري چې د وجود د مسلمانانو نش پتا دیه ذکر شهداه پرې چې لسون کې ذکر د الله رب العزت یا اذه حکم د الله دا ټول پې ان الهکم لو واحد یقینن اله ذات او مغارص اله دیو رب رب السماوات والارض رب د اسمانو د زمکه اغا چې کومې د دې کې دی او رب المشارق او رب د مشرقونو و رب المشارك قرآن شريف كيه كلا مشرق مفرس ذكر شي كلا مشرقين و مغربين تثنيه ذكر كي كلا جمع ذكر كيه رب المشرق والمغربي سورة مزامن نهما يد كلا زياق ذاكي مفرس ذكر راب مشرق او دوم مغرب ديك او كلا تثنيه ذكر شي لكي سور الرحمن هو اللخهم يد كي رب المشرقين و رب المغربين فبي اي آلاء ربك و ما تثنيه ذكر شي مغربین او مشرقین دریم کر قرآنی شرید کی جمع ذکر شی علاقہ دیزے کی نور زوین کی مشاریق جمع ذکر دار اصل کنے کی مفرد ذکر شی نمرات نمدق مشرق او مغرب دی مشرق نور خاطر طرف مغرب نو پیوات طرف کنے کی مشرقین مغربین او مغربین ذکر شی تسنیہ مبال یخنے او دگرمی مشرق تن مرادی او د یخنے او د گرمی مغرب تن مرادی مشرق معنی نرا قتل زئی نو ګرم کې د یو ځای نه رااخې چې رم کې نور ج دغهې د س نه لاړې ل راخې دي او یخنې نور ک دغهی ځای ناخې دي نو دا گرمی او د یخنی مشریک او مغرب جدا جداوي د نور خه ځې د نور پیوا د جوای جوداوي کله ک جمع زی تر شي نه چې کله جمع زی ککې مرات ته نه د هرار ورې مشریخ دی درې ته و شپتهه ې یاکم او زیاد دینا بر اختلاف په هر اوور نور د جوای جو ځ نه راخې لږ لږ پر په ک او هر ورځ کوی جدا جدا زيباند پريز نن غوړ جواب مفصل اگر چې شرم لږایمه اونور جوابونه پیری غوړ جواب اندخدای کم کې اثر ولما دریږي ان از یی نص سما ادوغه یقینم خیر فکر یم موږ آسمان د دنیا زینت nil کواک به خالص د ستر باندی وحید من کلی شیطان مریض او حفاظت ده داهرو شیطان سرګشنا ورته وی د قطارته قص ذکر کړی قلی قتیم نجوم لسلام سوری دری فیدو دا پار اللہ رب العزت <سؤال> پدا یو زین طلی سماه، اللہ پا دیبانی اسمان خیب سکره دی. دویم الله رب العزت پا دیبانی شیطانان پا دیبانی رجومن لشیاطن. دی شیطانان مشتلو دا پار اللہ رب العزت پدا او دریم نمبر الله رب العزت نور یحت دیدی حا. پا دیبانی خلق رناده او لارت مومی لکه صورت نالک مختی ترشیو و بین نجم هم یحت اذكروا بني بلال بهمومې نه لولي تپورنم د دې کو دریو باندې او حفاظت د هر یو شیطان مارب ترکشانا لا يسمعونا بيرمږي کي خل الى الملائ ال اعلى عرفت وجت يها مجلس و جت تا کي پرښتوم مجلس دې ويشتهي له مين کلي جانب د هر طرفنا د خوران رټلې شي او د لا پار عذاب وي امشا مگر ها سو خطت اصل خط و فلکی اشتر دی تونگی تا هم. یری تونگو اوهی منت اللہ اندغوت باقسنا وغرو کی پا پتا خبر او په سویشیده پسی شیحابون ساکیب آنو شغلا ساکیب بلا. تفو سکر دینا آئی دی دی دی دی دی دی دی یا حاو تو کمونگا پیدا کری دی. یه تینان پیدا کری مونگ دی لرا یو منع مجاہد رحمت صلی اللہ لکری من اول خطا نه چا په ګل لازمي جزو ده انسان په پیدایښت کې خطا نور جزیاظم ته کیونو د غنن پکېو ولیکنه اکثر په قرآني شریف ذکر د خطو د قاورې کړې ده دا معنی مجهز کېږي دا معنی قدس رحمت الله علیه کېږي لازمنا مراد یې یقینا کده لازم د خطې د ویل کې چې انسان بلا څو سره انفیلرنت کړي لغناټا او مفتی فیو سورت یې ذکر الله رب د سرمه د خلکنا منسل <سؤال> سوال من حما امس نمسونه منه سميته چې پويکلونه دي والله ربر عزت دا خطا چې کله جوړه کا بیا د وخت پر څیر نه قصې پرتاوه چې خپل اخنا بل عجبا و چون بلکې ته تعجب کې او دې خنداګا نه کې سو مانی دي یو معنا بل عجبا ته تعجب کې ته تل کو ته ویل کړې بل عجبا مما نزل عليك القرءان تعجب کئ دها اوسنا چې پتاوانه قرآنی شریف کې څنګه پا ذکر شوه دي و هم یو خارون دی په دې باندې خنداګانې کې دې پڅټو دي کئ اې ندی له اوسنا څخه تعجب کئ چیرې خبره راځي خبر د عجایب خبره قرآنی شریف کې ذکر کړي او هلیست کړه چې ولایین قضې عجایبه مشکال کېږي چې حدیث او قرآن کې ذکرو د قرآنی شی عجایب تر عمر پورې ختمې نه تاسو تعجب کی په قرآنی شریف کې او وای سرون دی خندګانی کې په قرآنی شریف باندې موږ هم قرتبی کې لیدل زه مانا بلا من تک دیبهم تو تعجب کې د دې تکریبنا وای سرون منکا دی تا په دې خندګانی کې وونکی تو تعجب کې چې د خلکو د حق بیانوم د الله کتاب بیانوم ما صلاح نه و ترا کړی دی نو تو تعجب کې داخله کولی دومره سریه حق خلاف کې او دی ساری تاجب پس ان خند آگانی کون کی دی نامانا تذکیر مدارک امام نسیفی رحمت صلی اللہ علیه کری دا دره مانا تذکیر مدارک امام نسیفی رحمت صلی اللہ علیه یادام کری دا بلعجبتا من عمر البعثی ستاجب کے دا پورتا کی دلو دا آخرتنا شدا و سنگا حالت و سنگا و پورتا کی و دی سوچی و وید خرون من عمر البعثی او دی خند آگانی دی قیامت پسی کئی سات سر س وه اذا او کله چېې ته پند وورړ شي لای کون د پ سییت نه اخلي لاکرون مانا م تنل کوي لا یقبلونونه ضا وااز بلقرورآې دی واو تییت نه قبلی کلی چې دي تووازو نسیت بلی شي پهقرآې شریبانندې بلک خنداگانې کې کله چې ونی دي یو موجزه ی ت کیرون د غېته سوکې کوې خنداگانانی او وای دی نه ا دا مګر سدکاره کله چې مړ شو مونګه شومونږه خاورې او اډوې نهله م اوسون مونږ خاامخه پورته کولی شو او پلاان زمونږ اوولینې او وایه نبی السلام اوانتون دا سرون او تاسو به جزز سري په نه ما جرتتون واحدده په لکنويګ دا چې غ یوه زجرتتون واحدده هسې ذکر کوي په ان نه ه صحتتون یو چې زې او پهې سره ټولو راغونې دللبوي او رواه المانی امام نوذر رحمت الله او مدارک او قرطبی ذکر کوي مراده دین هغه عظیم شپې دی دا هغه وایي یو غیر اون دی وشلې ګوونه چې ټول براغون شین بس پرې واقعي انزورون ګوري وایي به دی هي اساس زموږ لرا دا اورت د قیامت دا د اورت ته صلیحه هغه دا دی تبوی دی شي د اورت ته صلیحه هغه دا چې وایي تاسو پاغې نسبت درو کوونکی او شروع ل دی نه زلممو ازوااج هم فرې ورتووي ی نیوقالو اوګلی شي او شروع ل دی نه یو ځ کې هو کتان ظالمان دي ازوا همم ازوااج هم یا خومررات ظاهلی معنی خدا د دي ښ همم موکو او سړی مسلمان کافر کرد دی او د مسلمانه دا نو بیا به کوي چې لکهکرونه تو کافر نو دا اخ د دا نه هم سره یعې را ولی شي ازوااج مع تنزيل مزريقي قال صلو الله باندې قطي رحم الله عليه اشباحهم دي دي پسند خلک هم عقيده خلک تاسو چې مشرکان او مشرکان پرنيخره کې تا عقيده یو شان دی واه باغي را جنكي درنګ كثير مانو تنزيل مان کړی دا اشباحه من اتباعهم دي هغه ثابتدار خلک مشرکان فقلم راولي ورته دي هغه ثابتدار خلک هم راولي او درهم کوځي امره به باندې الله عليه ذكر ازو <الزواج> اصل تاسو کې افرانګن یولګي ملګری ته هم عقیده خلقته نه هغه هم دې سره پرتګول شي او درې کولدل چې مراد د دین حقیقت دي چې دوی سره د پښت مشرکان ني وي او هغه یا بدون چې عبادت کولو نه و راځم کړی شي سبحان الله نه عبادت کولو فحدوهم پتنی وب شي روان وب کړی شي فلا الاجهنم تا وقف و هم انهم مسئولون الله بو خود را وې دیلره یک نه دینه تاسو وکولئ شي ما لکم لا تناصرون سي تاسو را چې تاسو یو بل امداد نکئ کولای تاسو مدینه کېل و تاسو من د الله علیه صل الله علیه نصره سریسین کې مخکې کرو دیویل زموږ علیه شی زموږ به امداد کلا ورته فرمی ته تاسو سره امداد کوئ او سری نو یو به امداد نکئ کولی بدل نشي هغه بلکې دی با فضا اوردبان مستصیمون غاړه کې خودون کې او مخامق به شي بعضدي په بعضبانې ی د ساون تپوت کون ک بلنا و بهه کوقی نن کون کووي تاسوپ تاتونونهنا کرادل بمکل مونته عنین عن ین یو منقط تع رحملهعل کړي ده ان توري خل خیرري تاسو مونږ ته د نقيي په جام ک راستري او ځان م لا ت ډیر مې کمرنني کامله پول او مونږم د صلارري نهواړو دو ماه د مين ناب سر دي الله اوثه خي ده مین نمرادل ته قسم معنا دا چې تاسو کوم متقصمون خوره درای موږ په قلال نه غوږه تاسو د بچمو دادا قصمون او قصمون مراته قاله او تاسو موږ ترانه سنې کې کولې درې معنا چې یمین مراد مجاهد رحمت الله علیه دې کړکړي چې دین سره به تاسو مون کرا خپل ځان هم مراته دې دیندار سره دې نكمل سره یو وو نو موږ تاسو ته خبرو باندې ی تین وو سلوره معنا یمین دا کې نایز قوت او د طاقت اصل یمینی خلاف خام اکثر خلقو خلاف کی زور نعمین دا کینه له قوت او طاقت نه تاسو موږ پر زور روانین دي سیلاینم اړولیو واي باور دې بلکې نه وی تاسو خپلمو نه نه نو موږ لرا په تاسو باندې من سلطانین زور بلکې وی تاسو خپلان قومان داغین یو قوم ترکشاک سحتا لینا قول ربنا واستب تشیدا قوم باندې وینا درګږمغا یا په او لت به نهنمرات پهدي دی ک فجر دی بسمونږ نهجد تاام دی اومون ته پې غمبر کتاب راغلو مونمون منلی اوسمونږ د پاار دوزشته یا او لورهې دا رات عذااب د داذانا بس باندې شوي ده یېنمونخان مخال پهتونونکو دی ل را پهوينا کوم ناکناغاون بیا وروي ګمرانو مونږ تا اوصللا را ی کن مونږ په خپله ګمه او ته مرا موکو پخله ګمه وو په تیکن دي به پهدا اورض باندې په ازاد کوا مشترک د کار کو کومګه به مجرمين په مجرمانو باندې وجهه مراد قديده کې مذريزه كرکړي به كل مشرکین وال جرم هو شرك مراد قديده کې مشرک دي او ټول الوي جرم هغه شرك دي د دقق زکار کومګه یعنی په مشرکانو باندې يکينن خو دي اجازه دي لههون کلا چې اوبه ملي شو لا اله الا الله يستكبرون میک د وی بل الہ بل مددگار مگر صرف یو الله رب العزت یستكبر دی با تکبر کولو ځان یې تلوی غړنو لږه نه تویی تا تم کیا هغ حدیث کرا لې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیلو لا یدخل الجنه امن فی قلبه مثقال ذره من کبرین هر ها او په جنت داخل نشي دغه په ذره کې ذره برابر اون کې او تکبر یا مطلب خدای غادی د هم حدیثونو د اصل ذکر دي مراد دا سړی وړارک جنت ته نه داخلي کیږي که ورجن بلکې مخې وبساووري نویاب دي جنت ته ځي کوم کله لمرځ تکو لایق کولو جنت معنا هميشه د خارو به جنت ته نه داخلي کیږي خاصو چې دا فرضه کې ذره پر د توحید نه دا کوم چې د تکبر لا اله الا الله یستغفر التوحید نه تکبر کول دا سړی هميشه خار جنت ته داخلي او اول بجی این نال <سؤال> تاریکو آلیهتنا ای خامقات ریدون مونگا آلیهت دون مجنون دو جدا وینا دو شاعر و دلیونینا اللہ فرمی بل جا ابل حقی بل کرا تلک لی فحق واندی حقی تبصیل فرطبیدو افوال <سؤال> دکر تلکی حق نمرا دیا خطوحید یا مرا دیا قرآن شریفا او رشتیا ویدو لیگلو شوو یک اینن تا سخامقات رکن کد عذاب ترنا کی تدانیش د مگر ده حق چې وی تاسو عمل کوئ کی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص شي وی ورته تفسیر منځه لري د کرکړې مراد ځین موحدین دي د کومقې ذکر د شرکو شو نو صرف نه مراد هغه بندګ مخلصین نه مراد موحدین دی دا که څنګه 파ره دی رزق معلوم رزق ګوی معلوم یا مقرر فواکین او میوی اصل یو فواکین دی زين سماره دي سماره تو قواکی کلمہ گن فرکو نکی سوک ذکر کی سماره چلی لاکم شنه میوی کی وی دی تویل کیلا کان ګور کې د امرته کې د ستونه او قواکی چری ویل کی او چیمه وتا تک څنګه دا بعده مده زموږ خلک زين خپل علماء د سماره هغه میوا چې هغه اصل خلک د ځان مریضولو د فارم ځان په مو کې دی د فارم سماره او قواکی هغه میوه لټل زو دي چې سره خپل زان ما داولې مقصد نوی طوقان د فارې او فری کله څنګه بعدا مزاج وینې څه دی. او دیبا مکرمو عزتمنوی په جنات النعیم ویلا په جنت د نعیم کې تک دنیه مزلونہ علا سرورین په تخصیم باندې متقابلین مخامق منالسي یا خدا علا سرورین متقابلین دی او په تخصیم باندې مخامق ناسي زم کله در دا مخمخ نه استه د دې په صحواکې حدیث ګراتن مې له اسلام پر مه له یو جنتی پزګي براشي زم ما ها دنیا کې ځای نه نظم دا غو ملاقات لاوم جنت وي د دې چې جدارای شي د بل <سؤال> جنتی پزګي هم الله دارا ونی چرا دا غو ملاقات تلاشم د دعاوو غوږو کې جدار خواہش راک دعاو برابر روان کیږي دی وخت لري ته ته ټونکو په حکومت کې په هوا کې بر دوانا ولخص په هوا کې چلي ملاو شي او دا تختونه په هوا کې دی بخ او بیا برابر دي څل دیو په تختونه واني نه هوا کې بلته مخامخ نه او که شپه به لګوريږي یو دوا کواله هم ګرځوي به شي پدې باندې دکاس مين ماین حق شرف مين ماین د کینونه دکاس نه مدارک ذکر کړی د اخوش رحمت الله عليه قول كل في القرآن بمان پویل خمر سره چې قرآنی شریطه کې کاه ذکر مراد دې نه شراب, شراب, شراب دي چې دې شراب بوي همې معنی د دنیا شراب کو بوتل او کوي چې قامت په جنت دی والله رب دې دې لپاره چینه شراب روانه کړی وي دې معنی کې نور لذت للشاربين په جنت او د دنیا شراب کې سو فرقونه دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دې دنیا شراب ته اوس کې یو توجه کې په دې کې نشه پرتې وی چې سړی سم راټینږي دونکو په ځان باندې کوي ګنا دریم په لابلای نه باندې په ترمیم د دنیا خراب کې نقصان وڅه دا تر دې انسان باندې پدې واجبند راځي چې په انسان ته دریم ول انسان ته چې په دې باندې اوږه نه او مرضی نمبر نقصان کې هغه ده ول انسان ته چې په دې حاله یو غره دې ته کېږي سره پیدا کېږي او د شراب دې ټول هر څنه و بزی و ا دک تین دی خوان دین خولی وی لذت الی شاربین خواند سکون کو تا لا تی ها غاولن نغوی پدی سر درد ولا ولاهم انھا یمذقون او نہ بزی تا دینا الٹی ور کی ورتن کی وی یا غاولن معنی وجه البتن تو لیکن نبال چھا می دخیت درد بو تکی نی وی یا سربانی وی دت دی و جنن ولا هم انھا یمذقون نہ بزی تا الٹی ور زی او ابن کسیری او مانید مجاہید رحمت اللہ علینا ذکر کنی جن دفون اصل که اللہ صدر اگو اقول اگم دیدی اگو اقل بدید پر نیدی بلکه سوچ دی این حال تیوی پخل زیبان دنیا شراب و سردادی اسللل کی دی و این دو هم او دیتران قاصرات و طرفی اگو بندوون کی دنظرونو گو بی یعنی پخاوندانو باندی دغه دغت و, و سرگو والا بو بی قاصرات و طرفی دی اصرات طرف بندون کې نظر یې نه په خاوندان باندې سپیر مدری ک امام نصیر رحمت الله علیه ذکر کې منا قصور ان ابصارهن على ازواجهن دي بقل نظر په خاوند باندې بل طرف ته وګورینه سره په خاوند باندې نه مي نيوي او دار زنانه خاصه د دقه وي د طرف په خاوند ترینه ماته بل طرف ته ميلان کېون شي وي په جنت یې نه بل طرف ته ميلان کېون شي نظر په خاوند بندون شي وي ذین عینم دغه د سترګو لابل وي غټه سترګو نه هغه زنانو کې بینه زیات وی کنهونه ګویا کدا دای زم مصنون دای زم هغه نه مصنون بندشي وي ستدشي وي یان د پتی وي دغه مراد اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته سیل کړو مراد ها انډ مراد تول نه دا بلکې القشور الرقیق فی وصف البيض هغه د عید نننه چې کوم نریغون د چلکی وي نرمه منږي او انتهای نرموي د په دې جنتیانو حاضرې ان دې نرمي او ان دې خسته بي نه بیا مفهمي د مراد مقصده چې کمه هغه کیدنه نريبه د کتاب کې هغه چلته کوتل تهوندي وي ولته زين کې سوال راځي د تلکريزي کې دات سپيني دا کوم چې هغه دا د نريبه په پردي وي او رب الله رب عزت جنتیګورو چې ذکر کی الله رب عزت لولو او مرجان سره او چې سريوي ما لغلی خوٹریوی عام تور باندې معرس رجب الله صلی الله علیه و سلم خزی یادادله وتکیږي نوای سپینی خلیبی وي یا به تاریخ دی وي تصدیق علما دا کوي چې ډیر عمل ته ځاني کوملې وي زہ حاغی د فارس تاریخ دی بوي او سو کوینه له کم مرتبه کوي حاغی د فارس سپینی به دغه ټول علما او دار دروړ استموي سپینوری بوم وي او سریغوری بوم وي دغه ټول علما او دا اصل لا طبيت پوری اووځل کله چې څنګنګ خو هي د وړاندې تزم کې اچا کومې خو هي نه هغه بدیدې پاره وینم د لورم په لاره دی ادل کې څنواله دوي د جکل څنواله ۳ څنوالې دی چې په اونډه کې لکه ور سره شروعاله وي نه هغه چې څنګه ځي زده جنې پیوري سپین او ۳ دی غوې چې دا ها را بیس بیسون دا مګول سره شې بنده شې حالاً د کلکټي کمال سمره په هې فارن سره اګه کې جننه پرتي دقا صدا و فحفاظت ترا یعنی ساتلیشی دا غوری فا اقبل بعضهم از مخامق وشیب بعض دین علا بعضهم فا بعضهم اندیت تسالون یو بلنا تپوس کون کی قال قائل منهم او با یو با یونکی ددین اینی کانلی ترین یکینام او مالر ملگره دنیا کی یو قولو اینکل من المصدقین ویل با ها آیت خامقا درشتونی یا نماو ذکر هغه خبر کې راغما ته څه دي که خبر کې هغه دا خبره ایزاب کن ترا ایزاب کن ایزاب متن وکنا ترا باندې کرای چې موږ وګا او وګا ثوري او اډوبي اننا المدینون المدین ما نه مجاهدو سلیټي محاسبون اې موږ سره بیا حساب کولې شي ذره ذره او دینونو بیا موږ سره حساب دې قالوا ذلك هل عندكم ايت ازموت بلون لا خبراتم کی زیورلا داملګری خبراتلی دیو یا اصلما کی کلا لاټی فتولا فتخبردار خبردار شي پر او فصبح ویني د لراتی ثوان یقین پر مز جهنم کی واي بید الله قسم بالله باندې ان کی تال سر دی نزیوا چلا کړي وي ان مالرهم ولاولا نعمت ربي کچری نه وي نعمت دربه ما نعمت نو مراد پورتو دي کرکړي دي یو توفیق دا اللہ رب العزت دا طرف مدنی کو تا نعمتی دویم اسمت من النار دا نه نبشکی دل درم دکور حلال جنت, جنت داخل دل درم نعمتونی یو دنیا کی رات نعمت احسان کرو چلنکی توفیق ترا کرو دویم نعمت رابان داو کو تا جہنم نبشکم او درم نعمت داو کو چلی جہنم تا خلکم نعمت تا نعمتونی نوی مقام خواب منل من المنظورین دا حزردون کنا ینی جہنم تاک ا ما نحن بميتين انما ملگیدنتی الا <سؤال> موت تنن اولا مگر مرگ اولنی و ما نحن بمعذبين انما زادی دنتی پس الله مرګو بزنای کرا ترغل <سؤال> مرګیشتی یکین درخه <سؤال> همخه سنیدید لویان لمت ذی هاذا الله لمتدا قائمین لمت ذی هاذا فرد دې کامیابی فلیا من العاملون عمل دو کې عمل ته اونکی قصو د کامیابی غوړن فتیار خن ویلاوی خامخه عمل دی ورله او أذلك خيرون أيضا غوردي هم شجرة الزخون يا وناد الزخون ان جعلناها فتنة للظالمين لكي ننقرزولهمونغ دا فتنة عذاب دا فارد الظالمانو انها شجرة نيكلن دا يا وناد تخرجو في أصر الزخيم في روز دا في ميزة جهنم تلعها كأنه رؤوس شعاتين تلعها يا وغون كي دا هغي کانه او ګوې کړه رحس شیاطین درونه د شیطانانو دی ونه ځقوم د شېوی بیا خپل د ځقوم نبی عليه الصلاة و سلام فرمایلو د دومره ترخونه کړه وین یو د کم کې جهنم والا حاز پون دی کبین لک زره برابر پزمک تر افری او تل هر چی د دومره ترخوالې شي د ټول دنیا کې د دې سماله ولی دومره یو ترخضیه کړي جهنميان وی الله ربو دویم خووج دا زکمې خصوصیت تف منظرریدي کر کړي دا دی دا چې سریوم روړري هاغ مره له پن د زیات ای کو جهنان دپرهه به ووم نه وي در خصوصیت زکم د وې دا دی دا چې ته روخوري دومره غه طه رااک دومره د به دررن به وړي جانم چې دی یو چک نه دا جمیاخلي یو چک به تن زکم داون هم د دی غ سون ک ي تفت منظرریدي کر کړي دا په طور باندې وي غردونی مونږ دا فتنه تن یا خو فتنه معنا عذاب دي نه به ځلمن قراتې موږ آزاد دي دین او لارې فتنه مراد پدې دي امتحان دي امتحان داو چې کله نبی عليه الصلاة دلی دې وني ذکر وکړو ودي خنداګاني شروعږي دیل ان شجر تا لا تموت فنار ولي خو شريف اور په نظر اونېږي دا چا ویل کې په اور کې برابرني د بوکی د غوږیږي مکافر خنداګاني شروعږي یو طرف نه دی لاوي چې جهنم دې مرتبه ګاڼي وبو پکې سوي د هغه ښکل فن د انسان زم راګرم او چېرته بیا ونه کړي هغه پیدا کېدلی شي د دې څنګه غاني چې روضي الله ربو د قدرت څخه څنګه غاني شروع کې او اقل تربي برابر والے کولو الله پرمیدا یومنا دا جراګونیږي روزي پمې د جهنم کې ټول وها اونچی د وایي کدارو اوسو شایطین سرونه شه سنان ودي یا رؤوس شایطین څخه تپې تپې ګرځي مجلې رحمت الله یامن کې چېې یون دا حالته خلک غو شایدډروشب هو نه ده او هغې ترغوو شایدین خلک ووي ماقبواري کې ج ح سره تشبي ورکي ات پسوي دو پل تیر پرتويزی کرکی دی اصل کې زلته تشبي ک دی په بوالي کده او بواري ک ج عامطور باند د سکوریواري کې فرشتت چالزیې نه دي او خکوواري ک فرت مشهوروری دي خلککووی س فرشت نه تا تر دغ چا پرلزې نه دي چې ک ن څنګهدي مشهور دي او کوم بوارې دی نو چې بتیو سو وک شیطان یو څنګه ب کلکه د شیطان نو شیطان هم چلیجللی نه دی او بې کې تشبي د شیطتان سره ووررکې کېږ ل د تشبي په ب کې مرات په وخ مخه خوړون خا ک وي د دی نه په مالی وونه پهته کوون کې بهوي من هلګتون ددي نه خټې دې زپونهوم بیا انلهې ک نه د پااره د دي ها پهې زپو پر پان دی لشاو بن خامخات کل بوی من حمیمن دا گرم اوبونا گرم اوبو سنگا با گرم اوبوی ونگرم اوبو یو من غصاقین ها غصاق رو ساغذ کرا روان جا ها غینا مسکی یا صدیدین حاو بین زوی دا غینا بس کل که خدا سو بو تفتیر بیزاوی زکر کری دو تا مراد یقصو امعا هون ها گرم اوبو محمد کرا دی و سو قو ماءن فقط توع وجيب الجمره جری او کوله شی چې ګلمې ورته قطعا زر درلیکي او درګومې او فلانه به کنه هر طرفې دی بیا یې کینان راطل دی خامخا جهنم ته دی دا خوراکونو به خا جهنم کې نور راځو نه یی کینان دی مونډلو پران خپل گمراهان پس دی قدمونو تریکو داغه پس یمراون لونکو منډوونکو تا کی زرا و کیرو مخې دینات سره د دی نه هغه دغه چې گمراهو دی ګیرو مونطری یی راون کی بس خو غراسترنګ یو انجام دی یی راولو شو یی نیتایج دی یی راولو نه پایداوار نه غستم الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله رب الجد قاریت کړي شیوی هاغه د دین په شي ولاقد نادانا نو فمن فلنعمل مجيبون تهجسره عجزی ګرو مونطانی وعلیکم السلام سمزیه ذکر سوره قمر 10 نمبر آیت میښتا او که رب انی مغلوبون فن تفسير ایرابا زکم زوریشم زما امدادو که دارم سورة نوک چک اسم برایاتی ها آجیزشتا ده که رب لا تظر على الارض من الکافرین دیجاره مفتقه مونگا قبلون کیو نجاتور کمونگ دتا او احل ددتا من الکرب العظیم ده ها جبراحت لوینا و جعلنا زوریتهو زر یلو اولاد د خپل باقی د دی باقی پاتې دي دن کې ورثه پاتې دي دن کې خپل باقی نه ورثه پاتې پاتې دي تفسیر علمانی امام المسلم سره ذکر کړی دی واچنته ادمی ساينی ویل کې ذیم اعظم زکه ذیم زلبانی نسل بیا د جنا قورشه ویدین او نسل قورشل دا جهان د کوم دا نوح علی السلام زیو دت ابو سودان ویل کې ده د روان ول اکثر مشرک او معارف طرفون ته ده دا هیندود د ځای لپاره ډیر چلي زده هم په اولاد کې راسته ده نو له اته نن هم ویل چې او samt samt تا اول عرب ول فارس ولیکې ده د عرب و پر او له فارس والو کلار اکثر چې عرب فارس روم دا چې زده په اولاد کې راسته ده درېو نمبر او یا پس یا پس دا ترکیلاکی یا جو ماجو جو نو ډېر خلک دا بیافت پیدا شوی دا د نه اولاد تر ازي دوی وژن لا قومي گر ظلمي اولاد له باقی جیند نه بهرته باقي نه تلهم خور شي او پرې خل موږ زکر د پخترنو ک سلام اتیا دي بنو له سلام پر مخلوقات ک د غلطي بدل ورکوم او مونږ احسان ته اون کوټه او دا د بندګانو زمون مومنانونه یا اگر څنګه ول اخرین نورات ایمه د رسونی خلک و ان من شیاه له ابراهیم کی ګینن شیاه عبد الله میاباز په پرمیشی ته ایمان من اهد دینی دي د دې دین والے کسانونه خامخ ابراهیم علی السلام مراد دنو علیہ السلام دی دین والے اسلام دین والے هغه ابراهیم علی السلام او مجاهدوی شیاه معنا در عالمین هجي او سنتي دغه طریقه باندې روان ديونکو دغه پلاره باندې روان ديونکو ابراهیم علی السلام یې جا یا عربه په قلم سلیم دی چې عبدالکورو روح سلطان په قلب سلیم څنګه ته ویل کېږي یو قول ستیر ورته ویلي کار کول موخلص ومن شرک او شک کې څنګه دې جدو صفایي یو د شرک نصافی بین د شک نصافی هغه ته قلب سلیم ویل کېږي او د ابراهیم علیه السلام اوږه تفصیل او زموږ په نړۍ هر مؤذن صفازره هم ته قلب سلیم ویل کېږي اونو راقوال فاکه مختی کرشی و تفتیحان دیتا. کلی چویل یه بیهی بارت بلتا او قومتا مازا تعبدون تاسو لسیشی عبادت کوئی ایف کن آلیهتا آیا دا دروغوی آلیهات جو کلی تاسو دیلارا توریدون تاسو اراده لری یعنی دا هاگی دا عبادت فما ظنکون فسده خیال تاسو گرب العالمین فرد فنظرن نظراتهم في النجوم تسيكت الفكتل ترا بين نجوم بسروكي يا تحقيق دستوركي سترو ترسه او قتل وقال تسويلي اني سقيم يقينا ذي ماري ما اني سقيم يقينا ذي ماري ما دستا زين کے سوال دار از ابراہیم علیہ السلام درووی دی دی کہ ابراہیم السلام بیمار نو او دے دانتے وے کہ یکی نن زی بیمار ما، نیوغوی علماء دا ذکرکی اصل <سؤال> کی، اینی <سؤال> سقیم مانا زی بیمار ما، سقیم رو قلب تینا مراد ده، زماز زی بیمار ده تاسو شرک کوئی تاسو بلاهونه کوئی، نزرمی پدیبان دردیگی چوئی تاسو بناه کوئی، او دا وجه تذکیر مدارک امامن ستی رحمد اللہ علی کوي سقیم رو مراد مریض رو قلب، زماز رو عغب الکل پدیبان دی بیمار ده، تاسو شرک کوئی، دیمه وځا دغه لمده د تمرکز تقیم نه مراد تقیم النفس <سؤال> او کدی ییجو الحما ابراہیم علی السلام <سؤال> ان تبو وغیره راځلله نو بیماری طرفه ابراہیم علی السلام مشارک کړی ده یقینا د بیماری ما یا دسمنما فتولوا عنهم مضرین پس اورذل دې د دی نه چا ته اونکی یمدی لاړل <سؤال> اصل <سؤال> دې چې دې ملي واغره تبملو ملي واغره کول <سؤال> د ابراهيم عليه السلام په زمانه کې دې کس خلکو وکول نو دا خلک مسلمانانو پکې افتي مليته ته کوم هر چیرته وینم خې دې چې د په میلو کې وینم نلته خپل پنېونهونه وینم ابراهيم عليه السلام قوم کړي اخلر واغره په دې حاله باندې لاړل مليو ودیته ابراهيم عليه السلام دوی راځه سره راځه ابراهيم عليه السلام یا خدا چې وی کتن سور ترڅو ته ابا درنا وکه لازمي که په ديو ومزه دا چا په خبر یقین وکړو ابراهيم عليه السلام بروک تل سوچ کوله كله به ور دا خبر وکه ياسر تکتل اثر الله بر عزت او قتل. نه سوال او دعا وکړه ما ته تل راو غا ته خود دي خل الله چې ابراهيم عليه السلام سروس او قتل. ابراهيم عليه السلام ورته دي بیمارين د تا سره کوم پردي تن الله مې وکړ فراغ الى اليهم فراغ الى ان هتهم فقالا قصورتویل علا تاکولون ای تاسو نخوری ای خراک نکوی ستیر مدارک نورو زکر کری زم تر ای خراکونا و غیرم رواق اصل ابراهیم علی السلام تاکو مخیم پتو دی خراک و غیرنیشی کولی خدا دی احانت او رسوائی دکاران ما لکم لاتن تکون سی تاسو لرا کتاسو خبری نکوی فراق آلیهم فراق راشروشی پدی باندی اراق بازی قران کم پختوش شدی ای فراق اوگرو اراق اب اصل راغ عربی که هاگه پلوطا ویلی کیهی انسان یو منسوبه هاگه روانه او پد پد زی هاگه کار مقتد کورتاولو دا پارا ده کلوطا عربی که چلی راغ یو زیاب ده زهبه و غرق عربی که رجعه هام پلوطا کی و راغ یو مقتدی کار دا پارتل او خپل هاگه پوشش پد تا او هاگه کار خپل لخل مقتد کورتاول او پجلتی سرین راغی ظربن دی لیمین شروع شي کدی باندې په وحلو دی لیمین دی لیمین زما معنی دی یا معنا فرعون صلی الله علیه نورو کړیدان یمین مراد تل قوت او طاقت دی ځکه چې خلاص څزور دی اتي مینه وحلو په دیوان دی لیمین تم مسجد وحلو سره وی وحل ما دې کړه ګوندان د ذین علماء یې سم دا ګناه ازبابي هغه به مسئول شي هغه به قصوري نشي کومه کې شي مثال یې د شروع دروستیو و چې کله هغه د شهرو کوک او دین هغه یو ځکهول د الله رب جل جلاله په صفاتو کې مې ابراهيم عليه السلام او سلام هغه زره زره او دراکي ورلوګو مې نه ورچورګه ما دې کومه خرځ دې کما بینګل تو زابو ته اضافي قیمتي قیمتي بوتان راکمه ترې رجل موري په واري سره تیسیو سرندیا کې د سترو زرو د سپینو زرو د ملغلو رو د دین دی یو د لارگون یو ټول څه کانم ابراهیم علی السلام دې نه وی چې سره به دی یو سم او دې خپل خلق کما بلکې ابراهیم علی السلام ماته دغه څه کوم ازباب دي لکه نن سبا دا ټي وی و غیره چې ده ځا به نه وی چې رځو په خپل ټي وی نه ګورم ځکه په خپل کې ځنه څه کوم مز دې کړي کوم نه ګناه ازباب بلکې ګناه څه اړه وي چې دې خرڅ کې بل ترې ود ګناه دې جوړي او خدای دې مقدمات کوي څنګه چې ابراهیم علی السلام دوستانه یا سره چې راځي نو تاګه اومدې کو د وین کولای د بنیامین مراد پسند عقل ابراهیم علی السلام قسم کوي اسرندیا کې کې شو والله الاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مجبرين فالله مي قسم می زب تاسو د دې عالی او تد د مو ته جوړتون مینه ذره ذره وکم او شروع ځان چې تاسو وایي زه کبه ياخذ شر او فطرن جوړیږي چې دیو یوز دی ابراهیم علی السلام ماته لویږی لګره به جوړ شي نو کارتې په الطريقه باندې کې چې لاړل ناری ولما ته تعقل الیه یذکر فراغ بیتان دی بیتان مړونی ورته همدارسته ما کلی ویری بر ایمن اسلام تاسو بدون احساس عبادت وای ما د هغه څه تن اټون چې تاسو کوي په خلا تیږي الله رب العزت خلققوم پیدا کړی تاسو و ما تعملون ارحامه کتابو عمل کوي په دې کې سره د جماعت ده اهل سنت والجماعت اسیده خالق د عمل د انسان د شر او د خیر خالق الله رب العزت الله رب العزت ته یاد کړی دي تم متذل العقل دي حمی او د خیر خالق الله رب العزت دی د شر خالق الله نه دی حق یاده انسان په خپل دي یا نور څوک دی اصل الکتاب او السنة او الیمات حدیث نه معلومه دي والله خلقکم وما تعملون تا الله تاسو ته یاد کړی دی تاسو چې تعملو ته یاد الله ته یاد کړی دی که خیر دی تواسي او معتزله داونی دا خیر پیدا کون کې الله دې شر پیدا کون کې الله نے ذکر دابت کار کال دې الله رب پیدا کون کې دې دا جواب خالد چې دې هیڅ ټین کې ملامت نيوي کاصिर ملامت دې خالد الله کاصिर انسان دا خیر کې کبد کې کاصिर چې تو کون کې اگر پیدا کون کې الله دې مثال په تور باندې اټمبم دې کوم چې مشهور ډاکټر عبد الطير خانټمبم جوړ کړی دې مقاوس تاسو خلاق تي زمو مسلمانانو په علاقي کې وداعته په اړه لملامت دی نو یوداګر محمد خان باندې وله هاغه وجود اوس ملامت هاغه سکه سکه غلط ځای کې استعمالي امداقه ایتان دوم که چاتې کومریکو کافر کې اور خلاف شټول ورکټوي نو خېچي وي نو په اخلاص دونه کې به خلق ته وي دغه تعارفه او ټکم بده کې چا استعمالو کو نو خراب وي استعمال والا کا بد وي دقه الله رب العمل پیداکري دي اوس ملامت یې کې کارتف انسان د قبل اعمال ویني او که خیر اعمال که نان تاریخون و پیدا کون که دخیر او شر الله دی خوکاتی بیده انسان دی قاولو کونو لگو بنیانا ویل دی جو تیده پارا بنیانا یو عباده فالقووو فالیحیم و سوگر دویده لرا فالسقفور که ارادو زیی قیدا او سر اندیا که مخی تیر چیو که دی دی آگه دی پارا خشاکون و غیر راجم اقول شروع که بازی چکر نیش کوری خشاک پله کې چاينز او منته او خيرات هم كله ابراهيم د پار خشاګي راځي موږوله دوري زمونږ ګوتانو زمونږ عالی او ديږي کوي او څنګه جاب خشاګي ابراهيم عليه السلام خلاصه کړو راور کړو راځو کوي په دې باندې کېدند تدبیر او جان لاو مل اخرين پسوزل مونګي لرا خاروز دي 10 اخرين نازي ا مخه څورندیا چې ذکر او په جان لاو مل اخرين وګرځول مونګي لرا تاوانین او دته فجان لاو مل اخرين او ګرځول مونګيله ذليله وځي دا وځه د ابراهیم علی السلام څو زولو کارونو یو دې دې لپاره لري د جاده هر څه او دې چې ابراهیم علی السلام موږ اوسه دې به ختن شي زموږه هر څه کې دې بیا به برقراری باسياد حکومت هر او ګرین پسوله ور د ابراهیم علی السلام دې مقصد ابراهیم علی السلام رسول او دې لپاره کولو ما هغه کې په یالنه عمل دی تاوانیه که هر کی راځه کوه ابراهيم عليه السلامونه زدهلو دی تاوانیه شو د دې حکومت ديان برقرار کاوه چې دغه څه ختم شوهه او د دې کې اسولین راوړي دی خدایوي چې مونږ ابراهيم عليه السلام ذلیل کړو الله غبلږه ته هغه ته کور کې عزت ورکوه دی وینا په یانامه اسولین دلته ذکر کوي اون دي مونږ ذلیل اوګر ډول دې ته کړي چې او تنک تذاورته وروه نه کیا ویه خپل دې لې شي وقاله لكن ان جتني કેמא الى رب يرب جما تا سيه دين ما تبلارقي الى ربي ما نروه الماني ترقدي الى حيث امرني ربي ها زيت جما કેમા تربو كمقدي ينها وجه જતલો رب بحلي ارا به من الصالحين بني كاننا ينيك بچيرا تراقي فذيره هر کلا شو رسید بسره اصایا مندو تا ینی گلو تا تکلا بالیشه لغت شو قال ویل ابراهیم علی السلام یا بنی یا ای بچان اینی آغا یکنین اینی مزو تلمنامی پا خوف کی ز حلال وم تالران فانزور پسو گورا مادا تارا چه سستار ایز قال ویل در یا ابتقال ایفلار او ما تو ا هغه چې تاسو کوم کولی شي ته دې دونی زړې کې بیاو مو مه کمال را ان الله په خوښ شاد الله رب العزت مینه صادرین صبر ناونه د اسماعیل عليه السلام دلته درځه ابراهیم عليه السلام خو ډېلې دلې او با خوب غنج عمل کړی و جلاله خو د انبياله عليه السلام هغه وی ته څنګه کنز حقایق او نور ذکر کړی دی لديار سنان قومه وهي ذكاء اسم ابراهيم عليه الصلاه والسلام فخوب بان بل دي عملو تو بل برغم انو تعين مرصوم را عمر دي دي بلوق شو اسماعيل عليه الصلاه والسلام الله رب الرزق كيف ين ده حلاله له قيراغ فلما اسلم وطله للجبين هر كنا وقال للجبين في غرزه للراء للجبين فالمقيم تصنبیبانی ونادينه ايها ابراهيم رويت کرالی کل جبن اپیک جواز قران نور ذکر کړی نو اول کی ابراهيم علی السلام ته شیطان را نه ورته تا پته دا ذکر ته ګوځي میروان نو ګوزي الله حکم دین ویا قطه ته الله قطه حکم کې جلا حلال ته میته حکم پورے کوون کې او چې را تاسو کوم پیل نو خامخا یو پره کومه بیا چې ورته لري ورته څو ورګو د لوګا څخه بچی لري د اېدای اېبراهيم علیه السلام باندې نه بیا د اېبراهيم علیه السلام یې وی ترانه یې تاسو پته راځي د میشتګو دي ورته یې نه ورته د نه حلالو ته ګوزي ولی ګوزي الله دې حکمت الله کوم پیل چې الله ورته کوم پیل بیا تاسو خبره راته درنه ورته چې اسماعیل علیه السلام ته ورګو یې تاسو پته خپل ورته ګوزي وای ګوزي ورته نه ورته د نه حلالو له ويدين وكلا وي رات حکم تو چلاو حکم کرے کہ خبرات شمال الحلال کی اواز دوں گا ابراہیم نے اس طرح قال صدقت الرؤيا تهفي ترى احتياق تافق ان قذالک ننجن مستنی یتینان دغ سے بلا اور دوں گا احسان توں کہتاں ان هاوال دا ہا مقام امتحان اولی بافدین او ذل او قرباني قبوله کوم د جنا قرباني لويہ قبوله کوم د جنا قرباني لويہ یا خو دې وینځین ازین بل د دې ترزیبه راغلو ابراهیم علیه السلام حلال کړ اوا چا او نو په دې باره کې قواعد نو مای بالکل سټیټ کړی قرآنی شریف احادیث کې دې ذکر نه دراغلو ځکه کړی چې یا د دې کمثال کې حدیث وړلی درېن په له لنګواري مکه اور خدل حتی تاكلون نار قرباني قبليدلو آغا بتاوش آغا با او رو خوڑالا، معاوش ده او رو خوڑالا، تلورم قول داوش ابراهیم علیه السلام خوربانی او که بیا اون رسی بیدونی شدی اللہ رب للز بیدونی که بیا جنب سلاوی. پریقری اونو زکر لده پاکرانو که سلام دیف ابراهیم علیه السلام ده غزه بدلور که اونو احسان کهونی کتا، ایکنن او داره بندگانو زمون نیکانو نا، سلام دیوید ابراهیم علیه السلام که داره نیک تریورکونون مقدسا فیسا کری سلام نبی امن و سالحین که سیغمبر بیده نیکانونه برکتا چلونون که دو او فیسا کری سلام او دولاد دینا بعضی محسنون نیکانون او بعضی ظالمون لنصیمو بید ظلم که خپل خل زانده پاره اخکارا یعنی که انکه نیکه انکه زانده پاره نعمتونه کمول او بنامونه که انکیو و لقظ مننن علی موسا و حارون احسان کړو موږ په مساو هارون علی مستنعمانی روح المانی ذکر کړي احسان مراد پدیده کې مګوات دی چې موږ یې دوانو تا ورکړو نجات ورکړو موږ یې دوانو تا او کون دوانو تا مینل چار ویل لازم مصیبت غبرهټ مینا وناصر ماو او هنداک کړو موږ دې پسانو قصمدی ممل غالیبین اومدی زور ور یې په مقابله ذکرون کړي او ورکړو مونږ دي کتاب الحمد سبین واضح کاران وهدینا ومن صراط المستقیم او مجد مونږ دي لرا خودنه کړو مونږ دي تا دلاری میږي وترکنا ما فی الآخرین او تاریخ له مونږه صفات یا ذکر د دوانو ته اټهنو کې سلام علی موسی و هارون سلام دې په مصالی سلام او په هارون علیه المسرات والسلام حفظ تاسو پی دا کوم نور د پاکستان د 20 تر یو لیک <سؤال> من چې د سبا څخه ډیر پاتې اڅل پاکستان کې د سبا کېږي دی له دې سره یو ماپل دی د دې موږ الفاظ تر معنی او اوس الفاظ ورته وایو تاسو ويا پاغي باندې دوی نه تاسو نو د ګډ راو ګډيږي په دې وجه باندې دا کوم نو دا پاکستان کې د 20 تر تاسو ځکه کې نه دا څنګه ته فکر السلام علیکم و سلام سلام هارون علیہ السلام دا غتی بدلو کوم احسان کہ انهما یقینن بود ادوانا موسى و هارون علیہما السلام تبعندا گانو زمون مکہ مومنانونا او یقینن ایلیا علیہ السلام لمین المرسلین خامق بلیگلی شون او ایلیا علیہ یا خدا بجا پیغم یا عبد الله بن مسعود کہ فنی ایلیا او ور خبر زایا کہ دا ادریس علیہ السلام نو ذګې درې سلام الله والسلام کې داغه پټم کې شرک نو او دلته کوم آدمی نه کېدل پټم کې شرکو اذا قال لقومه كره چې والقوم فلتا حالات تفون احساس نیریږي اند اللهنا اتدهون بعلن ايا رامت دوي تاسو بعل ګتلن و وتذرونه او پرتل تاسو احسن الخالقين ها خستا د پیدا کوونکو نه یوږه یوږه نه بل زه اتره نور ذکر کړی دا یوه غوتو او دی بریدین دل احرب بلزت ما بغایه دی عبارت بگولو تقدیر جمع شریزی کرپه تقریبا دی موچار سوفری منجا ورانو اوی بریدین صفوی بگوله یو کارد کار بگولو کار او مکمل فدیبان لال جواهرات سرگر سپینزر کلی فدیمان قورکړو او دا بود دی و ورتا आवाजینو او رمد سیویل او تقریبا ثلیل شتوغزو قوری کلی او بده موم او او ټول سرگر سپینزر نه الله رب العزت رب ساسو رب دا پلالانو ساسو اولنو فکز لگوهو فزین نسبت دا دروغ اوکو فسیکنن دی لمحظرون خام خواب حضیری دون کیوی جنی جهنم تا مگر بندگان د الله رب العزت خالیس فلیشوی حاغبا دا جهنم نبت چین او پریخلی وموم تفد دی پاکرانو که سلام دیوی علا الیاسین فی الیاسین ماندی ما دی زنم علومی دا ساج دی سوریاسین پا اول که پیر یاسینم اخلاص یان شي اخلاص امام مالک رحمت الله علیه پر نو یسینم می شي اخلاص شیطان الله رب الجد خاص فتوی اگر څنګه قالی قوم ولا رازق څنګه الله رب الجد خاص نی مدابر چا پاران شي اخلاص او اگنار وی رحمت الله نور ذکر کول یاسین چې څنګه قران شریف یا القران نکړي اق څنګه شي اخلاص او یا يا یا لټیاجی دزاشی او څنګه دزاهي بیا اخلاص که دې ځکه ذکر دی په قران شریف کې دی هم شرکت ودا اخلاص شي یقینن دغه سی بندور کومو پاکستان تهونکو ته یقینن او دا بندگان زمو مومنانونه و ان لوتن او یقینن لوت علیہ السلام خامق او دلیګلی شونه نجات ورکول مونږ او اهل د اجمایین غوندو تا تابیدار وته تا. الا عذن مگر هغه غړي په غادرۍ کې وب په پارٹی کې دونکو کې یې نه آزادې مراد اند لوت علیہ السلام قضا لوت علیہ السلام قضا کافر و او د لوت خلاف وکول والله رب رضي الله وعزاده فاتحه يا غر كمونغ نور وإنكو نتاثو لتمرون عليهم مصمحين خامقات رهي فدباني فوقت السباكي أو فشبكيهم اعتاثو قلنكا ناغلي وإن يونسا لمن المرسلين أو يقنان يونس عليه السلام لمن المرسلين خامقا او دليل وشونا اذ الفلك الالفلق المشكون وانت لا رده حوالكشتي دك الشويتان. وسا حما فقر اندازي وکم وکانه مینهل مدهزوي وسودې خپلني راوتون کنا يونت رسول السلام ستنم د واقعي تفصیل مخکې سری يونسي تي رشي واد يونت رسول السلام کوم ته ویل چې تاسو مینه نه نه مینه لا تدريب ورچو تل ديرو رزقه پتاه سودان عذاب راشي يونت رسول السلام کوم کته کې يونت رسول السلام کور کې او کور کې نو نه کیږي بیا عذاب دی ټول د ایمان زنانو سړی او ساری هر څومره مسلمان الله رب رضاته جراګانی پرېدنه شروع کړي ترني چې الله رب دې په ان آزاد د دین لري اوس یوه سلسله قروانو ویژه دا کېمنې د ولاشمبري علاقې ته او د الله رب دې دین به ته بیان کما کله چې پښتې کې جیناست د زغاز خلق د ذکر کړې دي چې پښتې ولاویل چې پدې کې غلامه غلامان اگ پهن یوداز غلام چې مالک نه را تقديله دي او کیسه په له او یو چې د غلام د مالک نه دا تخصیص لري مدا کیشته بیاني زي دا دږي دی د ویچنا یو سره په کیسه چې هغه مالک نه تخصیص لري هغه په تنفذل غاړي کیشته خو سمخه په لیدان موغو کې ته نچري یو کاور دولو کني دا ټول کیسه بچي تابع با کیږي با. باندې باندې خصنه واچو د يونت اسلام مبارک خدا خبره زم را به تر بهتره دا دا چې پیغمبر په کې داسې الفاظ او جملې دي قرانی شریف د دې زینې کې معلومیږي الفلق المشکور د گشتي دتوه د دکوای د وجنه جری په هغه باندې ووځ راتلو نو دې وجنه اږي خسنې وا چلو چې وخت سره کمال وغاړي پکم فنیشین او کول وډوک خو نو خبدایي چوکات غتنه شي یونصر السلام په خپل ټو کول کوه هغه ورتلنا او یو خسنې بواځي نو یونصر السلام روته یونصر علی السلام دریا ته تو څوک وزین کډاره دې یونصر السلام خو خپل شي کول چې دریا ته څوک خپل شي په از الله خد پیښینه ده یونس علی السلام د اخیرو لږو وخت وروسته پیغمبر خوې باه در ماغه مخ کې د اخیرو گځه بزره تو په اوه موزه په فرهنگو باندې وزه ته ځن ور او بسونه او یونس پیغمبر کې تا خو زیات د بزرګانو چې راتو د پدینه تیزه وخت لهو کم لامبو وګوا او لیکن الله رب العزت امتحان کوله میچ دے دتې پس ته ما قران دایږي او کان او د مین د قسم را وتون کنا قسمه خذروسته قال تقم فوتو اووړه دله ال یمه وهمویم او د ملامتدي نه خل جانې ملامت کولو و چې د قتل راغم د الله وکم انتظارکو فلاله نه كان من المسبخينکر نووي ده من المصين ان ت ونکونهخ فلوله كان من المصخ نه دلته راکانېره ما ده او ما قوت کارګي دا دلات ک د په کې چرته موږ کې الله رب العزت دې او دامت کوري نیک بندنه وي مخاوه مخامه قوم پدېږي کې با ورڅې وي تباشير وي مې په وړلې وي بچي وي باندې په پیغمبر او الله رب العزت دې نه بچو زموږ خلک مين من نه مراد دغه هه تصديق چې کوم سورته انبيياء ست تهاس کې تیرشي واجديل پنازه ظلماتي الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ناغه تدویته مراد د جنۃ الاسلام <سؤال> لمي په خېټه کې دا دعاګانې ویلي او بیا یې ویلي وقامخه وقته ترکلې وی سوقت زمانہ په خېټه مې کې ثبتني په خېټه ده کې الایو به یو باسون تر اجازه تر پروت کې دلو وانا بزناو رسول ذل مندلرا بالعراق یو اړه باندې بہت تسیم بودی بیمار تکی معنی ضعیف البدن ابن کسیر ویلی پدنی کمزوری شیولد کہ مے فقہٹے کہ اوروزہ یا سلوہ کیا کم او زیادت وقت اور نماز بعد اوروزہ ذکر کری چا دریوروزہ چا سلوہ کر دی یونت السلام نے مے فقہٹے کہ نہ خان و خان نور بغیر نہ لگی بدن چے کی کمزوری شی و انبطنا علیہ ذرون تنن پد باندی شجرتن وانا مے قطین دتدنا یطین کدو کدون پہ وے زہ اونہ صحاب نماز ذکر کی دا رسی کی ذر یونس علیه السلام اللہ در احب غار صلید ویچولو صورت و قردی یونس علیه السلام آمد تاو سو وقت نو کدوونا پی زرغون شونا جی کل در کدوونا زرغون زر زرها غطیگی نو دی وجن در کدوونا پی سوری دی زین وجه علماء دار زکرکی دی سر سوری زیادی در کدوونا چیده غطیگی مزر او سوری دا حقی زیادی نون سیزن پانی در زیر سوری دن را نوید دادی کی پدوونه لایته مې ماخذ جواب دې سره کله مکان درازي مکان ورته جمع کیږي د یونټل اعلان بدن کوکچو گدانې مکان واغره ورته رافل دیو جن الله رب العزت دې تلری کو زربون کوم پدلا نه ونل کړو او لګل مونږ لره الى مئات الف او یزيدون الى 100 الف یولا تسانتا او یزيدون دس او 300 مطلبونه کې دې بتا زين کسوال دار ازي دا خد الله رب رضاتSatisf او الله رب رضات مين مونږ یو نتر اعلان یو لاکه کسانو تا یا د یو لاکه نزيادت تا نو راله د سیم معلومات نو څلاره پرځته شک خبره ذکر کړی دا چې ایک لاکه کسانو یا د 1 لاکه نزيادت کسانو ډیر سو جوابونه دي یو جواب دا دي دتا او چې په معنی دا واو باندې لګلې مونږ در اعلان 10000 یو لاکه کسانو تا او یزیدو او معنا واو نو واو معنى وا معنا و یزیدو یعنی دې ځا ته دل دې ځا دې دن کیو رث سره د چي افلک جته کی څنګه کې وخت تیریږي خامخا نوې خلکوم دنیا تراځی زه معنا فر الرحمن تعالی کړي او مدارک او قوتګي د فر الرحمن تعالی نقل کړي او په معنا د بل باندې لګلو مندل را الامیات الفین یو لا کسان تا بل یزیدو مل کې هغه لا ځا ته دل څومره وخت تیریږي دریم کولای دي دا الہ 100000 دا قبل ہجرت دی او یزیدون دا بعد ہجرت دی اول یون سال اسلام کدی کو دا 1 لاکھ اسان دا مبارک ورثرا گے دا 1 لاکھ منجتیو دا شمارات دی لے گئے مندلرا الہ 100000 یولا کسان کو یزیدون یا سلورم جواب او داعش دی قلل مخاطب شكو. مخاطب کی پک شکو 1 لاکھ اسان کو مخاطب سے شکو 1 لاکھ دی زیادتی ده کام چې چه خلکو خلقو تا گوری و تڑه وی که زیادی گا کم دی نه مخاطب تب تک شک را دی اللہ تی اقین معلوماتو وزا شک په اعتبار و مخاطب بانده پس ایمان دور دی پس پیداور که موندی تا تست وقت تپوری پس تفیدن پس تپوسو کلگوینا ای رت کلماناتو ای عرب صالرہ جنکی دی ولهم البنون او دیل رضامن افتل که مجاید و سدی و مقاتل عربو کې تخلکو بنو کنانه او بنو خزاعه که مقبيله و د دې د عقيده و چې الله رب العزت د جناتو او مشران و مشران خو سره وعده کړي کورواله کړي د هغې نه ده ملائک فرشتي داد دا الله لونه پیدا شي وي دي او د بنو خزاعه بنو کنانه کیمه قبيله و پاره وکي د هغې د عقيده و الملائک تو بنات الله فرشتي داد دا الله رب العزت لونه دي تفسیر کوته د نور دا خبره ذکر الله دې جواب دی. دي ان لپاره ظمر کوي او الله لپاره لونه خوښي هم خلل ملا کتهنا یا پیدا کويمونږه پرې جن کوي په هم شااهیددون او وي ګان او پرېول ج کوې دي ته سپهدي ورته کوي ووي کهځین سوال لا رالی فرتې دا خو چې دېجن کوي وونې د ای پ پاه ما د جنکوو غه را و ل کي یا د چري مக்கா تون ورته را وړ ل کې دا خو ت جواب دا دا داگری دمانس دا کیندل دپار دلینه دبل کیدان نورانی مخلوق دی او نورانی مخلوق هغه مذكر و مونث تاع جی ونه ویلک الله دی نو سره موتن شویل خزن مولتن کی ویل فرشتي یو کیز مخلوق هم نشویل دای نورانی کیز مخلوق دی یی کی نن دی میننس کین دذرغونه خامخاوی کی الله رب العزت ناید نیولی انهم لکاذبون یی کی نن دی خامخادر خدا هازین اصطفل بنات علی البنین وارقی لونا علالبنین تزامن وباندی زنده پر زامن خوقیقونه خوقیق او خوړان کې عربو پرنجاګر دي نه چې لورو شی بلورو باندې بیا خپوي او بل خو دې یو می لورو شی یو د خلکونو څنګه انتقال کال مبارک کین راسی مالکوم کای فتحتمون سورت داتو لراج څنګه ته طریقه وی اته د پنج یا سوچنه کوي عملکم سلطان اشته تاسو لره دلیل ختاره پس راو کوي د کتاب کو ف کتاب ی ن تری مسو ت چری تاسوری گرد دي بین نهغ ف منز الله کې او بين الجنتتي او ف من پیرانو کې نما خپلوللی ننسدارري اوغ دا چې مجاهد او خط دکررکي د ز وجه بهناثر ج الله راپولزت دجن جنات را ج کي چې ک میلیدي سر کا او ملکت پیدا شوي دي د اللهله ک نه سب گرد د پیررانران او ان کی طرف بوہدی پیریان انہم لمغذرون عامہ کا دامن چرغان حجریدی ممکن سبحان الله اما یصفون فكدا اللہ رب العزت لہا غنا کی دی بیانې مگر دندگان الله خالص کوي جهنم نه بچي فانکم فذکی انتزو و ما تابدون او ها چې تطی عبادت کوي معنی داسوو عليه پهبانې بفااتينګمرهتونون کې خلکو لرا الله منوقتالل الجب مگر هرر هاوتو کتون کې جاننمته مع او دا شتون کې وما من نه بیان د فرشتو اج دفرشتو نې زمونږ نه مقام معلوم مگر دغ د پااره مقرر وناله نحنو صافون او کنن مقام مقا س عزیز گرامی دین علیہ السلام فرمایا اتا تو نہ پھوکھو سوزو و کم تو سوزو فی الملائکہ جس طرح تو پھوکھو مملکہ در فرشتوں تو پھوکھو پرنگی ہوئی صحابہ تو فرمائی کہ اللہ پیغمبر در فرشتوں تو سن گئی میں بھی اسنامو فرمکل یوسف برابر کی دیا بلجڑی بل برابر بل وغرق کی دیا بلجڑی نیوی وغیرہ کے سسوں نے پری حضور کی نہیں دی بلکہ اعلیٰ طی طریق کے کی دی و انا لنحن صافون او یجن مو خاص تو جوڑون کی میں اللہ دی او يكين المطامقة لنحمل مصدبحون تسبيح ويونكوا فاكي بيانهونكوا الله رب رجلتنا وإن كانوا لا يقولون بيانوا زكاة رو اگر جدا كاثر كويل بي ينبير اسلام در رسولنا مخدر لو أننا عندنا كشي ويمنتنا ذكرا من الأولين ذكر فالنسية دا ولنونا خاما خاب ويمنتنا دبنا نقول الله خالص ويشونا تک پروبی پسکو پروبی ته پرذر دی کی دی بکو ه شي ولا قل سبقت کلمتنا او ته کی زرا اوند دیشوی مخیشوی حکم زمونغا لعبادنا المرسلین د قاردا بنگانو زمونغه لګل شو انهم لو مل منصورون یګین دی خامخ د وی سره امداد کولې شي انهم لو مل منصورون پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مبارکې ممک کی ویلو د دیو امداد کولې شي انداد موراسته امداد دي عبد الله بن عباس رضی الله و تن صل می انصر په دنیا د دنیا او د اخرت دواړو امدادونه د دینه ام مراد دي خو زین اېداتوال ناراضي انبييان اسلام څنګه امداد شي وي انبيار اسلام ووقتلل شهیدان کېدل هر څه کېدل دغه امدادو تعقیب جواب د شهادت د عزت دي هلته انبيار اسلام تور ورنه کده اهانت وي الله رب العزت پاک انبيار اسلام ته نور کو ځین <دلين> انهم لو مون منصورونه دا په اعتبار د حجت او د دلیل باندې دي د الله رب ال په اعتبار د حجت د نبی اسلام اندای کړی او په هیڅ وقته په زمانه کې انبیای اسلام چیرې په دلیل کې کاثر په کمزورې شوې نه دي ابراهیم علیه السلام حال اسلام دی نمرود او د فراس سره منازري کړی دي خو منازره کې تشوی وته دي الله ورته غلبه ورکړی ده درېم قول منصورونه مراد استنصار به بدل آغسل. او الله رب العزت بن بياه السلام بدل آغسل ده كم تن بياه السلام خلاف کرده، كم تن بياه السلام شهدان کرده الله دهنا بدل آغسل ده إنهم لهم المنصورون لكينا الخامقا دديب انداد كيكي یا خودنا واصلت كي یا انداد فوقت مناظره كي سنجي سيد بن جدير فزيكال قول مناظره كي الله ورد غلبه ورد یا منصورون بإعتبار الحجة كي يا بدل اغاثني وان جندنا او يكنن لختار زمونغا لهم الغالبون قام قا بزوروروي وتولى عنهم فصوره الذين حتى حين ترت وقت پوری حتى حين ما نقرت سيكوري الى الموت ترمر جو پوری بس الذين اورا فتا بوردول يمرنكو جيم كل از لير نيا باس تي مراد تر دنگي بدل پوری فقلي تي دنگي بدل تي يات تو لغي جنا كحق او انتظار کوا، پس تو پا یبصرون پا زرده چی دیبا موینی، تموینا ین دیبا موینی، یعنی انجام. اپا بی عذابنا، ایپا عذاب زمونگ بانده، یست آجرون دی تلوار کون کی بی، پا ایدان الظلا پس کلچ لعذاب نازل بشید بساحتیم، پا غوری دادی، پا انگند دادی، پا میدانون دادی پس پساعة پا زدیر بد بوی صباح حلمون داریم، عن سبع ديالو لشو چې چا چې د يرونه پیدا نه واغسته حدیث کراږي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې موږ خیبر او نبی الله الصلاۃ کی حمله کوله نبی علیہ الصلاۃ والسلام هاوته کې موږ الله اکبر دالفازو یې فرمایل ان اذا نزلنا بصح قوم فصار صباح المنذرين کله چې موږ یو قومانه ورشې داغی سوابی اډیر بدوی مان نه هه لاکی او تباکیږي او نه میره زران چې کله فریب باندې حمله وکړه الله رب العز ورته خیبر والا ته شیکر ورته نه دی له زران په پخاور کړم عنهم او ورده وینه حتا حین تر ضوقت پوری او انتظار کړه کتو قیصرون وینا دیووم ویني مان انتظار کوا در دې دیووم ویني دی وګورې نه خپل انجام مقیم ذکرکل اوثم ذکرکل تکرار یاخذ تاکید د طاره یا او اقر کی گمه کیو هغه بنیاد د دنیا په اړه کی دنیا کې هم دې تطولېږي تاسو هم تطولېږي او جنگي بدر نور جنگونو کې ښکارې شو کی مؤمنان پاه کړي الله او تطهور کا او دا دین در مراد دی دینه اخرت دی سبحان ربک رب العزه یم یثیقون ان یقسین نور ذکر فی خلق الاخر کلام او کی مجدتی پټاړي کی ملو پتنیږه خبرې لری پکی سبحان رب العزت دی که رب عزت دی عما ده اصلا یصفون که دی بیانی السلام علی المرسین و سلامتیه نالله طرفع پلیگلی شو والحمدللہ رب العالمین حمدون تعریفون دا اللہ مناسب خاص الله رب العزت لردی که رب مخلوقات دی بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> سورت سواده مجی سورت دی قرآن شریف پر ترتیب کی اتده الشمع 83 نمبر مزل کیم 83 نمبر دی څنګه چې 33 کې 83 دی د قتیص نزل کیم دی نظر شوی دی سوره ت camera او مکیه دی سوره تی اعراف نه سوره سواد مکی سوره 31 83 بعد الخمر, قبل دا داو. و ذیلن ما مټه دې د القمر قبل الاعراب رب تدریس لد مخی تورت تر خداو یا فاتر السماوات والارض ثبتنا على الحقيق صاحب يس ای فاتر پیدا تون کې اسمان او زمې کې موږ په سخت باندې مزبوط او دې عبارت او سكن زمونږه عبارت د پارجو کې لقد صاحب الملائکه او اصحاب الصدق پر موږ ته دای بلت دڅوک کرانتیز کې چې کومې کانو خلقو ذکر تر سری سات کیږي امو زمور د لیدل کې چې داخل کې لګره مؤمنانو په خلقو فشارتي امو خلزان د سیدګون کې یوګي زموږه کار او مشورې ترې وي زموږه مشر په شان د زخرت کې مانویره ورو متن کی صورت تنا متن صورت کې اجل المسابقین ذکر شي عاجزې د چونڅو خلقو پدې صورت کې به ابتلا المسفین ذکر شي از مایش امتحان پچون شو خلک باندې مخکې صورت کې دا غريز کورشه صورت کې امتحانات داهې تکاريږي د ذکر شي مصیبتونه به ذکر شي داغه مخکې صورت کې هر د انبیای السلام دنه او انبیای السلام هر ذکر فا دي صورت تي دا لسو انبياء الاسلام حال بذكر شه مخي صورت رد شرقو شه تم دعال بود دي نولي و غير دا غيرا دو شه فا دي صورت تي دا آلها و غير الله نبغير كتم دي آلها نولي دا غير بيان دو شه او ترج دي بخولو کشران توي امم شو وصبرو على آلها تكم زی په يخپلو علیها او په یبارك باند کلب شي دارنګه مستی صورت کې د فرشتو ځن تکونو ذکر وکړ والله و الصفان دارنګه اننا لنحن سواكونت فینت طیات او اولیات کی په دې صورت کې د فرشتو د سج ذکر ووږي فصجل الملائکه یادم ری سلام دی کومه سجده کړی و ان بیا ځکه سورته آقا خبره که پدی صورت کشتی پنورو کنیشتی نیو پدی که ذکر ده آقا چینی حکم اللہ رب رضی داود علیہ السلام تا بیماری کراوید سوا جاری کڑی وان دویم ذکر دا سلیمان علیہ السلام ده آقا اصنو ردوها علیہ فطوف قمس حمزدوق والعناق دارنگ د سلیمان علیہ السلام دا بادشاہت ذکر دا سین که اللہ نے سوال کریو اے اللہ دستی بادشاہت راکے لا یم بغی لأحد من بعضی زمان روز بیا چاہتا نور کی خلاسد سورت سورت کی اوبت تلو بالمصوحب تیم بیا علیہ السلام ماندی ازمائش تکلیفونا مطیبتو نراغلیو او دلس سو انبیاء لیه سلام حال و اکو سورت کی ذکر شید. در او انبیاء لیه سلام حال با تفصیلاً ذکر شید. او در او انبیاء لیه سلام حال اجمالاً ذکر شید. و وجه سسمیه ده سوره صاد هم اول کې ذکر است او تر زیک سوره صاد ورته ذکر ویل کی اول په صاد ذکر ویل ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پمدا څنګه الله باندې یامه مهرباني کړې چې نزول قرآني شري په ذکر د حالات د امبيال السلام خصوصي مهرباني کړې چې څو د امتحان پر وخت کې د امبيال صلوات و سلام پشانتي ٹیم ټول وقد والقراني ذل سواد یا خدا چې د غورو په نه دی او الله رب عزت پرې خپي دی دریم کولادې سواد کې اشاره د سواد قلوادې چې الله رب عزت په موادو کې هغه رجا خون کې له مال انډیا کومه واده چې د انډیا له اسلام سره کړې وي الله رب عزت کریستیا کې دریم کول باز نه ماو انسان کې اشاره د الله رب عزت نوم سومت ده چې د احتياج او شاید دی قرآن شریف زید ذکری زید ذکری معنی عبدالیم عوال تیب کری ذیل بیانی تخاون دی بیان دی قرآن شریف دا کتاب خکارات تراحطن واضح واضح بیانی کړي او مقی سورت آل امران ایک اٹتتی سیاد کی تیر چو هذا بیان لنناس دا قرآن شریف یا خوزاہد دی یا دا بیان کتاب دی دا قرآن خلقو ایک سوٹتی سیاد سوری دی ماں ذکر معنا زحاک رحمت الله علیه کی لیے ذی شرفی قوم میں شرافت او اور دا قران کریم دے شرافت اور عزت کتاب دیں اور اس وراہی کی سورت ذکر کو والی تیار کی اللہ فرمی ان هو لذکر لک ولقومک وتسؤلون دا قران سالہ شرافت او عزت دیں دا قوم دے فارون جلد تا قوم دے تبو پھلیشیں بہ الی دینہ تقروا بلکہ اکہتان کا سپید فی عزت, عزت و شقاق فی عزت و دشمنی کلی و شقاق قوت و مخالفت کلی یا دیو معنی فی عزت معنی تکبر کلی و شقاق قوت عناد کلی یو قرآن شریف ندی تکبر کلی زانتی نوچت کنی نسمیم شقاق ورسری عناد و زدهم دی کم احلکنا دیر حلاشوری و منگا من قبلهم مقید دوینا من قرنند پیرونا انا لو کو سوال کی دی ولا تہین منا او ولا تہ نو ینی په دغه زم پم کی دینه منا سوک ددی اخلاص اون کې سوک بتون کې سوک ددی فریاد اوریدونکو او تابعونکو مکیوالو انجا افون دا کیرا دی تا منذرم منهم یو جرون کې منهم دذمینا منو معنی کبر ذکر کوي مینج نسل بشر انسان او پیغمبر راغه نبی اسلام اون کی دی لا کېو د کلم ویل کاکرانو دا ساہر دے کذاب لوی دروغ جندے کازیبو نبی علیہ السلام تنوی کذاب سی غل مبارغی دیر لوی دروغ جندے خبره خبرا اجعلال آلیہ تا الہ مواحدا در زیدے گنو مددگارانو لرا مددگار الہ یو دے و صرف یو الہ دے بل سوکیشتا یکینا دا یو فیز دے اجیبا یو خبره اجیبا خبردار خبر وان کورا قل ملاو من هوم روانچل غټان سرداران ددمه او د ت شران تهویل انیم شودځ اوس میروالله عالی ح کو خبر شي کلک او پله سااساندي یتی دا پې غمبر دا تنکنې خبر کې دا یو سی د یوررات چې اراده لري یوررات معه یک زی کار کړړ وه یريد د بههشر فلی کوم د اراده ده چې د ته زت په تااس شي د نوې خبرې رو نیست چې د دزمونې شي د خلکو خیال دی طرته شي ما سنیه به نی دیرو دې دې موږ تاسو ته خبرې فلمت په دینونو نورو کې انها هاذا اختلاق صراف ان اذا ما ځان یو قریشي اختلاف د معنی اختلاف خو ما منکيزه بندرزی کومه ده زرو به معنی مہم قرطبی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړي اختلاف معنی ابتداه چې هغه زانه جوکړې شي خبرې حامل ته اختلاف دو کیږي دا یندزان جوکړې ایا راضی پدوان ذکر ذکر نو مراد په دې کې قرآني شريف دې ذکر اتقان امام توتي رحمت الله عليه ذکر کړی پدويشت مانو باندې قرآني شريف دې ذکر استعمال دې دل تچې ذکر نو مراد قرآني شريف دې اایا راضی پدوان ذکر یې نکاندو نو چې دې قرآني شريف زموږ په مېل کې بل دې په شک دې مين ذکري زماي ذکر کتاب نا بل لما يذوق عذاب اې هر کلا چې نه دی سکه له آزاد تازه او څوک کړو بیا د خبرې نه کیه اېشتوي دې دي طرح خزانې رحمت ربکل عزیز الوهاب خزاني د مهرباني دربستان چې غالب او غونکو ذات دي اېسته دې لرا بادشاہ د او د جسم کې اوها چې پميز دې کوي فل يرتقو فلاسلام فسوري خجری بالاصلا پر دروازو باندې یا سره سامان دوري خجت مانته جندن دا لختر گوٹه دی، جندن ما هونالکن لختر گوٹه دی، فلغزه که محضوم من الاحضاب، چه کس ورک ریشوه دی دا لخترونه یا خونکه دی، نسبت دا دروو کرو امک که دینا قومدنو علیه الصلاة والسلام، وعادن او عادیانو وفرعونو پیرونیانو ذل اوتاد چه خاونده می خونو، ذل اوتاد سو مطلبه دی، یا خود ذل اوتاد عبدالله بن عبادت فرمی اشاره دا ذل بنا المحکم، دې هغه آبادی ډېر مضبوطي مضبوطه وي او مې په کنایره لته کې آبادی د امنیته مژدوي او ځمانه تکوي هغه مضبوط شي دغه څه د دې د آبادی پرونیانو چې کولی لوی لوی آبادی مضبوطي مضبوطي آبادی کړې وي دویم کولار دل اوثار نه مراد نه خپري دي ترې سره چې لختر ډله بغیره وي هغه خري مضبوطي نزل جنوز کثیره دیمانه کوي د دې لختره ډېر زیات لختره وي دریم خلل رزل اوتاد اصل اوتاد دې ویلې کې میکونه دا د بچی چا ته صداور کوله ان خلاص کو به وته میکونه ټکوال او لاره معنا دا زمينه کې پرخ خل زهريله لار ماران د زمينه تاسې دا یو خلک باندې ورکړونه چا به د لګوم خلاف کې کولي 10000 دې تیار کړو 10000 به خلکو صداور کوله څلورم خلل رزل اوتاد ورته کويلې کې کله چې آسیابې ویله ترون خدای ایمان راوړل له خلاص نو په ورته میتون او لننستملوا او برنه حکم کوم کله جړ په دې باندې وولي تفصیل <سؤال> میکثیر ذکر کی ها غټ راتې وټر نمخ که مسک الله رب العزت هاغین سا عغذ سیوان ودي و جنزل او تاس تي خذتي خلاص خو باندې میګور ټاکوالي کړون کله چا ایمان راو وتمدو او نسبزارو کول سمودیان او قوم نو تل سلام سمودیان ذکر اصل قبلهم قومونو ذکر کیو شو مدان اخر سرکشی مشران خلق جوتون اولینو آدین ذکر وکاو چې دا دین زیات طاقت ورکوو لکه روميان او ذکر وکاو چې دا باځهان خلکو او سم ديار او ذکر چې دا ډیر کاریګر خلکو ډیر هنرمند خلکو او قوم درو تل السلام چې کثرت جهالت پکې ډیر زیات جهالت پکې ورکو او جهالت ذمرا تربیه پوری ځانه ولاکه حق بيدنې نو سره کولو لوړته طرف نو دي پیدا غو سره چې الله تعالی عزوجا بیا الټه او اصحاب الهیکان اصحابان د جنگي ول امراد دینه قوم دا شویب علیه السلام که دیر ما زولت والا خلق و حالیم نثبت دارو کریو و الاحزاب دا طول دلیوی ان کلون نو دا طول الا کذبا رسولا مگر نثبت دارو کرو ته تا و تاگد شو اقاب عذاب زمان و ما یمزرو هاولائی او انتظار نکی دا کسان الا صحیحة واحدة مگر دا چیغیوی ما من خواق نبی د لرا من طوا من طوا طوا من دله می आवाज کوي من ترددین څه شب په دې کې نیوی بالکل یقیني ده چې غزال چې تمامه پر زکه بلی ولی کېږي دیم قولاله مالا من طوا نبی د لرا من طوا من د دین سوق تخقیقون کې سوق پر دې تېق نه چې کولی یل دې ادریدل ورکه مسلسل بل شپې دی وقالو ویل بدی ربنا اره رب نږا اجل لنا طلوار باندې راکیونته څه پانا چې زمونږه چې څنګه نمره څکنه هغه هيڅ زمونږه یا فمنل عذاب زمونږه کومه عذاب وي چې زمونږه اسره کې دا زمونږه پرکشي او زمونږه پرکشي کې مخکشي چې پیغمبر ورتهل عذاب دې زمونږه دنیا کې بزره عذاب شي زه یې معنا چې څنګه معنا څنګه هغه هيڅ دنیا نه کومه دنیا کې هڅرا کې موږ ټول په یو ځل باندې راکړی شي یا تتویتی امنه لا تا لپاره نعمتونه زموږ د دنیا کې موږ راکړې چې دا وی خندا کوونه راځي راځي که چې مونږه هڅه او برخه زمونږه مقدیه حسابنه اصبر علی ما یقولون صبر کوا ان دی له اسلام په حافظه باندې کیدی وي د ییقولون ذکر ته کومه مقوله دلته ده دی بسوی نه هغه ماقولات د دې دې زیاتو خبر ډیر زیاتی تاب شاعر ورو چا شاعر ورو چا کذاب ورو چا مل دې زط واری چا مشرقي واری نوري نوري خبري نبی اسلام په باره کې ډېره کېدلې رسو سجدي وای بس نبی اسلام ته باغې صبر کړه وذكر عبدنا یاد کا بند زمونږ داوود داوود عليه السلام ذل ايدي قاوند طاقتو ذل ايدي معنا قاوند طاقتو یا ذل ايدي معنا قاوند طاقتو د قوت او د همت د شخص کار روزګار دی کوله انه اوات یقینا ډیر غرذون ته الله رب العزت تا یا تینان تابیکلونغا غورونا دد تره تسبیح وی ویلا بلا عشی والاشراق مازیګرو سما ان هر وخت وی و او مرغان محشوره رجم کشی ویرا اون کشی وی کل له اواق تو زفار اواق یو انا اواق انا تسبیح ویوم کی زمان عبد الله بن عباس کړه اواق ما نه ساعت گذار ده که زبا مرغانو تم کم حکم کلو اللہ رب العزت مرغانم دادیده حکم تابی کلو عبدالله ابن عباس سبدا مانکی یکی نام تابی کلو و شدد نام ملکو او مضبوط کلو مونگا ملکو بادشایی دادا او ورکلو مونگتا حکمت مراد نبوتا و فصل الخطاب او مو ورکلو تا واضح بیان ینی خواه خبری در کولی شویخ ترکی سرا حکمت مراد در سودی تا بذکرکوی م او مجاهد رحمت الله علیه و مراد دینه انصاف دی چې فیصله وکړه داوود علیه السلام بیر په انصاف تر بیت یې ستنه کوله وفصل الخطاب واځي خبری یا فصل الخطاب البيان الفاصل بین الحق والباطل فصل الخطاب هغه بیان ته ویل کی چې حق او باطل کې هغه فرق راولی فیصلو کې جداوالي وکي او بازرماوی دا فصل الخطاب دون اول نمبر ده اما بعد جئتم تقايلك وليكيكي لا تقول لات مخ هذه استعمال داوود عليه الصلاه والسلام او دي وجند تفصل كتاب ليش جئمكي حمد حرف اول او أم بعد اما بعد او فصل بيان هيتا بيان دايرك جئمكي حمد ثناء ثاريف درود او وي ليش او يا اما بعد ليكيكي اما بعد دائما كروز دري دا حمد او ثناء انكمل الله رب العالمين لكن احمد ونصلي على الرسول الكريم اما بعد پولیګ حمدمو ویلې شو د روح چریګمو شهر څنګه د دین وروه مدا کهسته بایمې د مخ کې حمد الله तारीफ د روح چریګو ویلې شي وهل اتاک نبع الخصم خیرا غلی اتاک نبع الخصم خبر د دوه جګړ مارو اذ تصور المحراب کلجدي د شاره طرف نراغل په عبادت قانه تصور د شاره طرف راتل اذ خلوه علیه کلج داخل کل دی پد هم. داود عليه السلام صفجع منهم داود عليه السلام خو یریږي د دینه مدلتا دایره څنګه نو د ایمان مناسبه ده که څنګه مخه ملت عليه السلام ذکر شو امسان او یریږي دا انکلتا ابراهیم عليه السلام دلتا دا دا داود یریږي د داود عليه او دا ابراهیم عليه السلام ذکروم شي او سوره کې هود کې پیغام یریږي د ایمان مناسبه دي مثال خو ته څرګرمنه چې په دې نړۍ په طوانګيري کې او بغیر دا اتبابنی یران حالو صرف د الله بری جسدی کهیدی. نویل دی ما یریگا قصمانی منتجا گرماریو باغاں بازونا علا بازن بعض کرے پا زمون پا بازو باندی فحکم بیننا خیتلوکا پا زمون پا زمون پا بلحقی تحق په مانا پا انصاف ترا ولا تشپت او زیاده مکوان وحدنا الى طواعی صورات مضبوط کمونگ لارا یا خودنو کمونکا نیغلارتا مونت سیدار او خیام ان هذا أخي لغو تسعون وتسعون ناجة ولي ناجة واحدة إن هذا يكينان ده أخي رو رزما ده لغو ده تسعون وتسعون ناجة نه او نبي يعني يوكم صل نه نبي قد ده ولی ناجة واحدة ما ده تار يبغد ده فقالا تصوى ده أبتل موار جوتا مالا ده ده وعزنی په خطاب او دی زورور دی دې پما باندې چاراګره پما باندې په خبرو کې دلته اصل کې دو فرشتي وي الله رب الدول داوود علیه السلام په امتحان لپاره ور لګی داوود علیه السلام عبادتخانه کې نام ته عبادت کړي هی وکړه د دې بدسين د داوود په ټولټین د داوود دنیا کارو دقیق کې کې اوهاري او کار لپاره عبادت مار خپل ځان لپاره ماغوله چې ټولټین کې یو چې میرے داود نے سنا په یاد خان باندې ورغله داود نے سنا مهران شي د دې کومه څه په سنا دروازه وغره باندې څنګه راغله دا چې سوجي کوجي ما خپل څه سنا وایې کار موږ دا څه نه دایو زما ورو لري د تر یو کم څه لري او ما سره یو د دې ما څه وې چې دایو کم څه لم ما سره کا بعض لمره دغه هغه د انسان حالت ورته ذکر کړو د انسان څه دی ته چې په سره اروپا یې د سر څه یو کم څه یو د ما سره شي څنګه اصل ما سره شي تہذیص کی جرأت له وای دا اشارہ علی اللہ و تعالی ہے نبی علیہ السلام فرمیل لو کان لابن آدم مواد یان من ذهب لبا تغافلۃ ان ادم دتارا دو میدان د سروز لريو کی دریم من شي بل و استرا تل تمنا ان یکون له ثلاثه بل و استرا ادم حتى ان یکون له ثلاثه دی غاری دیمینہ کی دریم من دغتی کی دریم کی لو تلورم دی کی تلورم کی و یتلورم میدان د سروز روشی نبی علیہ السلام فرمائل <تصفيق> ولی یم لا اجوف ابن ادم الا طراف بانسان خیتہ بغیر د خاورو په سوباندن د کی تر سو جری قبر د نی ورغلی خاور د زیشوی نی د مریږي او دنیا کې دا انسانو ثویت نی سو کوم دا سنو تجربه زاز دا مال دولت زما کافي شو تر دې پوری جن سو کړو سو بیچری حاله باندې گذاره کی هغه په مریږي او دې و چې نورو مګټم نورو مګټم دړې پوری چې کله په دنیا باندې نشي دی د سترو د دې څو جونې جونې څو یو د تاسو څنګه خطا غواړي کوي ولنه تاسو په ستر سره غواړي نو انسان هیڅ څنګه له دې هغه مړی کی نه او صرف مې ویل انسان فرمیل کویتو ویل انا تاب مگر الله چې په چا مې رحماني کې جوړ خبره چې الله چې خپل مو چې نور انسان په مړی نه کی چې نور دین چې نور دین چې نو تاسو دې ولته کودل چې انسان ته بیاたり یاس بیمه اصل دې وداوود علیہ السلام یو طرف ته چلاوه او ورغل دیو تن خبری چلاکیوم دی او بدنامه په بل غور دین کله مان تر چلاک دی چلاکه ایمانیت دارلتی څرنګه پمازور ورغی حالو پرمل داوود لقد ظلمک تهذير تر ظلم په تاوی سوال ناجت کا توختلو د غړي د غړو خلو تا پر کم تلګړي شیو سوی د ایودی ما ترا کی و ان کثیرا من الخلطوا او یجنن دی د شریک خام خاضیاتی که بازی دینا پا بازو بانده اللہ الذین آمنو مگر حاو کسان تیمان والا دی تو عاملو صالحاتی او نیک عمال و قلید اماغم او دیر لک جزیس خلق تاغید و غیره نکه و داودو او گمانو کو داود علیہ السلام انما فتن ناو سویپ امتحان که واجو لیشو فز تغفر عرب بهو طلب دا بخنو کو درب اخفلنا وخر او فری وڅ راکنه رتو کوونکې وانا او الله رب العزت راګرځیدونکو تا وفر نه لهودل دا را یاد سي د سیدو سره امتحان خدود الرسول الله باندې سو یانما فتننه فاستغفر بعد دې ته امتحان کې پروت مطلب د فنونکو د خپل رب نه اصل امتحان مراد د دا ذکر کړې دي خار اسرائیلي روایت دي دا ذکر کړې دي داود رسول الله سره یو تنو. او دا خدا ډیر ښه ستو او دا اوجلی اسلام سره دی یو ځل jihad له اولیږي زده واسه وفات شي شهید شي دا خدای ریزه په نکاح باندې واخلم هغه جندیر اوی به jihad له اولیږي جندیر اوی به jihad له اولیږي جندیر اوی اخر چال شهید کی خدای روایت اسرائیلی روایت دي دا, دا خبر بلکل صحیح نه ده پیغمبر پښان کی بالکل ګستاخی ده او الله تعالی په پخله زمانه کدا خبره کز یو څل شپېته کوړې باندې دوام ده داود علیه السلام په اړه او دا څو دا د هغه چا چې څو د پیغمبر پر مبارکې د زخمینه خبر وروغاسي یو څل شپېته کوړې بهاوا وهلې چې دوی داسته پیغمبر پر مبارکې خبرې کې اجازه څنګه په دقیق ترکه نیيږي زم کول لرې داود علیه السلام یو زنانا د بل په نکاح کې او داود علیه السلام هغه ته څه طلاق ورکا چې د مجلس او دا په مخکې او د دوی کې دغه ګټور خزې ته طلاق ورکه زې به نکاح واسنه خو سره د پیغمبر شان سره مناسب نه و نو په دې باندې استفسار وکړم دریم با د رحمت ذکر چې داوود علیه السلام یو سهم تاع خدمته د نکاح حکم پیغام ورولې جو واه ته مخې بل چې موږ نکاح پیغام ور غلې نو خ دې دثال تاع نکاح پیغام مثال <سؤال> په ډول ورلې چې هغه ته څه بلو غوونه مې ته خدمت دثال اگر چې تاسو ناجائز وو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مناتئ مه، نو په دې باندې باخنه وختل شروع کوو. نو ری خبره چې دی خلکو ذکر کړی دي، ور خبره مقدا کم چې اکثر مسلمانان ذکر کړی دا ځل ذکر کړی یو غاوړی زنانه کلیل امبل او داوود علیہ السلام نظر په بلا اراده پرې وتل نو اگر بلا اراده نظر پرې وتل ګناه نه دا پیغمبر شان بیا هم دې نو چې دې باندې باخنه وختل شروع فر. ورقه خبره کونکی تپیک جواهر القران کې ملانه غلام الله خانې مل او نور ذکر کې دا نور واقعات لري اکثر په دې کې تریږي خبري دي دې نه چې کوم معلومی داوود علیه السلام د یو تنفیصلې خبره ووري ده دا بری وونه دينه تعزیده طاره هغه بر ادوانو خبري اوري صرف دې یو طرفه خبره باندې خپلته نه شي کېدلی اګه څنګه غزې شری رحمت الله علیه پاک راضي یو ځانانه چې او طراف او ایمان کې دي ظالماني بدماشانی باندې زما حق رسېږي او ډېر ځکه چې جړې شروع کړه صالح شوره هم تللې ورته ور جاغي مرا او غواهان مرا ول دوسته فکر کې څلو بل څنور دوی پاویسته د انګور د ځنانو سره په کې کوچو باندې جړې او تو ورته کې غواهر راول دا خبرې صالح شوره هم تللې ورته تا د پټ نه ده چې وځاو الله همیشا یکو یوسف علی السلام خو خپل ترعقلی جړاګانی کولی صرف دچا په جړا خو کېدل نشي کېدل چې دغه فکر کې بلکې چې حریم راشي حکمتانه شي دا د اسلام د یو نې چېې سره خبره وور ده او د بل دلات بل دیل پهې وررن نو د تع سرې د دی نو بیا اسلام یخواانین دي ک کړې دی الب ن على ميولینو على من انکه دیو دي سفا د چېدي بل سري ففااز دا چې دي الب نه على مول ولو على م عليهوي بنا على م چې کمکس داوه اوه دد به او څوک منځ ته هغه بغاو ته شي نو تاسو خدایو اوکه چې ما سره یو غدا د کری او کمسیلګری د زمانه غواړي او د کم د دې پوښتنه ښکاره وي نو داوغه له نوم یو تن کښلا واوري دلا د بلې واوري دلا په کار دا واکه ځواني اوريدي لې نو کله یې څه پته دا یو کمسیلګری دی بل کړئ دی دا یو غدا د یو کمسیلګرو باندې راپټه کړی یو تن ذبیو یمن داود ال انقلاب صلی الله علیه و سلم تعالی نه بخنه و سنی شروع کړه بیا کومه امتحان لپاره راغلی او په ما نه ودالیکه ځکه څنګه کړم موږ ته د لږه علم کیوم او پهنا څنګه مازیدم مخینه ورته معافی کړم وای نه لهو یی کنده لپاره منکر لذلقام کا درجه نه او که څه زی در اگر بیدللی ان جعلناك لكنن غرذلی منقالرا <سؤال> کلی پتن خلیفتا یا تابعدار یا معمور پس متکی فخصم بین الناس بالحق فدرکوا پمن زغلږي تر اختیار سره امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په می داه حکم له قیامت پوری کوم طالبانو و حاکمان رازی دي ټولو ته حکم ترکووی بالحق هاي فقانون قوانین اللهبانی د آسمانی کتاب کې کم قانون را لگلی شوی دی په هغه باندې او زماني د پاره چری د او دغه د خبرې چې موږ په بدبستیدل په پراځه مسلمان قوم کې او پیداله مسلمان قوم کې او پلان یې کړو مسلمانان دي او ځکه لا پیژبه چې لار می کړو ځانو قوانینو برتانیو ترې قوانینو د زموږه سلسله کې او دې کې څه وي کومه قوانینه چې د اسلامي پاکستان قوانینو کې نپر همدغه قوانینو د برتانیو د دې قوانینو باندې سلسله کېږي او دې وجه د شرو فساد منع دي چې کله کې اسلامي قانون باندې فعاله کېدل شر او فساد دني عمدا اسلامی قانون یې یو غلط نه لاړ پری که بیا غلط څو تلل <سؤال> یو څنګه زنا او کاه ته जबाब کړي غلط څو جنای کی کاه تعلق او په تا سیوا خلک ورته راځي م تهبل څو بزوک بل هر ځلا کان نه کی خدا په کلونو کرن ویای کوټ هودي کی خلک ولي خړیږي ځکه شریعت والا فیصله ني شي عمر رضی الله تعالی کو بارک رضی کومایټ مې په وکلا کې کریم ورته مراد کړي ځکه اوس خو چې ګورې هر وخت زمرا رښنا پدې ایټو ته دی ځکه دا خلکو جوړه غوډه لري چې په شریعت باندې څه لی شي شروع شي نیوخه او فیصله لري ځکه دوی د ځنګ او دا فسادونو په وخت د شهر په یو کې نیګلانې او کلاصه نه کوي څه لی اغلاق کوم چې دا به هم دا کلاصه باندې ګرلې چې خلکو پګي د خلکو په میث کې شرمندګي کیږي مې داود عليه السلام فیصله کوي چې خلکو کې بالحق په قامین الله باندې تهضر منکم الله تعالیقامین علیګلی او تا دي دایری مکواد فَيَذِلُّكَ عَن سَبِيلِ الله فَصَبَرَ إِتَالَهَ خَطَابِهِ تَالَهَ دَالله دَلَارِنَا يَقِنَن حَقَّتَن خَطَاشِي دَلَار دَالله نَ دَپَارَدي عذاب او سخت بمانه سو پصَدَه چې هېرپړې رَز حساب او ني پيراکرې موږ اسمان او زمکه او ها چې پوميز دي کېلي باطل لا اَغَز بي پَيدِ مَقَمَ اليمان کې چُن شُوربَنا ما قَلَبَ هَذَا دا ګومان د حضرت امام د چې د شعر دی هغه د اسمانو ځمکې ته د اسري دایګې نه به پیدا دي او تراکت دی د پاره کسانو چکاټي دي نه ناراض اور نه ان اور به وقت دی امن یالو الذین آم فمعنا بل تر علک څنګه تفصیل من ذکر کړی امنا یالو الذین ایغردوا کسان ایمان والے دي او نه عمل کوي کلمت صدیقین بل شان فضاد کو پزمه کوي بلکې نه هم نجال المتقينة یا اوگرزن من متقين كالفجار وشان دبتكارو شرم نيوگرزن كي كتابون انزلناهو عليكا مباركو اللي يدب برو آيادهي كتابون دا تنمين كي ده پده كتابون كي دا فار دا عظمت ده یعنى دا عظيم الشان كتاب وله زيم الشان ده الله اللي فرمي مارا لگه لده ذهب كلا ناكلا دا خبر عزت دا متقلم دا وجنم زيب جسو خبره لكاروية مشهور ما قوله دا کلام الملوک ملوک کلام دا واسه همو خبري هغه ده خبرو واسه هني وی هغه واشه ګوري په صدره د وزیرانو د دې خبره په جټو نظر اگر کړي بیر کار خبري کړي ولیکن هغه دی عزت مقام او درجه ورکړي وی د کليت خلکو خبره ها هو عزت دی مېږي چې الله رب ل عزت خبري دی هغه یا دونه عزت مندي وی هغه په تفصیل حدیث کشته نبی عليه السلام فرمایلو حدیث خو دې مې مشغوله القران او ان اعطیتو افضلو ممعوتی الزائرین وفضلو کلام الله علی سائر الکلامی وفضل اللہ علی خلقه نبی علیہ السلام فرمی اللہ رب رضیت فرمیدی من شغلہو القرآن وان ذکری ومثلتی کم انسان لراج قرآن شریف زمان دا ذکر زمان دا سال قولنا مشغول کریدی دم ربقم دستن ملائی دیدی اعطیتو افضلو ممعوتی الزائرین انسان تا افضل او بهتر د ها کنه ور سوچ لمنې غواړي بیا تفضلو کرام الله على سایر الكلام كفضل الله على خلقه د الله د كلام د قبره فضیلت پنورو داسې وي لکه څنګه چې د الله فضیلت په خلک بندگان دي د قطر الله رب ال عزت خبرو د کتاب فضیلت پنورو کتابونو پنورو خبرو کې وي ځکه کې له علی مشان کې د ځار انزل نا وو مونږ علی کېږي ځ کې زتمن دی اګلیسلام تا ته را لګلی شوي دی ځکه گون رالیغون طرف هم چېد چاته لږلی کېږي نو هغې د ووج هم چې دی کله زت د یوق پیدا کېږي مبار کو دک د خیرو براکت نه دی, دی. مبار کوون چې دیېر خیرروبارکت په ک کو دی یا مبار کوون شالاره ماللی زیکرتې دي مبارکون لازممی په مړه د متاج سره تا خو پخې زتمن دی خیررو برقت په دی خو بلته می ضت خیررو بررقت ورکون کې دی د کوم دی قران شریف لو د دې کې حال ځای کې به خیر او برکت وي خلک به عزتمن وي خپل خپل او مشاهده ده قران شریف خلکو ته عزت ورکوي عزت کله چې په سالو د قران سره پیدا شي هغه عزتمن ديږي دا د رمضان تعلق د قران سره پیدا شي شهر رمضان له دې کوم ذلبه قران پره بقراءه 25 دی آیات د مبارک نو هغه عزت ولی شهر رمضان دی چې انځل پیجل قران دی که قران پکې نازل شي ولله ورته رمضان نه شو مخکيم رمضان نه شو ولیکن چې تر قران شریف پکې نزول شروع شالله ورته عزت ورکړه دارنگ ليله تل قدر شبان او ليله تل قدر شب مخکيم ليله تل قدر شب وان او ان فی ليله القدر, القدر, القدر ليله القدر کې دې ذکر کیږي موږ شریف بشره عزت کړه لګلې نشپی ته عزت د قران د وژنه ملو شو زیات عزت مند شي دارن امته حله امه کوم امه کې قران شريف وي نو کوم کوم خيره امه دین توخريت لننا غالمان 126 ترزي ټول امه الله ورسره د قران شریف دی امه تراغه په دې وجه د ټول امتونو سردار الله را ال عزت د امه وګورولو هغه واجبه چې توجبه کې قران شریف نازل شه دې به عربي چې د جمو سردار الله رب ال عزت وګرځول نبی اسلام فرمیلو تاسو محبت دوی د عربي ترا ل ذري وجنا لاني عربي والقران عربي ولسان اهل الجنه عربي ذ عربي ما قران شريف عربي جبكي لجنه جبا عربي را جيبت من الله عزته وربو فكم علاقه كراغ مكه مكه ومدينه الله رب الجد ورب كم پیغمبر بان قران نازل شو هذا پیغمبر جليسيد الانبياء لهون دي الاسلام سردار وجلج بلکه دا کم کاپړې تعلق په قران سره پیدای شي کاپړې دي دی خو دا کم کاپړه قرآني شریعت پرولېږي په خپل دي انسانو غړي څومره عزت په نظر ورته خلک ګوري دا کم کاغذ تعلق د قرآني شريف سره راغی هغه ته عزت ملو شي کاغذونه وړي خلک خو یسته دی. کې یو څه د خپل څه را باندې خو قرآني شريف والا کاغذ هغه الله رب الستومره عزت یې ورته کړی سختل لرګې دي خلک څه کوي وکهم لږی باندې چې قران شریف کې خوده لې شو حغل لري په څومره عزت مليشي او قران شریف په دې سره الله رب العزت دېتون ور کوي هر یو چې په دې سره عزت منږي ځکه عمر رضی الله و تن صل وسلم فرمایل قلنا اذن قوم اعذن الله بالقران منغا يزيل من الله عزت قران شریف سر راغ او ندی له سنا په مې هم دي اشراف امتي عامله القران وصايب الليل باجبه الفكره دي واصحاب الليل سناد امتي عزت من خلق دو خلق دي يوم ها خلق تعمل القران في قران شريف يتطرديم واصحاب الليل ده شيء عباره طول دا جماعه امتي عزت من خلق دي دار النبي عليه الصلاه والسلام فرميلو ان لكل شيء شرفا يتباها به وين ش وين بها امتي حریصے زہ پارہ د فخر او د عزت کیزوی هر ذوق زانی عزت منو فخر پیگنی تیرہ ما سردار ہنڑ دے زیادہ چیزوں دی عزت مندی ما نبی علیہ السلام فرمیے زما د ام خلق و ان بہا امتی زما د ام د پارہ د فخر کیز و شرف ہا او د شرافت او د عزت دی حق قران شریف دی کہ پدی بدی زانی عزت من گنی کہ ما الله را رب د عزت قران شریف علم کو ہنس سکھڑے ز کالاں میں پالو یوم میں عامل قران ہوکر همخوار و زلیل ہوئی تارکی قرآن اوکر صحابه ازتمنشی و دا قرآن دا وجه نا. همخوار و زلیل ہوئی تارکی قرآن اوکر. نمباره کن لازمی پا معنه متعذید دارا. قرآن خودی ازتمن خودی کم سیدور ترنیزی که یا حقا ازتمن کیه که. کی. لید برو آیاتی حکمت هم از اس نزول است دی رالی گره دا پار دی. لید دا برو دی دا پارا چه سوچو پیشی، آیاتی پایاتی موتا دیکی پا دیکی سوچ و فکر و پیشی قرآن شریف پا دیکی با سوچ و فکر کی دیشی مخی ابن کثیر و اکر ابن کثیر حاقا زکر شو تصفیر ابن کثیر فتصفیر دی صورت بقران یا ایوها الذین آمنوا لا تقولوا راینا اکتوتین نمبر آیات دسری بقری حاقی لانی زکر کوئی دا بلیمی مسود سے تقولو حاقا زکر قرآن شریف کل لفظ یا ایوها الذین آمنوا مسلمان پس سوچ کی مات الله څو کم کړي د کم کار نه من کړي ځکه قرآن شریف کې نو سي ذل یو کم څل درې جريای او الذين امنوا ذکره او انسان صرف خوې وي درته پس سوچو په الله په ایمان والا تړې په سوچو کې مات ایمانو والا او تصوی رات الله ربوځ د مسلمان مومنین تمه ته ویل کې نو چې سوچو کې د په پوې کې سوچو علاوه کې د په معناو مطلب یو سره دا مرحو مطلب معنی نه کویږي هغه یا ولزین هم سده یو غټه د کتاب مړی د دې کې څو چې نه کی په معناو مته معنی کویږي دا څه په اجتماعلار کې څه ځو دی په دې وینا د قرآنی شریف معنا مطلب издکول دا ډیره ضروری خبره ده ځکه موږ انګلیش واره انګلیش издکول نور издکول بلېبه فارسي وغیرہ نه لالي معنا موږ издکول د خپل شریف موږ издکول نو تاسو کوم لری مطلب من ک اللہ رب께서 قران شریف کی اکر تصخبر کریدہ دمر زمانہونه من دا قران شریف خو یا پڑھی باندې موږ ځان خو اوسه چې پریږه من ک اللہ <العزة> رب께서 کما خبره کړیده حدیث کہ رضی فضیلہ امام ک مولا ذکرہ سره فلاں ذکر کړی نبی علیہ السلام قران شریف پر جماعت خطاب کړ ورتوی یا اهل القران لا تدوس قد القران و تلوه قتلاوتی انا الليل والنهار وتغنوا وتدبروا ما فيه ولا تعجلوا ثوابه فانه لثوابه ايه القراني شريف جماع طولا لا توصل القران قالو قران تا اडानो टेक में लगे हुई وتلوه حق تلاوتي انا الليل والنهار قراني شريف تلاوت سंगे कि हक दस्तलो दे दछ प और रजी दे दस्तल कवी हक उस्ताद ले में उमर फरमाए जे जन्नत पजे के जन्नत सवाल को जहन्नम पजे के जहन्नम न बनाओ ख मे गैर اسلام بریم نبی علیہ السلام فرمیلو و, و, و دو مطلبو یو پدی بانی قبل آواز خیستا که قرآن خودی خیستا خدا آواز سوک و جانو بجانو خیستا که سوک پس بانی پخر که سازو آواز پا قرآن شریف بانی خیستا که قرآن پدی آوازونو بانی بویش آوازم پدی خیست پخری سلورم نبی علیہ السلام فرمیلو اے قرآن والو و تدک درو ما فیه لعلکم تفلحون قدی قرآن شریف دي لپاره ستاسو ثاني اپشي ولا تعجلوا ثوابه فينلوا ثوابات تاسو یو په ثواب باندې یقین مند دي اجر او ثواب شي قرآني شريف ته سو جو فکر کولې شي ما کی داليله دي الله او تم کول پرم تر شي یو الی الله و تم فرمای لا خير بی لا تدبر تیه اخرات هغه کله کوم څه فائدې نلته چې باید سوچ او ذکر نیوي فیده دا معنا واه د قرآني شريف سره تلاوت کی په الله ثواب ورته لیکن قرآنی شریف دا یو معجزت صرف سرق قلوتلو باندې الله ثواب ورکړي دا حق د قرآنی شریف نه دی چې سرق دې لوستل دی شي ثواب په ترې دا پس الله والحمد الله او فدیبا نه ملایوي شریف ثواب ترڅ سره کوي دی مقصد دی ترې په علماء ذکر کې آسماني حیثیت کتاب صرف د تلاوت لپاره الله نه جوړه لګري چې سرق دې داغه تلاوت دی بلکې آسماني کتاب یو لوی مقصد رضی الله رب عزت انسانان د پاره یولوې زندگی خېلي وی هغه باندې انسانان ځم نی دی وځنه غره باندې هم پیپی رحمت الله علیه ذکر وی او شریف الله را عزت دې د پاره را ګرو چې په دې خلق اعماله ځان وکوي خلق د قرآنی شریف عمل دمغه وګنه چې بل صرف د تلاوت کړي دې وځما په دې عملو تلاوت یزای شه دې په دې ځان کو حول او په دې باندې عمل کو دایو جزای شه دې ذکر سکی انصوری ونزل الكتاب لتذكرن وجعلوه للتلاوه ونزل الكتاب لتذكرن الله رب العز القراني الشريف سوچ فکر تذکر د پاره والی غليو وجعلوه للتلاوه خلق صرف د تلاوت د پاره وګرځي خلاصه انده قوزګینیو مقتضوی د دې په څېر تلاوت کی نه تلاوت به ام کې خو تر او چې تلاوت کې خام تر کم تر په دې پوښښ زړه څه خبره کومه حديث کراجه نبی رسول الله صلی الله له عزيزه كه عزيز المرجلي من البكاء د نبی عليه السلام د کلينا کې اواز باورته لکه څنګه چې کټوي خود کې د پر کې اواز وته وته د نبی عليه السلام کلينا په وله ځ اواز وته دا په نګه سره سره تلاوت کې ذریبان خاص سره کې کله چې سره د قران شريف سم مطلب کوې د بیا سره د قران شريف باندې وګوري دې په خپلن قرآن شريف نه سره سره په پاتنه باندې ځان بیا دې وګوري چې قران شريف سم رخصن پر دې دارنګ سره کینوټو قران کریم باندې دوی یو فن باندې پوښی ما زیګر کې از مون یو درس وروکړې خانغل غړې دي نو زده کړي چې څملګري تقریبا 4 5 سبق مونږ ویلو مخرض کاله ختمو ما کتان علم کو ټول ختم کی ولار خدای دې زمو رخصنو کل کې دارک لامین دا واپس یې کړې ختم کول دا آیت یې علم یې خوان باندې پوښی چې وا کوم څه پوېدلو چې چې مخبر کې څه دې مون کلا څه دې کله سړې د قرآني کریم په مانو مطلب باندې کوی یډیږي د خوندې په دی د سړې په 2 غنټو غنټو تر راووتو ته ولارېږي د هیڅ پرواني د پاجاباني سړې کی ځکه په مطلب تورې کوی کله چې سړې په مطلب نه کوی د قرآني شریف په اوریدونکو سره بیا ګورکې د سړې د عمده د ټاکاوټ منځس کی وې د जबाबه صحیحږي پرته د قرآني شریف هغه کله سړې کوی چې د دې رېږي والله رب دې ځواني خليلي څنګه په خپل ځان ميوي دل راه بري خبريدي پدې کې په خپل ميوي حدیث کرلي ولايه شعبان العلماء دزینه با علماء وګیننه وړاندې کړی څومره څومره ایمان مزبوطه قران ته باندې څنګه یې څومره ایمان کمزورو ته قرآن شریف ته څنګه یې دغه جماعت او عالم دې دلته یو ظلم تقریبا تقریبا راوځي د خپل نشانه مان بچاسې هغه کې چې 20 غونډې څخه یو مخه قرآن شریف په ما مې یې اورم او یزه پکې تانښه شما دی په خپل ایمان ویریږم لازم ما ایمان نه زو ایمان نه شي زو قران شریفي سره تنګېږم زو حدیث دی مې ویلستنه ام کوفه مې ولا یشو امنه العلماء علماء به قران شریف نه مړیږي نه سمريوي سمريوي په ها خلک مړیږي ودینه اولمو حالتاس ویني خو زو زو شخې د شپې تکاله قران شریف دوی لکه قران شریف باندې حقي تنګېدین نيستدي حقي لاله خو موږ کوم په پر زمونږه ناپېله ناڅق غناث اول کمزوري ده هر قسم گناه په اعتبار هر قسم ملونی شته او کله چې قرآني شريعت دا دوره ختم شي زړه وجيم پاتې دومره سخت څنګه او رودي پیغام نه کوی دا واخیر ختميږي څنګه دومره څنګه یو مازګر کې زمونږه ټیم وزګار موږ ته خنګو له ارکزانه دلته یو چې مازګر کې چې دلته دل سکونه بیا مازګر کې سوزګر ګرځي بیا بازه څنګه یو دوی وینه مازګر کې هم درس بیا ورته لري دې درس شي قرآن شریف و عجیز دی نبی علیه السلام دی سایلم دی ساڑی پدیوان دی ساڑی که گینا قدیت دنگی گینا سمرتی ساڑی ایمان زیدی ساڑی پدیوان دی خوشای لی گی خدا علی تی کلی ساڑی پا مقصود بان دی شوشی قرآن شریف مقصد پدی که سوچ فکر صدا برکول دی آیات لانی تصیل قوتی بیزی کرکی دی هذا دلیل علا وجود معرفتی معنی القرآن هذا د په دې آیات دلیل دی علا وجوب معرفت معنی القرآن چې قرآن شریف معنی دې کول واجب دی په هر وساره ځان کوی ځکه الله مقصد ذکر کولو لپاره دبر آیاتې قرآن راوالېږي چې د پارا دی کتاب څو فکر او فکر دې لپاره هیڅ نه کی ولي تذکر اولل الباق او دی پارا کې فنونو چې ځوابني خوندان د اقلونو او ځات سر نن تراب غوري دې دین دی دی دی شروع شوې ده نور مونږه انګلیش دانور <نسان> کتابونه وی او ما <مانتزال> شوم چې انګلیش وی ورزره ایمان او مطلب دې ځکي او مطلب دې ځان کوې او دې کلمو غو پراني شريف وي او صرف دې مونږ یو ختم وکه بس نو وي چې شو بیا کوه تلاوت د قراني شريف نشو خروج کې مراواغه په صفخه کې نور تلاوت مونږه قراني شريف نشو او پړي ځان کوه او را کو مونږه چې یو ځتی کار غنلې دي مخکي را هغه هر څه تی رشي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا نتبذير نكسير جن سيزنه دا قرآن شريف فريخوله كرازي نعاوه وطرقو تدبوره من هجرانه دا قرآن شريفان سوش فكر نتول دا قرآن شريف فريخول دي وطرقو تفهمه من هجرانه قرآن شريفان زن نتول دا قرآن شريف فريخول دي وقیامت فرز نبی علی السلام فدخل کو اعتراف سوري فرقانه ذكرود علامه ابن تیم رحمۃ اللہ <سؤال> علیہ فرمایے فتدبر القران ان رم تن ھدا تحت تدبر القران وتدبر القران ان رم انھم تل ھدا تو قران شریف تحت تدبر القران قران شریف سوجو تدبر لانے تو چې او څنګه په قرآن باندې ډیر علمونه ډېر خبرې په دې دي چې کله سره څې کوي د روحي دا قرآنی کې دې مخکې موږ ذکر کړو او بازو را مو ذکر کړو 57000 نه څخه ولون دي جره کم او زیات ذکر کړو اسی خبر علامه ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرمی دا او الخ کړی علامه ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ یې نیول علم په قرآن لیکن تکاثر عنو افهام الرجال جميع العلم په قرآن لیکن تول کلمه ولو په قران شریف کې پراتي وی لکه تلقا قران او احکام الرجال لکه انسانان ذهنونه څنګه دي حاله ملت نه ټول پټول راغلی څه ني شي ورنه ټول علوم په دې قران کې پراتي وی زهبيز دین یې فرمیل ولا ين قضيه اجابه له قران اجایب داخل سره ختم ديشت نو دا برکت والا کتاب د لپاره چې سوجو کې کنو کړی شي آیاتونه د دې کې او دې لپاره چې پامونځي چې تاسو هغه باندې خلونه تصویر خیرل بیان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په باره کې ذکر کوو عام کتابونو یو څو خبره ذکر کړې واخ او تصویر خیرل بیان داغه نې اجازه خبره ذکر کوي امام احمد بن حنبل رحمہ الله له عقوی رایت الله فی المنام الف مره ما زردل کېده الله رب عزت په قوت کې دې عام علما څه ذکر کوي او تصویر خیرل بیان دې ما الله رب عزت په قوت کې اول دې امام اي اي اي اي ما دا اللح رف رزت نتفوزو با ای شئیم تو حب و یارد با ای شئیم ترز و یارد با ای ربا تو فتومتیز بیر خوش علیه فتومتیز بانه بیر رزاکیه اللح رف رزت را تو فرمیل بی تدبر القرآنی یا احمدو ای احمد قرآنی شریف که سوچو فکر کول پا دی بانده دیر خوش ما دا خبره تفتیر خبر بیان ذکر کریم والحمد لله داوودا سليمان ورکوم داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام نعم العبد ثقد من عبده انه اواب یګنن دې را دې دن کې الله تعالی پدې ذکر تکل دې کځاتو اکثر دې رکو او خلق زینینم دت کوي چې قران شریف به صرف دې تلاوت او قراءت لا بارکایې او نور دایدا مانو مطلب دې کولا وس اسیو زابهم دېګم ذکر ښه دي او یوسف هم ذکر وتخکاری بزاننه خو دې دې پوریږي د قرآن کریم شریف درځي وېره مونږ خپل تلاوت کوو، بعض کله یو طرفه درځي، بل طرفه یې خې له مونږ خپل تلاوت کوو. تلاوت دې په سما وشته دي، ولیکن د قرآن کریم علم او اوده معنی د کول اړتیا دی چې ضررون د پدې چې د پدې روان ځان کوه او د اخر پدې چې سویلې کی. زمو په څې کو تقریبا زمون کلی کې داسې زنانه نشته، تقریبا د کور کو نشته چې هغه په ترجمه باندې تے وایو قرن دی ایت بلا خبر خونوٹ تقریبا زمو کلیج خلق نہیں سی ماشاءاللہ ذ اللہ فضل و کرم تر دی خلق دا قران شریف و و دا معنی او مطلب تر کوشل تھڑو کہ تقریبا نیم انزیات مند قسم سی قران شریف تر یمی طرح ختم نہ ور تر دی ہلک ور معنی او مطلب ان کوشل تو بہ ہم ن لی داؤد و سلیمان من داؤد علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام سخ زمون گ بندو ہب لیکن بے آواز بے بدلی ور تقدمه من بنده و يگين انده را گژبزين چې والله سان اذ اورذ علي بالعشير صاكنات الجياز کله چې پيش کويشل پدباندي تو وقدما ذكرت اصوات صاكنات الجياز هذا السنع الجياز قريشيين وقالني احببت اطر و رماوي الصاكنات الجياز هذا لكي باندې ولا وذاكم چدي رمستي او ديرخي وي بداي او اغلب علامه استي او لي کې چې پې خوبې ولا فقاله ویل سمان للطلا اني احببت نظ می کوما اوبل خیرري منه زمال سره ذیکرببي د ت پ معه د مندي من ذیکرببي یالا درتهضود د عجلې ذیک ربي دپاره د یاداش درف زما دا معې د رب د ذ نهنجاز د ما لو سره می نه کوم غبر شان ک کې شي چاغ د بین نه زیات حسنا سوارت بالحجاب ترده پوری چه پوٹ بالحجاب پا فردو که یعنی ما ذکر و راوی وصل شکر وغیره وارتوار که جهاد دفاع طیار اول ده دفاع وارت رمین وقوم دللاح ده ذکر دللاح ده دین ده وجنه چه بلوز جهاد وغیره وفقوم من اوار ترده پوری چه ما خامشه تیاری شوی ردوها علی ویوی الواقع قیده لرا پا ما بانده وطوفقا مزحن بسوق والعناق او شروع کړي مڅن د څوګي ولانا په بل خلک مان دي مڅن معنا چې وهلي د څوګي په څډونو باندې ولانا په پندو باندې زده و او یو ځی په ذکر کې سليمان عليه السلام وي ماځګر کې سونه وغیره راځي وو د دې په لې کولو تر دې پوري چې د ماځګر مو څخه قضاشو سليمان عليه السلام مل ماته راغلاست کید ټول او سونه په څډ باندې ول په پندو باندې ول شروع وداعته دې په دې پرله دا قران کریم د 200 الفاظو مخلاف ده یو وجداد استنه فن راغلی دي نو موږ په معنی تا کول دي دا خامته وي وجو په مخته تشوي دي د لاس تر کې اداره موږ په څه ټو بسد مان څه کېته وزا نسو کټی هر باندې کې وزا نسو کټی نو بس د یومز بشینو مول دوه کوم بوداس کې وته مرسته نو څه معنی خدانه دې چې ځان نسو کټلې دي کول بل څه څنګه معنی کې موږ څنګه ولا نه څ په پندو او په دریم دڅوګي او الاناق کله وه هل کول په پندې باندې کوڅټونه و ان د نیما څم ظالم دلته څوک مخکې ځکه لري پندې د مخ کې لري که څه حساب خلنان معنا ني نو دا قصامار د کې دنه پندې لري که سپېتي لري کی او د اړاليه دریم دڅوګي او الاناق دڅټ طرف نه چاوي چې سروي هرالو لې شي سروي د مرې طرف نه رالو شي که دڅټ طرف نه شي معنا څو څنګه راوږي کوڅټونه باندې وال څه اصل او بل سلیمان علیه سلیم پیغمه ایچ چره دومنه ظالمنه که فدیس ظلم فترکوان دا علا لول کهی بلا وجه دا سلیمان علیه سلام غلطی خفل و آنو دیکی ده سونسو غلطی و ها سین سونی و غلی کروکه سلیمان سام فکا ده خفل زانتی ناولو بیالله من زالی که وی اتنا نزانت وی صدا ورک کره بی بلا وجه دا دا سونه ده بیت المال سونو ده سلیمان سام ذاتی سونخونو سلیم لکه څنګه موخصه امام صرفت رحمت الله علیه ذکر کړی په توګه یې نیز دری نه به جوړولې هغه به خانصوري خپل دياره کوله سلیمان څنګه زمونی بادشاهان کوو چې زموږ لولي مان دولت نه هغه ځان سره په ساتله بیت المال په سلیمانه سلیمانه له اسلام د خپل مسلمانان مشترکه معلوم او سلیمانه څنګه د پکې کول اصل خبره دا ده دل کا مسحن ما نام مزلدي لا تر خپل وی اسلام چې د راواسته وی د دین د وجنې زیدي سره محبت کوو जिब्राईल الله دینه پارې استعمالوم jihad و غیره وبې کوم راهم کور چې په ټنا خلک دې استر شي ولستومږي دارن حقيله خپي دا ولا مالشپي او سليمان اعظم ولدا مالش خپل پرې سره کوي اسمه بوتيږي سليمان عليه السلام د عيسو څونو سره مینه د الله دین د بابا فارې ورتر کولا نو مته همي سوق ولانا که ما خامش څوري شول سليمان عليه السلام پر ما ته را واپس شي او سليمان عليه السلام پیغمبر او انتمي رحم په ځینې طریقو په ریښتیني ډول په هغه لږه د نړۍ د امیره پر اسونو والا دلی سلیمان مالشکی او پینورله مالشکی نڅه په نمایسم ډول مالش شروع کړ. ولا قتنا سليمانا ته امتحان کړو په سليمان عليه السلام والقينا على كرسي حيث سمعنا دا بر امتحان په سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام بعد وروت کراجي د حاله تل وی بياني وباز وروت کراجي نی وی بياني باز هغه پهدي جه با د اطلااف راغلی اصلل <سؤال> بیاان د سللیمان اسلامتونه چې د آزادی بیاې شپته وي ش ک سللیمانه سلام ور سرري او وي او اصل وي او بیا خدا ل کوم روایده ک شپتر راغلی ماغللت بیاې کې داټن کې کوم زیکر کې د هغه په هی کي بیماری ي ناو مختلف حالات را ځي سللیمان امو زبدي سره پرورلی او کومه او قد نیت پاندې چې ما ته والله را بلی زر دد اوني کومره اولادونه پیدا شي زه jihad و غیره او دین دین کاربه هغه کولی شي خو ان الله دا هغه نه هیڅ سلیمان علیه السلام طرف د یوی زنانه د یوی بیبی حمل راغ او داغیم یماجون پیداج او ماجون نقتو خلقتو طرف دا وخت یو بوتي وا سلیمان علیه السلام ته د ګریب میزبانی کې کولیش وا سلیمان علیه السلام خو وا شو خدا د الله طرف امتحان دي ما خو ان شاء الله نو الله رب ال عزت ما امتحان او و دا امتحاد سلیمان علی اسلام اللہ حفظ و لقد فتنا سلیمانا تحکیث را امتحان کرو مونکا سلیمان علی اسلام و القین علا کورسی او اخلو مونگا پا کورسی ینی پا حوزموکا دا دباندی یا پا امیز دا دباندی جسدن یو جسدن یو جسدن یو پورا نوا سو ما را گرزیدون کیو ینی الله را بلدتا باز خلق چداغی دا قلم و دخلین اندیا اسلام دی پ نویدا څنګه کېږي ویدم رقم مرغیم کې قربانی نشي کولی یو سليمان څنګه شپته ویبياني ز څنګه په یو شپه کې کول <سؤال> یو ځکه پیغمبر باندې خبره کول د پیغمبر پشان کې ډیر نوم نه خبره دوین پیغمبر الله طاقت امر کړی کې یو شپه کې کول چې مخې ته شي یو پیغمبر ته د تلويخ ته جنتیان او یو جنتی طاقت د دنیا طاقت ورني شي کولی ولسلامات زمدار کوم ټول سره پوښښ کوي کوروالي کوي بلکې شروع کړي وه او ډېر اسنه په دې کې لګې دي وی طالب هند رب يخبر لي ارا بژنا بكنو کيمات وهب لي انقلب بكنو اسلام شان او مرتبون کېږي متفق خبر انديار اسلام نه غوونه نه کېږي او اسمت د اسلام باندې مخکې قراني شريفي هم څومره دليل اياتونه پرې باندې دلیل ذکر کوم څو شواراء د لاله ذلیل فدیه عن الجندی او کتابو سوالی ذکر کری انبیاء علی السلام مخزنه نبوت روسه نبوت دواړو او دغه و گناو نه بالکل سقالی د سکه ربیو صلی الله علیه وسلم معنا فرد الله فرد واجب په ما باندې وحویره کی ما تمولکن باجهاد لایم بغی کنیو مناسب لیاحدین اچاده پارمن بعده حس زمانه باذ لمذکر کلی مراد وحبی ملک راجما دواز په صحاد دجدا او دا امتحان کړي نو لا یم بغي لا هدا ومن دا امتحان زمانه غوړ زمانه رسو په کرامه ولی الله څه امتحان دی په بل کې باندې مراولې خوبي برداشتیا وی بس برداشت دي دین کول غوړ خبروند د قدامرات تدیدې کې باڅه حد دي دا د باڅهات ماترا کې نیچا د زمانه سنور کې دین کې سوال عذاب او حسد دي او بیا مر خدای حسد نه پاجي ما سره دي بل څه دي نه دي دا دانه خدایو چې ما سره د دې بلد جواب دی د تفسیر مدارک امام نصیر احمد الصلالي کوي موجذتن لا حدن دا صولت سليمان عليه السلام کولو د معجزي په توری کولو د حسد په توری نه کولو او موجزه حقه پیغمبر سره خاص ځاګه حرکتي بیان ور کړی شي اِن کان تلواح یكینت الله متنورتون کې تا دې کړي وا مونږلره هوا تای بری جرمان بابا په حکم د روخان روحان نرمه دلته روحان ذکر کیي او مکه صورت اندیا کې اوب په پتان ذکر شوتی ځهوا او دلته روحان ظاهري تزاد راتله روحلمای نور جوابونه جوړي وګن یو جواب اکثر علماء دا کول دا سنیمان رسول الله د حکم تابع و په حکم به کو تین شیا حوا په دې شو حکم به کو رو شیا یا سنیمان رسول الله په چکر باندې تلو حوا برورو ځکه سره چکر له کسی paramagnetic اجکل ضرورت وکاره 벗ن امدیا بحواچی زوان سمجھے وچوں اوتن حواتا بیداراں وشیا دینو شیطاناں کول بنائین ہر یو ابادیکون کی او واق او بھی او انکی بنائین مانا ابادین نكون کی او اوات مانا غوبی او انکی عبدلاب میا باز رضی دی کی غوبی والی لال جواہرات او دا بللا جس نور مقریناں تڑلی شو فلک فلک هازا اطوا اونا دا ور کرده مونگا. هازا اطوا اونا زحا کرم اللہ فرمئی مراتن ملکیت و بادشاہت دیش. دا کم مونگا تا بادشاہت ور کرده و. زویم قول داده مراتن عربت و شیطانان ترل کرده. دا زمونگا ور کرده بلکتا مدانی دیکنی دا وطنگون چای بیک کرده. پامنون او امتک بغیری حساب. پامنون کتی دیدر حسان کی او امتک یه بنده بغیری حساب. سلیمان علیہ السلام تو ادیان کی طور پر کتابی اجازت سر من دے اسلام نکو سرکار تے کہ ایک تے کم دغت فریدی لیکن دلرا منترا خام قادرجوا و حسن معاب او ختز در اگر دیدلو یاد کا بندہ منگا ایو علیہ السلام اس نہ دا ربو رجاج جو کا رب خپلتا انی متن یہ شیطانو یہ تنم تے دلما شیطان به نصبین تکلیف تران وعذاب به نصبین معنی پریشانی را ترسولی دان وعذاب و تکلیف را ترسولی دی یعنی جسمانی روحانی جوان که تن سکلیفی نیرات رو رسول ارکوز گریج دکن حذا موغتسلون باری و شراب ارکوز اوها گریج لکا اخپس تن حذا موغتسلون دا زید الانبلو دی موغتسل دا زید الانبلو دی باری دن یخ و شراب و دست کلو بودی لامم دگو جنا اسماعیل علیہ السلام مبارک کی کم معجزہ نو اثر علماء اسماعیل علیہ السلام کی کوئی وہ اخضرن جبرائیل علیہ السلام راوی حوالے کی لٹو والا کندیو والا سر او گرو و سری اسماعیل علیہ السلام تخله والے خافل سر او نہ وی راوتی حاوی جبرائیل علیہ السلام راوی حوالے کی کو والا او گرو و دا معجزہ دا ایوب علیہ السلام او دیو پیغمبر معجزه اکثر بل پیغمبر ته نه ور او پیغمبر د جلال <سؤال> د معجزات ور فکرې کیږي دا جنا د معجزات بر علیه السلام او کوجت مریه علیه السلام وا فکر را جېبریل علیه السلام مختواله وا ورته مونږ ته اهدا د غمی څوم په شان وی معوم دی وی سرا انورم رحمتنا مینا داهر مانی او زممنا و ذکر او قانونو نه کیته لو لعل الالباب د پاره قامدان د خپلون دګه مخې دې شو واسی کل کو نو یو علی السلام صلی الله علیه و آله دی خبر داوا او ځامن درې لویان یوی دی دیو علی السلام تقریبا 500 کورې درې و 500 کورې دیو علی السلام چې لېوي 3000 5000 کورې غړي چلیوي او 3000 تقریبا دیو علی السلام او خانو دا رنگو ډېر غلامان او داسې زني ډېر زیات خلق د مخامه خیبات کې الله او تدمره هرڅه ورکړی دی الله رب العزت امتحان نه ته او پایو علی السلام باندې او با دا بیماری ذات بیماری نه څنګه چې باز خلکو یي چې په بدن دا خبره غلطه ده وجه دا دا حدیث څخه خلاف ده نبی اره اسلام پر مهالي ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیا الله په ځمک باندې حرام کړی دي د انبیای اسلام جسد خوږی بدن د نبی اسلام د بل پیغمبر په بدن او الله رب العزت په پیغمبر باندې چې رادتي بیماری بیعقل کو دنیا نفرت لري او غيرزي زکه پیغمبر وبياقل کو ته بيان کړي نو سره ورته شکراني دي کیږي نه يو باندې ځان لا بیا دي نه شي بیعقل هنوز مليح ملي لري کومنه وغيره دي نو ځکه چې پیغمبر باندې الله دې راول بیماری خو سخت تواق دمري بیماری ناجي په بدن کې څنګهږي له غيري غزا انبيار السلام په ګستاخي کې راځي زکه دې حديث خلاف خبره ده او سخت بیماری باندې اصله سكارو پوری بيمار او تاکان ولې ذکرږي اسر اول کې یوب علی السلام سوال نه کول دوهین نه کولې نیکستین دي تعریفې دوهین ولې نه کوله چې هغه د دعا په ماته شرم راځي الله تعالی نو څنګه जर دعا وکړه الله تعالی په دې ځای ما کرامته روح حاصلوي معنی چې خو اوس مهرباني لګي بیماره او څه دعاګانې شروع کی نو خیر دې الله تعالی طرفه کومه باندې بیماری ده چې زمري انسانات ماته الله کړې دې الله بیماری را او څه بدعام برداشت نه کیږي دا کله کوه شه د شیطان دی وی گمراه کوي شروع ذ دې نو رس بیا ایوب عليه السلام صالی و کوو مغوذ بیا وخت دې کا ایوب عليه السلام الله رب العزت بده په بارګي فرمي ورکوم چې ته آل اونور خلق ورته مونږ ورته او مونږ له صبر ناک هرڅه یې بیماری باندې صبر کوون کې وو مو زه که دومره وخت دې صبر کړی وو او کوو بیا دې کا واخلا پلاسا کې زلتن غنطک صدرې بي په سوا په دیماني عطا بعضی ترفیع فدیه کې مختلف کیسې واقعات رانه خل شی وی دي ایوب عليه سلام څنګه دی ویچو ما هغه بعضی خلبه وخته کې د خرڅول نشتې دي ټول نثر رفی او غیره چې یو عليه السلام د فارې د راول له په خلکو د دا وخته کې د پوښتوال له لګ له بل په خپلې نشو نو ایوب عليه السلام په خلبه بیمار او دځکه د هغه د خرڅول چې یو عليه السلام خبرې ورته څه خو شم په تفصیل کوړی به دوام بعد ایوبره صلعت والسلام بی شیطان ورته وی دی چې زړه زړه لاس پرېمنه سمانه تطوکانه لا قانون د استاد به شي ایوبره صلعت والسلام خو پرې کوانه شخاوته لا خبرو کړي دغه سره چې کلی بیمار شي نو سر دی بیماری کی خلک لا ګوريږي نه خاص خلک په تکره یو زیارت کوي کل بل زیارت سیلار چې کله ني زیارت کیږي په اسلامي زیارت شي چې په کوم شدې بیماری وي بی تکلیفي پریشانی وي نو خو چې څوک که کم ډاکټر ورته خو کم زیارت ورته خیاغته ور روان کړي وی ویور اسلام دې وسوښنه کو او ویور اسلام دې دا خبره او ایور اسلام اوسه خوښم چې تاسو تل <سؤال> کوی ونه دا وی خبر کړی تاسو دې کولو چې غیر الله دې راغنو سمرد غواړمه یل الله کوم جنګ ورو منځو کوم دې په دیوانه حقيقه ما وځ کله الله رب لذت او دوفر مه ویور اسلام دې خیر دې هغه صاحب خیر پرې شو یاب وې شي ونه او ته څل کوو دې نه څل دې کی راواخله او په دې باندې دې اوه هات वला تا کی زلتن ینی غونطس زغس منا غونطس د لسان تیډي کی وغره کی نیرې او قسم بعض الهلګر مونګیان ټکم داخلي استقالات کې اکثر او داس کې له او یو کې سنتیز نه راواد نکله چې مو یا ترخله کوم دي څورتي ناوی مللای ترېفي دی جوړ کیږي په دې ما وی دا نه لپاره دلیل وایم زه ګورم الهه جهيزه الهه هیڅ وی پیسې راواخلي او پیسې څلوپی مثال پتورني نو بل ډول ما قبول کولو ته ته مدارکی بل بل ډول کې د قضیه وهداجه موږ څو کسانو کلاغه تنظیم کړي دنه 200 روپیه جوړه طلب کې دا چې زر 300 روپیه جوړه شو یا فزر وین دنه یو لذره نه جورجی په دې باندې او په دې باندې د موري دي نکله ډيره زغونه په دې باندې ګرځي اله اسا ذاتريقه د اذن قلنا جائز ده یو هغه په کې ناروا خبره د د قبضنت اکثر اورل کی او خبره مساله در اخراج استوبه قط الى المقبره بالعذم مكروهه مقبره تا خراتون اورل ده بلا تو مکروه خبره مقبره تو تصفي و نه اوري دقه کیو کنه دین تصفي د دې موجانو کول لا نه د کداز ویلانت ګډیر منظر مالداري حقیقته په کې میرادېږي درېندا کومه طریقې چې ماته د بخړ او بلبثې بخې یوه ځل چې او بخړ حدیث کراځي نبی لري اټنان په می یوه ځل چې تاسو بخړ به ته واپس راخري کل کل کل به یعود فی قیې یې د دې طرف فشان د سپې چې هغه څه بیا خپل الویز دتی یوه ځل چې تاسو او بخړ به ول یا خلی تاسو ویل ما قبول کومه تاسو درته بلې دور کې بیا به واپس نه بیا خو نو کېږي چې بل د نسبط طریقو کوشتې هم نسبط طریقانه اسقات طریقې شته چې د جنا سمر مونږونو او روږی پریزی د هغه مناسب حساب وکړو یو ورو ځان یو وخت ته د هغه د دې فیدې د هغه ورکم او مو ده د خپل یو څه پای او سمر مونږونو تل د هغه ټول حساب وکړو په توکل قیمه ورکوا چې تم فتوکل په توکل پیژره بل چې کله چې دی ورکړي کېږي ure کېږي مسال بطور باندې اویا روکه د روزي فضیلت څرصایه ده مدانه 150 یو تا ور شل بل تا ور کې پوره به اویا بل تا ور کې بل ته هم پوره اویا ور یو ته رسل ور کې دا ښه یو فضیلت خلاځه یونيورسيټي د دین نه کیږي پوره پورې فضیلت ور فقیر او مسكين او غریب ته ور کوي کی هغه ته کې چې هغه زکات مستحق هر چا ته ور کوي کی دي مشورې خپل ته کې مالدار دا طریقه سوجه ده ځکه چې دایره واغره جوړ کړي چې نمازونه دا دا ګونې لپاره ګټه تفصیلې ګونده هغه کوم ډول اړتیا ضرورت دی هغه ورڅارک او دا ځان لپاره دلیل ثینیتی دلیل ویو ګورېلې نه ستاد جائز دی اله جائز دی هو لري ایوب علی ثلاثه طان ملګړی دا دلا داوا ایور اسنام تل کلیه ذکر وی او به دې دې څلډ کو او هغه یو زمانه غنطه کې و څلډي واله او دا ویلې جائز دا ابره توجنه غلط ده یو دلیل کتنا له یوسف آي نور حاجې کې ټوله بړې باندې رات سی او توجنه دل تا نظر دیو وقته دی بید کله یو څل فجر دی ولا تحند امام کوتبینو ذکرتنی داهيله د دا یو اسلام پوری دا خو یو اسلام ته حکم دی فدری دی ولا تحند او یو اسلام کله الله حکم خلافو فدیو ګنا ګار شي وی فدی له والي چاہتا ته حکم کړی دی چې دا غوډه ډیره جوړه کوو صبرونه پکرا ولا ګړو پکرا ولا او دا چې جوړه پکرا ولا ساتو ځکه چې الهی ده نا همي کور علاوه د سنيستیو استرافيو کې له کې له سلام مچې لري دا شاله فازې قران شریف او تړلو نیو ملاحظه دی دا په ورته کې ما قبول کوما چې دروخه لې ګل ملاحظه یاغو مل ما قبول کلا چې ما تاسه تعیده کې ګرینټ له ټول کې من څول متيزو کې په کې متيزه ورکړل او دی په دی باندې ګانم مچې لري دځې یوه یاو د نه خو نه کافی ته د تقسیم دي په دې طریقه باندې خلق ځان د پاره دا طریقې نه دي یو خدا د یو له ځان خاص او دا هر کده د حکم نه دی دریم قدرې به ولا ته نه تا وخت کې دا قسم کفاره نو اوسو قسم کفاره شته دي قسم کفاره پر مېده کې ذکر واله س کینان ته روپی ورته یا له په ځان ته جوړه واخله کپري ورته واخله یا یو غلام آزاد کيا يا د رورې د لویې ورته کې یو د ملشوکولې نو بیا د لویې ورته د قسم کفاره نو د قسم کفاره بیا ورته موګل څه څه مسئولونه لري د دې نه بشلو وخذ بيذيك الضغطا واخلا فلاساكي صديقي فضريب به فصيوا فضيباني ولا تحنات او قصة مماتوا اننا وجدناه صابرا اكنا مندل المندل را صابرا تطبركوونكي دي وجنا رواية كلادي قصاد الناس مال له قلب عالم وبدن صابر وقناعة بما في اليد نكبقت دخلقنا الصوفي قصاد الناس دير نكبقت دخلقنا مال له قلب صابر او قلب عالمون <سؤال> چیز اغلق ربو هزو بی ساقل و بدن صابرن او بدن صبرکون کی بدنی بی درم و قناعاتون دماغ بلید دی او صبر اخجاروون کی بی فا هاغاتون ما نیچ سد پلاس کی بی منبیات کلنی حجر از قلعانی رحمت اللہ لی ذکر کلی دی صلاحاتون من کند اللہ تعالی دریج جزن دید دل اللہ رب رزد خزانون دی لا یوطیح الله الا من احبه الله اغا دریز زونه چا تنور که مگر صرف اغا چا تا چا تا چه اچه اللا محبت وی یو القفر و داد دا داد اللا خزانونه دا الله چې سو خوخشین و اغا غریب که په اجرو نیکنی ورد ورکی او جنت مخی داخل که زویم والمرز و بیماری داد اللا دا خزانونه خزانه دا, دا الله قدیبان انسان گناهونه موافقی درین با صبرو صبر داد اللا دا خزانونه یو سیز دیش اللا اچه خوخش آغ صبر کیوں کہ ایوب علیہ السلام تھے زمیں لبندو لیکن اندھیرا گردشیدن کہ اللہ تا واذكر عبادنا ابراہیم یاد کا بندہ زمونگا ابراہیم علیہ السلام اور اسا علیہ السلام یعقوب علیہ الصلات والسلام اول ال ایدی والابصار خامدان و لا ابصار او داخل مندی ذا ذوال ف ذکر المدارک ذکر کلی اول الاعمال الظاہرہ والستر الباطلہ ظاهيري لازم نه مراد ظاهيري اعمال تهون کیو والابصار عقل مندو فکر تهون کیو ان اخلص نامهم ی کنن خالص کول لرا په خالص کول سره د فرض یادای ذکر او ی کنن به مونږ ترا خامخاله چونچو غره خلق نه غوی یا کسمال لن تسم یا صال لن تسم ذلکی فلیل لن تسم ذلکی فل مبارک مستور اندای کی تفصیل او دا ټول له چونچو خلق نه د فنونه د ذکر دی او ییکی ن دپار د مستیانو خامخه خسته وي معاب د راستلو را ګرې دلو جنمتتیعان مفت په خ له غمل عاباب پرنسبللی شو ووي یعنی مخک نه دی دپاره دروااضې مستکی نه په سکیالله ګوي کېوي په دی کې غواړ بهدي په دی کې هررک مې وي کهرتې ډیرې او د سکلوسیزونه اودي سره فطراب د کورپې پندون چې د نظر بهوي په خاوندانو باندې نظر د تاته خذ ووي اطراف همزلي بهوي هذاذا ما تووازونه داها وي چواده کوي ک تا سره د پاه دوړ د هصاب ی کم دا خام مقاار زمونږې وفول زمونږي ما لهور من نپات نه کووي د دپه خلاص خللارېدل ختمدل هذاذا دا چېبان شدانې مصوره دا جننتیانو خود د جنیانو ووري و نه ل توغیننا ل شه معاب جي ګند پاز تررک شوو خا مقااب بد د د راتللو بهويجههننم یصلونه لاجهنم دا بدل د د مع د شه نه او قیده بدل مبدالمینو شه واحید دی، یکینا جهنم داخل وشیدی آغیتا، فلیتا المحال، <سؤال> پس دیر بده زید راتلو، ها، دا جهنم فلیزوکووو، پس خوطا قیده لرا، حمیم گرمی و بو و غصا، و غصا، یو معنی قطال رحمت ذکر کری، هو ما یسیلو من خروج الزناتو، زناکارو، دا خلقو، دا شرمگاهونونا کم وغیرس زونه را باییی، زته وی لګی راځه خدا په جهنميان باندې مسئوليتي جهنم کوم زنانه او نارینه جناکاری بدکاری کړی وي د دې شرمګانی او کث بد قسم زونه چې لاره بېږي بیا او دا به کې ذمہ بدوی وتی چې نور جهنميان باندې تخېری او به لري هر وخت ویل شي ستاسو وجنه ځا کو بیان تاسو راځه ذمہ ګذيان تاسو راوړلي دا به ځیان چې دې فری باندې مسئول شي په تارلته وی دات ناراضي زم قصوري څرګند کړ کوم اول لیلی دین المراد کې کومږي د سترګونو حاوینې ځویې بيکونې تر ورځې او ښکته تر ورځې هغه په دې باندې سکول کېږي درن خپل مقاتل رحمت الله علیه دی هغه یې حمیمونکې اشاره لري ګر نیوغو او حمیم هغه وګا چې انتای ګر ماي ترتیبی دي لې وي او ګرمه چې هم راغه د حدیث فیزیک او د مرګ نګ نوغو د دې څنګه خپلې تني ځکی د خپل سرمنې باور له او د اوس کې د دې کې دنن نشوي فقط او امعار محمد څنګه ذکر دې کول میزه زړه زړه وکړ په پلان نیوت نه هرې فريزي او دیم وغطاق دا انټي هي خوالي ته اشاره دا چې او یو قوارې انټي ته لګي وخت هغه کمپیوټر ګرم ترسکل کییا و دې ته یو نور سره ډېر ګرم ترسکل شې نه یې د هغه استعمالو من شکله یې او نور پښان دې ازواج نور کله چې څنګه آزادونه کوي یعنی نور کومې صرف دایسته مدافونه کوي دیږي هاذا پاوجه نقط حم ماکن داډل دا راغونې دي چې تاسو سره لا مرحبا به نبی خير دی لنا اګریم تاسو د رمکی دن کې ځونکو اورتا قالو وای غریب بل انتم بلک تاسو لا مرحبا بكم نبی خير علی تعالی شیخ القران رحم الله فمیت الله او خبري دی کله چې رايو دل <سؤال> او توي تاسو راغلي او خیراله دي نو جنته راځي مخې جنته تلوي ځانور کې ولالات <سؤال> دي ووته ډېر ځ خوشام دي او خیراله <سؤال> او مرحبا دا په دې رحم خو فکر راغلي جننه چې وډه راشي دیور یاو خیراله <سؤال> دي تلني ډېر بدم کوي چې هغه بل انتم لا مرحبا بكم بلک تاسو دې خیراله نيوي تاسو په بدترین خلک بل انتم بلک تاسو قدم تمو لنا مخې کنو تاسو مونږه رنده اعمالو تاسو و بیسل قرار و زیر بده ینید آزی یند آ جهنمان قالو وای با دی ایراب زمونگا من قدم ارنا تا جوان دی کلو منگل را دی زیتا فزید او فزیاد کده لرا عذاب امزیف ام کننا عذاب دی چند پاور کی و قالو مالنا سیدی منگل را لان را رجالا تینید منگ سردی کننا نعود من الاشرار کم منگش میری لمنگ دی لر شرارت یانو نا دی آغا نیکان و اغوازم چې څنګه یو سوتحق باینه ویار د شرارطي شر جوړی دی دغه ورځ د دنیا کې شرارتیان ویل قیامت کور زیږوي معلنا لنا را رجالن كنا نعودهم من الاشرار سږی مون لرا چې مون هغه شرارتیان نمینو دارن رسل سري خبر کمر ازیزه صالح اسلام قوم انده څه کول معريم تا داخلك سږ مون ګل د شرارطيان نشمارل سيعلمونا غدا من الكذاب الاشر الله په من سبا به کوی چې چې وکې شره ک او د روغجن اممت زار روانهه ده بیا به پتو لږې چې شرراه چا کولو ه چا باید ولو او شراران ورتهويلاسې جننت تلیديات خنا تخین نوندي ل را پرټو ق سره نو په چټوکې کولی یاشته دی نه امز عنو م سوار یا کې شوي زمونږ ددي نه سر امزه سر لي مالله نه الله نه راه جالم سره نوې نووينو یا زمونږ د سرګې ت کي شوي شته دی نه یمونوي نه ایکنان داخا مخاق دی تخاو سنوال الناس دی جگردی بطی او روالا جهنمیان قل انما انمون دیرون او ای نبی علی السلام ایکنان زیرون که اله مگر یو اللہ که یک یواز ذات حضور روورده رب دسمانون دزمکی دی, دی, دی او حاوچی پمیزی بی که دی غالب او بخون که ذات دی او ای نبی علی السلام روا نبع و نظرین روا که اشارت اللہ ابن عباس تفرمی قرآن شریف تا دا قرآن شریف یو لوی خبر دے څومره لوی لوی خبرونه بیان د قیامت خبرې را بیان کړي د جنت د جهنم لوی لوی د قومونو خبرونه را بیان کړي دې معنی ترخازن یو کې اشاره قرآنی کې اته عامه دا قرآن شریف، اذن وی دی تاسو دین مخړهونکو د دې معنی د تېلم تبوها بالمللا اعلی هغه مجلسو پریدو او چې کړي د یو خپل مس کیه په تېلمونه باندې بحثونه کړي یو حاللي یا کوې ما ته مجلې روون کېکارې ما ویل یا چې کلی چې ویل اوبل تا پرشت ته وال عدمم ری سناولدي چې قرآن شریف را شری ذکر کې د نه اوورته سری به کې ذکر ش بقره کې جدا مقصد دپه ذکر شو وه بقره کې چې ذکر کې د سرې بقره کې تزکې بیا نه عامو الله رابلځ خپل ېیمتونونه یا د ویل نو یو نیمت دا چې ستا چېت ما پرتې پهې تکړې وي او شوغې زیندر سورت آراب کی چکل ذکر که دلا. سور آراب کی تکل ذکر که دلا نو سور آراب کی ردشرب پلیه کولو. چی او ددی نمانوا. گریم در چو ذکر که دل سورت آجر کی واقع ذکر که دلا و سورل سمتی پا رکی. سورت آجر کی دا واقع ادنی تا کبر دا پار ذکر که دلا. تا کبر او لوی ونطنی هی بور شیطان قدی واعنجان دا اغسط شو. سورت بانی اسرایيل کی ذکر که دلو قندر سوره بنی اسرائیل کې دې مقصد دफार ذکر کیده او ګوره چې چا د الله د حکمو آیاتونو نه انکار کړي نو الله حلاقوي له شیطانو ګوره چې الله د حکم نه انکار وکړه الله حلاقوي وزل بیا اور قصې سوره توحاء کې ذکر کیدله سوره توحاء کې تجیور کوله বাহাদুরی ورګوره ګوره شیطان تر دې چې جن ملک اسلامي دوکته و جن ملک اسلامي وستل نه کېاله له خلکارو مخ روان کړي کړي او بیا روان شوه دغه تو خپلواح والسلام دي اعلی هر څو لړنکي په مخي ما نيزه او دغه ته چې او ذکر کوي په دې کې چې په لاه ول ملائکه او الجن الله رب لید دي امتحان کولون څنګه چې پیغمبر اسلام امتحان کړی دی و د اود الله السلام په دې دغه سي په دواني ملائکه او فرشتو او جن معنی پیرانو شیطان معنیو امتحان کاندل د امتحان د مقصد لپاره ذکر کیږي یا تا کلیج ویلابس تا فرشتو تا ان خالق یک نن د <متحدث> پیداتون کيم یو انسان من تویند ختینه پیدا سویدو سوی بقرہ کی جن ی جایلن اتم ذکر کو جایلن فمانه خالق عزیز کی غی معنی تا ائیتی پیدا سویدو پک کلیج برابر کم دیلرا او کوکه اوان فجے کی مروحی <متحدث> رقل روح یعنی حکمنا شی تا دلرا سید کو ان کی قرانی شریط آیاتن الله تريا بقرین معلوماته چې کله الله رب عزت ادم اسلام پیدا زحال ته او به دي ته حکم کو سجده کوي او دغه باز نور دینه معلوماته چې علاوه تر دې یو څړې پیدا کوم روغه پکې کوم بیا وڅ سجده کوي اصل الله رب عزت دې فکره او دې کې یو پیشیندی غونډه کړي و چې دغه یو انسان پیدا کومه د دې سره تاسو باغ ته سجده کوي په لاره پیدا شو بیا او الله حکم کو او سجده تېدو کفارې څو كلهم طوله اجماعون کيو زلماندی اجماعون ترا هم کلاوي او اجماعون نيوي زين کې ودا سوال راته طوله تېدو کا په چمکتو په چاړو څوګه لکه ټول خلق مونږ زوكي او دا ناس وګڼل کیږي چې موږ خلک اجماعون دې کې په غونډه مراد چې موږ سره یې مونږو دغه اجماعون ورته زیات تاکید راو او څنګه ټول او کا په غونډه باندې ورته اوه مگر ابلیس نن کا او دې کا ترنا پرې کې می تراځو چې ابلیس الجوابونهم فطوره بقره کی تفصیل پڑھی شوے اول اللہ رب العزت اے عزیز کہ منع ک تعالی د تجی قرونہ او چاہتا چې ما پیدا کړي پس خپل او سنی پس خپل قوت خپل وکم تکبر کوتا یا اے در سرکشون یا متقدریون ویل شیطان د غواریم د جنا پیدا کړي تامر اور نہ پیدا کړي عالم علیہ السلام د خطینا ویل اللہ رب العزت سوپرج منها تسجد الذين پس یقینن ترټلای او يكيناً فتعباً لعنة زماني ترزي در قيامة فوري ويل شيطان إيراب زمان مهلت راك ماتا ترزي تر قورتك يزلو فوري ويل الله فإنك من المنظورين تسيكيناً إيباتاً ومهلت تر قريشوناً زدر مهلتاً إلهي ومن الوقت المعلوم ترزي تروقت معلوم فوري قال اوير او شيطان فبعزتك قسم دي زمان فعزتك شيطان انشاء قسم مغرز اللهم يزلو فوري قسم من سبات خلقتن مخيده زي قصرني قستمي كلويتي ربابا قول راكا كلوي الله ورسل ميدو يوكلو فيست ميدو الله ما بغير وهل تقولي ني شي خدارن خلقوا ناكوي اتماكيسن قستمن مخيد حديث كرازي من حلف بغير الله فقط اشرك قال الله من بغير بقلت ما نقسم او قر دين تنشرك ولو يس كرازي من حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله لذي كل ايمان تازي ولي فغر الله قطم دی جما په عزت ته اے الله خامخا گمراه قوم دا غون مگر بندگان ته د دینه خالص کې شي وي هغه برانه بچي او فرمایل الله رب عزت الحق حق تا قسم او الحق او وقل لهم زم دا ريما لامل ان جهنم خامخا دک به جهنم تا او د ها وجانا کتابداریت نه مينوم د دین اجمین غون يني جهنم کوم را غون تم جهنم مزنه دک قل ما مع لوکولي من عجر او اسلام نه غواړه مونه پهې بیایان س مور سپې اوز نه نه غواړم من المقللی او نی من متقل فین متقللی ولا ما او لماتې د پهناړته کوچ وړغونه اننیمات الله یوه کمې کړي او جي تا فین دا خوته کللقې ز دا س نه کومه د ځ جوډول نهکومه د کله کله چړی او کار مي ک وي م کړي اکنجز او دا مختلف کله جا تا دا غوی اولی مقصد د خبرو دی مې دې زنه خپل <سؤال> د ما خپل <سؤال> مقصد ان <سؤال> چې ته زنه خبرې جوړوم سر الله علیکم تاسو سره څنګه تکلف کیو کار انسان وو کینی حقيقي او یا یو څه مې او دې زنه کین حدیث ګرازی رواجه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله الله علیه وسلم ان تکلف للضيف نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم اون رسور لاتر الله سلام ددين <تصفيق> منتي أن تقلفلب <تصفيق> داجمون تقلکوکو پااز ملمان لاغي مجې ملمه به سسو تااررینا ت کلومررات دا چې سا یتی و نشتهي او تا خپل نزیات کي چې کم ممت سا و س پولشي ها ورله اوکه خ کو چې ت غیره راواغلي لو بیا مانهدي میدی اسلام دديننا منکري خپل وس نزیات چ ملم د پاارغ کي د روانه نه دا قرآنی شریف الا ذکر للعالمین مگر فن نو نتید د پاره مخلوقات ولا تعلمن نبعه او ځله یې کوه بشی تاسو په خبر دی قرآنی شریف د قیامت باندې بعد این روز بود څه وخت نه عبد الله بن عبال په کمی بعد ال <سؤال> نوتی مرزا روانه من رتوس تاسو پټولې کی قیامت څه یعنی څه عذابون څه یعنی څه اوس بسم الله الرحمن الرحیم سورت زمره مکی سورت دی قرآن شریف و ترتیفی یو کم سلویختم نمبر به نزول به اعتبار اون نمبر دی یو کم شبیتم نازل شویده روستو دی سورت سبانه او مخی دی سورت مومنه د چې دا صورتتونونه دي دي چروشي او غطرې احقا په نې سپارې پوری دا دوول صورتونه دي ه صورتتونخواواین سب او یو ور سره ده لا چې څنګه ترتیبې دي د پې په نزول ک هم دي دوې زمور مکی صورتت ترتیبا طال نزولن اوته بعد سبا قبل المام رابط ددي صورتت د مخکې صورتت سر اسم را کودادې كي الله منغا سوال والاو پرنگي مضبوط كي و منغا دره دره جنت داخل كي فنغا كي مؤمنان بندگان بتجد داخله حقا سريوزي منغا جنت داخل كي ما نويرا بطم سورة و سورة مخي صورت كي زمور كي سورة صورة كي نفع شفاة قهرين وكا وارترا وارترا په ورسو ته په الله باندې کوزوره نکې کولای ته دې جنډی اسلام معجزہ په پدې صورت کې وي اخلاصي یو وسنګ نو تھا عبد الله مخلص الله الدين خالص الله عبادتوں کا پر اخلاص شي عامه کې صورت اخر کې ترغيب قرآن تا تصفيه کې ان ويل ذکر للعالمين په دې صورت اول کې وایي تنزیل ال من الله العزیز الحکیم نو څې سورته یې د جنت د جهنم بیانو په دې سورته هم د جنت او د جهنم دوانو بیان ګوښي انتازه د سورته سورته ممتاز ویني تا مشعور شبید مشرکین و دلیم آیات کی ما نعفدهم الا لیو قربون الى اللہ الظلقہ دارنگ صورت منتاز ہیں وثیق الذین تفروا الى النار الزمران جہنمیان هاگو ام دل دل جہنم تلی گلے کیگی او جنتیان دل دلی هاگو جنت تزی دارن صورت منتظا ہے پس صفات قران شریف سے کیا کیا کی کوئی دیو طریقہ سے قران صفات چھوئی دعاؤ خلاصہ صورت، صورت تفرید تمخ صورت باندی ہے سورہ عمر تفیاں دعو سور انس واضح معنی ذکر کی دی مختی صورت کی ذکر جو جنبیه علیه السلام <سؤال> عجیز و محتاج و مصیبت تکلیف کراغلیو نو زانی تکلیف و مصیبت نشو لرکولی نو قدی صورت کیو افا عبداللہ مخلص اللہ الدین بس طرف خالص اللہ عبایت کوا لبرت احمد کوا عزو قبل زب فقل عجیز دی او صورت کی ورسران مشعور شبعات مشرکین و دریم آیات کین ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الظلفان. أو سورة كي دلالي اقليام دجر و تخویز منكرين هتا. أو أرسراج سورة كي دشارت مؤمنان هتا فنعمتون ده جنت بانده. وجاء تسمية ده سورة دمر و لكي قدل هتا. په دې صورت کې جنت او جانم تبا ځوان کې څنګه لري و جنت تبا هم دلې دوي خلک دي جانم تبا هم خلک دلې دلې دي په هغه ځواړو د ذکر کې دیوګنی د صورتي زمر ویلې کې ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم څنګه تون الله باندې عام مهرباني کړې چې را قرآنی شری زکر د نعمتونو د جنت کې وڅ دې مهرباني کړې دا چې سوګره جهنم نه غوښته جنت ته داخيل کړ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب دا ترغيب قراني شريفه ترسته ساتل لري کتاب په طرفه د الله تعالی غالبه او حکمت ورآزاد دي ان انزلنا اليك الكتاب کینن والی ګریم مقدس کتاب په هڅه تران په ام ذل الله ورکو الله مخلص لله الدين خالص لله توکلون کہ مخلص لله الدين قرتیو اے موحدن لا توجن کو به شیئا خالص الله تکی غواہ بل او گلا شرکوا یو اخلاص فی عبادت پہ وین اخلاص فی عمل دی اخلاص فی عبادت دا د کترف الله تکی غواہ بل تا تکی غواہ او وین دی اخلاص فی عمل اخلاص فی عمل هغه دی چنتا نامل کی دی الله دا رضا پارے کی اللہنا بغیر د بل چا د رضا پکې د د خیال ممې دې دې دې کې اخلاص په عمل او حدیث کرا دې نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمیلوا الناس كلهم هلاک الا العالمون الناس كلهم هلاک دا خلک ټول هلاکې دن کې تبا کې دن کې دې الا العالمون مگر علما پکې بچې دن کې دې دین اسلام فرمیل والعلیمون كلهم هلاک الا العاملون ولا ماهم كل هلاك يدون كي تباكيدون كي الا العاملون مگر فعل ما نعملتون كي ها ولا ما بتيدون كي النبي عليه السلام یہ فرمائے والاعملون كلهم عمل کون کی ملاکیدون کی تباكیدون کی الا المخلصون مگر سو تر عمل کی اللہ درضا عمل کی ادابت کیون کی یعنی نبی علیہ خطر اخلاصترم کے کے عمل کرے کہ اللہ دستورتی حساب کتاب شروع کرے میاب اس بچ دینی دی اور یہ ام جات ان کان دے کیرا بچ بیشی ورنہ کہ طعمل باندھ شو ولید کراصل نبی علیہ السلام فرمیل جبریل علیہ السلام ماتدیو کس حال ذکر کر کہ اے اوتانو اگر انار بوٹیلن دے اللہ اور یو انار چھے داران بوٹیلن دے عبادت کولو ور ترا علاوہ پاگے بیچ لے تو ہر ابے کولو اور دا بوٹیلن لے میو بے نور بمکمل پہ عبادت کی لگیاو تر پوری چې الله تسوال کول او الا ما کلماته مر دا ولي ما د سیدي په حال کې مر دا ولي زکړه عبادت به او ډېر پسند سات باندې سیدي په حالت کې وي تر دې پوری چې الله رب عزت دې تر وقات نو سیدي په حالت کې و هم دغه کړه کې دې ما ته جلال خدای بارکه چې تم ربو را کړی هغه د ځامت فورز الله رب عزت دې تو فرمي بنداز دا د جنت داخل کما یا په کتاب باندې دا خو پهل عبادت او د یوې جزو کم په دې ما وفادار ماندی ولاته یالله عمل مې درخلي الله ورته فرمیځه باندې زما په فضل جنته ترلاسه باندې بل به عملی الله ما په خپل امر جنته داخلي ته الله ورپېژل ورته فرمی خلره ما خېشم اې کتاب در درتروږي وې خلره اې کتاب درترو کومه او فرشتو ته ووي دې دې د پدې یانم لګځار ور کېله لګځاو ګوري روز ګوري بیا لګرا چې رښتیا فضل ترې کتاب کوم دې بغیر دې وینې ته یې شي دکاراتي دې دې فرشټو ته اوبره کوي ورشي ورته اوږد تل سكي دې سخت ته امسو کما فرشټو ورته اوغو خلکو او په یو شرط دا غوډه چې کوم ثاني عمل دي نه او مونږ تراکی زموږ او غلاس اوږد هر کو ته په اړوند یو بوز کې څنګه ولې ما دي شي به په اول ته سنا څ زک وته دوزی چې خو خویره کې عمل په واقعي کینی عمل ورکی دې د دراګرځي کې کلي ووږي کی بیا ته کی بیا و الله بیا په restriction وګواړ بیا ورته یو قدم هم کنیشته دی دی بیا و خیر دی په د انیم عمل من نور موقنی کوبره تر اخیرا خپل عمل بیا و غوړل شی بیا الله او ته فرمیږي یو تراولې تراول تللی شی الله او ته فرمیږي راځو د تر اعزاب څخه د تا ورته کوئی عمل خو دیال <سؤال> ته لاړو خو لپاتې نشته ویلې په پت نشته الله فرمیږي جهنم ته داخل کی باندې بل به فز دی که بل به فز دی په فز مې داخل په فز مې جنت اللہ پنظر ماخ مکتب فضل داخل ہوئی تا تا خدلا ما زمرہ کتابی دا ویل عمل لازمی کتاب گیا پر شوتي زی پ زمانہ پفضل جنت داخل انسان سر حساب کتاب گورو انسان صرف سبو حساب نشی اور کلی ثم یتسلون یوم یدن ان عین یری کرتل الماء البارد اللہ بد یقو تقو سی بندہ اتا تما دایخی و بدر کڑی وی لاگی شے حسابو کر صرف دو گنا خود انسان کل عمل دے انسان عمل بسو شی لا نور ن تونونه خو پرده لی ک را نه السلام <سؤال> اسلام فرمل ن متې ماغون ت من الناس <سؤال> اوص والفراغ فلول <سؤال> فرراغ. الله دو متتونونه ډیرر خلکو ور او ډیر خلک هغې په باه ک دوک کې پروددي. د سر د هغې شو پرنا دا کې یو حت بیا الله وړي انسان د طری خی ما لا سسی را کړي کی ې با پهک ل ک کي ماج ل بیا یاه ډری با نه ځین فارغ وخت ته الله رب عزت ورته ورکړي او دووی د وقران ته مېني شي راتلوي دووی د جمی مسلمان نه شي راتلوي دووی د کلاوت هم نشي الله رب عزت ورته فارغ وخت ورپره مې کل جیل تلاوت کوم دقه خلایې جیل د علاج شي بیا مې څومره مينات کی جره کری ته قلاړو والله که د قران درس کوي نه پراره د جمی مس که ځایږي شپې اونځه تلاوتونو نو په تعجود وکوم او وخت چې کړه الله ورکوې ققدر نیوي شي کله چې نعمت دواغه زلې شي انسان پهقدر پیدا شي ترته ترې یوې تر کې الله رب عزت انسان تر حساب کتاب شروع کړ د دې دی یوې تر کې حساب کتاب نشور کول دا ټول نه مستون ټول امر به د انسان ختم کې تر کې ستان ملاحظه نيوي وکاله حساب کتاب دې مخلصینو ته کړو به د اميا په خطر کې دي خو بیا امکان چې الله رب عزت دې جنت داخې کی دلال الله دین خالص خبردار الله رب عزت مېرې دین خالص دې طرف د الله رب عزت عملت کوي حال قتانان کلی وړې دي سبا الله نه نور مدکاران دی وي دته ی قولونه محضود دی دی وي مانا به زمون مونږعبارت نه کو د دی الله و پرریبونه مګر الله رابل زت زولفا په درجه کې زولفا درجهې دا دا مري ګپ شله نه دی زمونږ د پاه شفااد کې فياجات نه او رو من کنتوی ا منزلاته و غیره جاتن مغلا تا په منزلو درجه کې نځي کې بیشک الله رب عزت فیصلو کې عملی فیصله چې جننه جنتا ته جننه ننځللېږي دا دغه چوری پریکې اختلاف تون کې بیشک الله رب عزت لا يهدي نه مګې سیلانه کې من هو رسول کې کاذبون کاذب کفار کافر کاذبون کافار ذکر شون کاذب اشاره قولي کافر او کذاب به اشاره امریکا په اعتقاد کې کاستر تا فکر یې اراده غل الله رب ال عزت د چونیتی نائب خامخا به ورته وی د هغه څنګه جف... چې پیدا کوي کوم چې کوکه شي د خپل مقله کې بلاني وړه الله نه نيست نائب هغه د الله د نائب نه الله یک جواز ذات به او زوره ورږي پیدا کوي اسمانونه او زمکا دړي له یو کورو الليل علی النهار تاویش په لرا پورتي او داویر دره پښبان کور اصل که ویلیکی که افیقی و غیرت دا کم کاغست که ویلیکی. مپده این دا کاتی و کتاب که راون شی. کور دا پتکی دا یو ول دا پاس دا پل ول که را زیده تم کور ویلیکی جی. ممانا تاویش پیل را پورد که اورد پشپکی. پس خرشم تا والقمر تا بیکرینور اصفرمی یا کار که لگولینور اصفرمی. دول روان دي ترنتی پوری نش ټیبري لا مردم دغه الله غالب و میرغان زاد دی خبر ته الله غالب میرغان زاد دی بخون کې زاد دی پیدا کړ یی تاسو د نفس یو نه امجا لا بیګر ذلی منها دوینه بیبی د دی وانزل لكم انزل د خلقا پیدا کړ یی تاسو له ال را من الانامی د سرو نه ثمانیه تاسو اجتپس منا او سر نن بيتی شو من زه اسم سم ول مالم نس پیدائشی تاسو لرا دې بوتونی امهاتکو فخیتونه میند تاسو کې پیدایې شروع شوې پیدایې نه په ظلمات انطلاق فدریت ورو کې دریتری باز لماء او ظلمت او صلب رجلي یو تیار انسان چې کلر دفتر پشای کې دی نه کې یو تیارې دا دغني د نسټه حالت کې د تیارې کې پروت دی دیم نمبر ظلمت بطن المرئه بطن المرئه دله مور په خېټه کې دینو دا دیم چې انسان تلې کې پروت او دریم نمبر ظلمۃ الرحیم فلی خیرت کدی یو رحم یو بل <سؤال> سی دی فدی کلی انسان پروت دی تفسیر کوته ویز دا دابری تی ری تی نه مرادی بعضه نماوی ظلمۃ البطن ظلمۃ الرحیم ظلمۃ المشیت دا کی اغان قسم تیری وی داری قسم غټ غټی تیری یا بعضه نما د شپې تارې ورتری شی بیا دی ری شی د ذیرو درې کې دلیث کوتن والا الله تعالی رب الساتر له الملك دی الله لری اختیار دی نی ستابل الہ مگر دا الله دی مکم طرف ته تاسو وډو نه شوي تاسو کوفر کوی الله به پرواز تاسو نه نی تاسو ځامل نه ولا يرضى لعباده او نه وقي الله بندگان در کوفر کتاب شو کرا دا که يرضو لكم وقي تاسو لرا يرضيو کی تاسو بار باندې کې او بره اون کې خارابل کث 11 و تاسو واپس کرل تاسو وی خبر به کی تاسو په هغه جتا تاسو channel کولو ذاللا هو هذ فرازنو دي تيمو باندي ويدانات الانسان اكل جور سي انسان تو سالت انسان انسان مراد کافر انسان دي تقليس دار ربو رامتی 15 الا رام منيبا اليه رجو توں کے دی اللہ تا تم اذا خوله کل جور کے ور کے چتا نعمت دی اللہ نے یہ دے ما كان يلو جلا رام اسکول اليه اې دې تکلیف لري کو ځپا دی الله دې خلاصول مين قبل متي او ګرځي دی الله رب الزترا اندازن شریکان انداز خد دیوي اندازن من الرجال يا ياتمدون اليهم في جميع امورهم شریکان امراض من الرجال سروک امراضيان ګرځول انسانانو کې تعلیمان دې دماغ کې پټولو کارونو کې حري توجه وکړي او د خلق بندگان ته आवाज نکړي د ریاستو کې سوق دي قوم د بندگانو قاصټوري کفسیری مقدمی یو شی بلشي مارې تدې او غرضي الله لره کې ریکان دي خطا شي د الله نه اوایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمتا وکوپریکه خلقت اوایا پیو اخلاق کفر تا کلیل لگا کلیل معنی زمان کلیل لگا زمانہ به پیدا واخلي ویکینانت اور والاونه ا ایمان و قانتون انا الیلین ساجیدن وقایما امن وقانت اراؤ سوقي وقانت اجذون کہ انا الليل فان ساك فق ساجدا سجذون کہ اللہ تام وقائم او دريدون کہ اللہ تام يحذر الاخرہ یعنی یہ اخرت کی رحمت ربی او امیداتی در رحمت در مہربانی درو خل عبد اللہ بن عباس رضی اللہ من أحب أن يحبط الله عليه الوقوف يوم القيامة فل يرغل الله في ظلمت الليل سحجدًا وقايمة من أحب بش lodge الآمينه هو أن يحبط الله عليه الوقوف خإله abord هذا gyam episode قريبا lit HonAKE yов الله قريبا lit Al-Asala ففل يرغل الله في ظلمت الليل سحجدًا وقايمة الفصفر إصصف الله دابن بيflows د شپې پهتییاره کې نو ونی الله را بلزت دی بندله را زمه ت لې سااج دقایم چې دی سیجدت کوون کې الله را پرزت ته پهتییاره کې د شپیوقی هم کوون کې یا ضر آخره ته وکی رحمتته په یو د آخرت مېږي بلین دی د الله د رحمت میتي نو الله را بلزت د تهان غ ولاه به آسان نه او حال سو جیینتا دیدار ودینکہ اللہ تعالی شفیو دے دراز پیسہ عبداللہ نی اواز فرمی یی نی میں ایسا کہ نہیں مشفق دے ادریدن او یری دا چرتنا ہمیشہ تی دلاد رحمت قول اویا نبی علیہ السلام هل یسو الذین ایا برابر کسان تکوئی گی او کسان تکوئی گی نہیں برابر ایک جنن پناقلی قاوندان دا عقل قل یا عبادی اللذین آمنو تقو ربکون ترغیب آمالو صالحو تا او ویان نبی علی السلام ما حقا بندگانو چیمانم راوری و یا ریگی دربستاو سنا زکا بشار سوری دپارد آکسانو احسنو چیلیگی کری پی هازی دنیا و دی جند دنیا کې حسنا حسنا یوم اتبو لمازی کرکی اصویحاتو والزفرو والغنیمتو اللہ و دی خلکو تا صحاتم و دیوتا اللہ غلبیم ورکی مالی غنیمت داست دینام ورکی یا حسنا معنی دی دی جننت پار دی و ارض اللہ واسعا اوز مکل اللہ رب العزت پراختا انما یوفق صادرون یکنان پورا پورا ورکرکی سبرناکو تا عجرهم اجر دی دی بغیر حساب بین حسابا دلتا یوفق صادرون عجرهم بغیر حساب پورا پورا و سبرناکو تا عجر ورکرکی ی بین حسابا ته پورې نه اپ دې حساب نه چې به حساب وکړو پورنه شه عقل زيتي حكم وي اصل کې دنیایي کلي یوسي تړه پتو کله ورپیو وکلا هغه زيتي کله کم وي همې کې لا فارزيت مې وي الله رب دې څې صبر بدلي ورکی پوره کوو وي وي پورنه باور جاي دي الله دې حساب بیا ورکی قل اني يومه تو وای نبی دې سلام او کوم کري شي ورته عبادت وکم الله خالص الله تعالی کې غوذن یا आवाज خون کې اغم کوم شیه ما تا د جسمز اول دا غاله کې خودون کوم او وايي نه درستم یی کوم زیریګم کنه فرمانیوم کوم درځ خپل عذاب درځ لوینا ولله اعوذ رب ال عزت عبادت کوم خالص لله په غاله کې خودون کوم فالحمدو من شیتم امر للتهدید رتن فرح عبادت کوي هغه چتا ز خو غشي سباد الله نه یو تړې ز دې کډې نځکینه منی وې ز به شي د دا خداو ته نه پروټین اور کی دقه په بیان هو شو چې اوزن څه څوک نه مېني په فاغو دوه ما کېته منندو نه دداځه راتنه ده یی یاد دوی چې په خاملا نه به خپل خوف وکړي کومه عبادت وي نه جي له سلام یقینن تاوانيان هاو کسان دي تاوان کې چورې پر ځانونه فلحال فرض اقامت کې ني تاوان بخښري شي خبردار د تاوان دې کړان د فاړه دې من په خیم د پاس ادین زللن سوره وي من النار د اورنان د سوره معنا زاد دي او لن ببینم ذلل سوره یعنی ینی لاندوم دېته سوره یعنی ګورنه بوی دا یحیاک الله وی عبادت ازا نل ذکر کو یری په الله خپل بنگان یا عبادت ته کو نو بنگان او زمان یریږي کومه بیان ملتو هم ها شیطان شیطان بچ تو او اتاو بیا په کې زیری کل ما وله من دون الله ارا اس کنه بغیر عبادت یا تو څنګه شیطان یا زها ته وی اوسان دتان ین <اندخلال> الله دې یاد مزمن تبي کې به سګر دي او را ګر دي الله رب العزتا له من بشر دي په رازيره دي پس دې ورک زم ما بنګان وتا او ځکان يسته يون القولا سر خل و دېال قولا کو مراد قران شريف ین دالله تا تاب دې احسنه فخس دې کی سره د قرآن کې اوري دا هه کتان دي ادهم الله ودانا چې قرآن کوی الان یک بار وی قران ترجمیه الویز دل محل قران, قرآن, قرآن او ته اهل قران ورته درځون دا وکو چې قران د خپل ځان تایید کید او نه قران نه تایید کیږي دا څرګیږي چې قران هیڅ یو غلط کار وته او ځان لپاره او قران نه غلیب د غلط دلیل ونیست د آیات په غلط مطلب وې نه سره خپل نه لنده قران تایید او د خپل ځان تایید کول کې د په هیڅ څه طریقې سره نه دا کسان حد الله او توپی ورکړې ته الله دلاري دا کسان قاوندان اقلو دي اضمن حق علي كلمه العذاب اي هر هر سو تساعدتي حکم دا آزاد ايت بچول شي ها ځاله چې پور کړې لیکن ها کسان چې تقوا اختیار کی ویری دې دره خپلنا لپاره دې بنلې وي د پاسا غرفن ماڼې مال دې مغني سن چاوي شي وي راوان دلی لاندزادنه نه ورنا ودا کی الله مخالفت نه کی الله دوازي علم ترا دلیل اقلیه ان توفه تو ایزی تو ریډ فار اپ دیل غورال اته نو ګوري به شکل نه راوري دبرنه باران فلکه او چني دی لرا یا نبی اصله دی په شنو دزمت کی الله رسول عزت دزمت کی انسان تعالی دزمت کی وګچ دغه موږ چې کاریګوني ته ځنیمه کې اقادت کې چې مایکټر څنګه دندو نه خرابېدل، <سؤال> ساکېدل دی. الله قدوس او رسول انن نفر روبېږي مکی. دلته ځمته کې ولزنن څور کېږي، ول چې څه کې په کار کې وزير او بازي څوم په غرو او ادارې کې یې وغيرها، ځین طریقا ورونځه سږي که دي. ماغزه کې مغرضه پاک الله او څور کېږي. دوار کی شکل کې کېږي په یو نه د خلکو په علاجونو دا برابر شي. ولې دې دغه شريده حاغنه انسانانو ته دیاوادی کلي تر فصل چې مختلفي رنگونه د هاغه سميږي جو بیا اوشي دان غینه به تدلرم مصراسته زر سميږه له اوسه فطوامه یوګر زيدلره ذره ذره و انسان تم د قسمه چالو ګره څنګه بارانی کې په سره پښنه شې شي درغون بیا اوشي ذره ذره یې غنم دي دلته دې چې باران اوښ اوښني چې په بیا زر شي بیا زره سره ذره ذره کې ګوتې یو نو که انسان پیدا شي تازه اني شین پتللې دین نو څو ګراوالې له فصل دیا څه ذره ذره کی مړ بشي ذره ذره بشي یې تینان پدې کې قامقام قانون دې دې د فارغ خوانډانو د شرح الله او او ای هر هالو کتاباني سلا تعال سینې ده لېل اسلامي د فارغ قبولتي اسلام علی اس کرازي زوی عبد الله بن مصیق تمو مې یې رسول په پرمه ای عائشہ الله پیغمبر یې دې په دې کې مې یې نبی علیه السلام ته د دې علامات او تشییوی چې انسان په یوه ځانګړنۍ کې لای شي دا نبی علیه الصلاة والسلام او علامات په یو هل انابت او الادر الخلود انسان مينو محبت پیدا شي غلادر الخلود د همیګیره پور سره اخرت سره د انسان شوځ پیدا شي بین وقتیاتی اندار الغرور انسان بیرغبتی د دنیا د ذوکی والا پورنه پیدا شي خدا الله انسان څنګه پرانځل درین اور اوي لل موي قبل الموت قبل نلي د م م مخني مخکې د مرگ دپاره تیارري کول داگرري اللامادي یو شو آخر مرق مرق دا آخر سره میانهبي رابطه کېدل م نه مخکې مرگ دپاره تییاي علامات د الله اسلامته پرذااپرننا دی طرف له تولو للخالسي طوب هماکت دی د پاله سخت زننو د الله دذیکنا پ تلقلوب سسل مخص طوبکم کیسه الله خيصة خبري. خيصة خبري. دا کتاباں کو گمراہ کرے کی اللہ نے نازل احسان حدیث اللہ رب العز رانی گیری حدیث احسان حدیث خیر ثقری خیر ثبائن قران شریف خیر فقط المکہ قران شریف نہ هیچ خبر کی اس نہیں کی دے لی ڈرتے کہ احالیس نبی علیہ السلام ہم موافقت بیان دیکی قلنا خیر ثقری اللہ رب العز حدیث کرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اسن حدیث کتاب اللہ خیصه قادر ادا دا اللہ رب العزت کتاب دی. کتاب متشابهن کتاب شان یوشانت مزامینو والا متشابهن مانا قرطبی کرده. شبطها بعضو بعضن فی الحسن والحکمتی یوشانت دی دی دی خیصه والکی دا قرآنی بل یو پل پرنگ دا خیصة دی خیصه خیصه یوم باکی خراب نشتا. گیم والحکمتی قرآن تول ویاد جنو کی حکمت پروت یوم د حکمت مخاری نشتا. برین وایات کے قواعد و غازن متشابه دیو ول تصدیق کی قران یہ آیات دیو ندرا تصدیق کی دیو آیات دیو ول تصدیق کی دیو ول مخالف بار بار بہائنی کی بیا بیا بہائنی کی سق شاعر من مجرود الذین رفیق الذین مجرود الذین جلود اصل کے سرمنتا مراد بدن تب جنوں نے دی سرمن دا پرپور بدن میں پڑے وی اور سرمن الا رفیق شروع کی کلا بدن کے پیدا کی مریپی گیدینا سرمانی ینی بدن نو دا کسانو چریگی در بخپن تا چکالا جہنم ود دی آیات نو کلا ست مینن قلوب نو کلا چ جنت آیات نو وی تا ظاہر قزاد راتل او جواب میں مخشی وین ثنا تلین جلودہم یان رمشی بدن نو ددی زون ددی اللہ ذکر تا تا ہدایت اللہ دے ہدایت دی پتی چا تجو خشی او سب کلا گمراہ کی نبیذ اللہ سبلا خودن هرر اوسوکې ځان ب کوې په خپل مخس عذاابې د څخ هذاب نه بکې مخ دبد ذاب نه کنا انسان تکلیب پهغیرره را شي نوټړی چې ورې مرغول دی او مخ دغې کې ګمی واغیرره وي سووک کيوا هر سر وي او سړی چې دی هررو اوب اوتې داغ داامخ بهچرون ک دی مخک لې دتونې نو کنا د لبارز ظالمانو ینسوبہ کیون کې بنیوی او ورته به اوملي شي ظالمانه اوس تکي هغه چوی تاسو تکېون تکون کې داږي صدا نسبت غرو کړو ها کتانو چې مکرذینو اصوارا غلی دی عذاب ده خزینہ چې وینې کویدل عذابهم الله وس تکول دی تعالی رب العزت یعنی عذاب یری سوی په دنیا کې او عذاب د آخرت ډیر لوی لو کان وی عالمون کاش چې دې په دې نه په غزر دې برابر غونمو نه نوي کړی ولقد ذربنا او تاسو سره باندې موږ د تاسو خلکو په قرآني شريعت کې هر کسو مثالین دي د لپاره چې په اندو نه صحت واخلي قرانن قرآني شريعت به راويږي دا کې غیر ذي ايواجن چې نه دي خاوند غیر ذي ايواجن مان عبد الله ابن عباس په پی غیر مختلفين دا مختلف نه دي بلکې خصه خصه ايتونه دي دې مانو عثمان ته پیدا عثمان ته داوی غیر و متضاد دین دی یو بل متضاد نه دی الټا بل ټن دی یو شان دی او درې مانو مجاهد ته پیدا غیر ذیلپ سین په اشتباها وانه دی چې په څڑی اشتباره شي څلور مانو سويکړي قوتونه نقل کړي غیر ازی شکین د شک والا کتاب نه بلکې یقینی کتاب دین د لا پاره چې د پردگار شي بیانی یې الله مثال رجولن دیو څړي په دې کې متشابه <تشاگیت> سنا د یوګل نم مختلف دی ورجلن صلمن بل ترینو کوي د بل یو تړي صرف یو تړي هریص ویاني مثلا ایا برابر دی, دی په مثال دی. یو صفتی یو تړي نه اگر ډیرو کسان نوکر دي ډیر کسان دی یوګل نم مختلف دی نو کړه چې نوکر که کړه یو کار کوي بل ورته غوته کوي کړه بل کار کوي بل ورته غوته کوي کړه چې خوراک او د جامو دی د دې ټین کې یوو زمونه بالکل لارستی د خوراک سیستم یو بل, بل, بل د خراپو لوی پټین کې او کره چېدی او د خپل جوړو چارو په پټي راشه زمما کار وکه وین ها سره درته یو څړي نو کاږي کارم د یو څړي کی او صرف آیو سره باندې د هاري دغه څې یو سره الله رپرزنټيبال کی الله باندې تهرت ورکي دین کړي کل یو درغټ او خوشي وکړي بل درغټ او خوشي دېوند دغه په تهراو پریشان ګرځي کار ویني کیږي د الله مناسک کې ګوتنه که الله ربرز ترې وي بلکې دا د دین نه إنكما يتون وإنهم يتون وإنه دير الإسلام <سؤال> سمع مر كي دون كي وإنهم يتون يكينان ديمل كي دون كي دي يأي نعين بكي يتاة وممر كي دون كي دي سمينكوم يوم القيامة يأي قينان تاسو قررد القيامة باندي إن دارات يكون سخت سمون ترابد تنية ضرب ساسو سخت سمون جگل كون كي بوي جگل بجسوي عبدالله نعبات رضي الله تعالى فرمي قيامت قررد باندي كم قاتل كي او أو کوم سره چې قاتل چې وی دی د بخښل تر خلاص کرا نیولی وی فقط کې او بخیل از باندې مقتول به د خلاص کرا الله رب العزت کبیر ولي یلا زاد هغه کله ما قاتل عبد الله بن عباس ته فمي ګای جګړه ته مراد ده چې قاتل او مقتول جګړه الله رب العزت تر وڑی دیم ابو یو وصری رضی الله تعالی فرمی ان دره تختصمون د خځو خاوند جګړه ته مراد ده یو بل نه فرمانی کوي دی یو بل حکمی ویا دا د خاوند حکمی ویا ن خوښوم چې د خپل ځوب لپاره چې یالله دې وراو زموږ حق نه یاد او که خوښوم د خپل ځي یاد کړو خو دې بل ځاونه دې الله دې زموږ حق نه یاد کړی ابو یوبن ساری رضی الله تعالی و طمیداجګړتن مراتب دریم قول دغه یامن رضی الله تعالی انده هغه یامن رضی الله تعالی طمید دوه غونديان دي د یو حق نه یاد کړی سم د غوند تو حق نه یاد کړی نه د بلا سره ویراچلاتا یالله تاسو ما غوند دې زموږ حق نه زړاورم خپل عبدلنی आवाज او نور اندام خپل دې د جګړه د روغ او د بدن دوی روغ او بدن دا وختونه کې جګړه کوي روغ او بدن د تاولی ګناه کولو سزا خو لري ماته ملاويږي بدن ورته مړ ګناه بدن ورته ګناه هوتیا کړي هغه کار چې وژستې جوړي بدن وکړ او په وروستو سزا ځو خورانه او روغ او بدن کې تا خپل ځان د مکور د پاره اې دینان د پاره دا بدابدن او داروکویوب بل معنی ملامت ورزی او یو وېستاده و جنہ گناہ شی بل وېستاده و جنہ گناہ شی وې دا ندی جګړه ته مراد ده بل قول له علی رحمۃ اللہ علیہ دي دا جګړه د قبله او د اهل قبله والو غوی قبله والا خلق اهل قبله سره د جګړې کې یلاتی زموږ قبله ته موذنې کړې دي, دي مسلمانانو عبادت زموږ طرف نه کړې ابن زید رحمۃ اللہ علیہ وویل ابن کثیر دې کړې دا جګړه قیامت اورځ باندې اسلام او د اهل کفر بوي اسلام والا دا تاثیر بدلات نه دي چې الله دی ورنومره له موږ دي تحقق بیان کړو حق پر رسول دي مننه نن واه دا جګړتنه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی وی جګړتري یو جګړه بداومي لچا پچا باندې هر کس هم حق لري کوم چې هغه دې شوقه دحدیث دي ميري عليه السلام پر مل اته ټول مننه مخلص احساس مخلص دي یعنی سوګي ثواب ته الله تعالی ته غمر تسويږي ميري عليه السلام او پر او دولت ورسنه نبی علیہ السلام فرمان جماعات umat مفضله ہا کہ جماعت پورا زمرہ نیکی برابر لیدری ذاتی کل روایت کل تھے تلو نو کا پغرا وانی بالکل تصدیق کی خلیشی غربہ پکینی خدائے موجود دے جہنم تذہ سب تا جپ ہوئی نبی علیہ السلام تو فرمان پر دی حقینہ بسی ہوئی چنے وکار دار تو اچاد و کنسل کر اچاد ستے پیڑا ور کڑی بس خلق ہا دتی ہر دا حق دے جگرہ ور ترقی عاقبت یتنی نکی مزہ در دی له دنیې کې وخت میشيونه مون هغه نه خلکو باندې یا بجګول کې سره د دې دمر نه کو دی په جهنم تلاشي مجبورې ته پرمې دا جګړه ستمره ده هر هر در خپل حق به هر جنبه واري او ور هم د قضا چې طول او كون ولا عقوبه کې نه حذر تر جګړه کوي ومن ابلمو ممن کذب علی الله پس ظالم دا اچانا چې د روډي په الله باندې او کذب به سچ نه نسبته روخه پرښت یا سنک نہ مراد مجاہد سے ذکر کڑی نسبت کی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد نبی علیہ الصلات والسلام دی علیہ ستی جہنم ہے ان کے پہ جہنم کے مصل الجازرین زید فرض کاکرو بل جہنم کے کی دیر داخل تھی والذی جاہل سے کے واسطے کوئی میراث اور ان خبر راوی تھی یہ نگم خوب کہ ذریعہ اور ادمی گناہوں نہ تو جنت بھی نہیں با دی وانو باندې ناسمه او کله جانم پر ځاخه راګنی یانم ته سوره خلج وکړه الله په نوې ډیر دی په جنت یانم ځواړو بشترې ااتن یا جستې تراث نو کو پرچو باندې وصدق به تزدی کو کړی شلده د دې ګن مطلبونه دي د دې آیات یو جا ثقه قلب لمن صورت پر مراهن دی علی اسلام وصدق بهن مرات امه ديان دی علی اسلام مرادی امبیا اسلام بشتیار اوره امه ديان د دې تزدی کو په زين د څلعم مراد قراني شريف او صدق بهینه مراد ابو بکر رضی الله و تم نبی رحم څنګه قران شیراو او بکر رسول مخدری تذیک وک یا جا د څلعم مراد د بیړستانه صدق بهینه مراد نبی عليه الصلاه والسلام عبد الرحمن د زیدي مراد صدق بهینه مراد ټول مسلمانان د دې هر څه ذکر کړی دي پاکستان قومي ملتیا دي د پارا دي ها او څه وی چې له خوښی په دا بدلدا د احسان تهونکو د لاره کې لري کله د زينت څو الله دې نه اسو الله دې بدیه را کېږي زګري دي او بندور کې دې تاجر په خسته طریقا غا عمل خون کې علي صل الله وکات عبادت ته لي خلک دې مني اي نه الله کافي كل بنده لره خلک کافي الله رب یا يا فاطمه مراد نبي اسلام يا هر یو بنده او يري سال را پا کسانو چې سوا ده الله ني او چاله را چلا گمراه کې نبي الله سګلار خودن وَمَن يَعْدِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ بِمُذِلٍ قَالَ جَلَّ الله دی دکې نبی دی الله سو گمراه کون کې دی جَلَّ الله دی دغه کې څوک چې مَمَن یَعْدِلُ اللَّهُ سَلامٌ زِلَلَا وَمَن يُذِلُهُ فَلَا حَادِرَ لَهُ فِي السَّمَاءِ اي نه دی الله رب العز غالب خاونده بدل اږي ټول ورينثال دوم دلیل خپل تراشي کته کوس ګل دینه چې په لاکري خام خوي الله یا خدا ته څوک کوې کې په فکرو کوې انصاف ویا نبی علی السلام افرایتوم ای ویني یا خبر را کیما تا د هغه عالیه او د الله نه بغیر عمل کوي خیر رضوی که الله ما لا قارا سلوه دې تقس ای دې دې لری كون کی دې تقس الله نه څه څه نشي نور کولی الله د مهربانی نو ای دې د رحمت الله نه څه څه نشي بندوري ویا حب الله کافی ما نه الله رب ال عزت علیه توکل المتوکلون ته الله निजामه سواري جان سوارښتون کی اذ وی الله <سؤال> کوم سره چاتم ګراوي خصوصا د مصیبت تکلیف په وخت کې الله رب العزه دا غو مصیبت نه علاوه مستل وړل د پارا اوباسي یا کوم عملو علامه کانتکم او یا غیر اسلام اذن قم عملته وي په طریقه تاسو یقینا زم عمل کوئ پس در به تاسو وکوه شي من یاتي پنجام دا وچا جراوي شلته عذاب سره ثواب کې دلرن او نازل بشي په دبان د عذاب هميشه یګینند عالیګلې آزاد نا پڅب چې په قران نو ترغیب لور قران یګینند عالیګلې نو قطا شریف د پاره د خلکو په حق تره ځکه چې هدایت بیا مونږ دلو فایده د هدایت د خلزان د پاره وی چې گمراه کړه سزا د گمراهي با پدباندي او نتی پدې باندي ذمہ وار الله یو توففل ان فصاحین نوځه الله عقل روح ای صحیح نوځه په وقته مرګ نه فوق د دې کې ولیتی او هاغ نفر لم تا موت که آغا مرنی شی تیمانامی ها کی او کلیتی اصل د بیایات مطلب کدی ورما گر مطلبونه وی پاسان مطلب دایات پا مطلب تاڑی بیاپون شی اصل انسان که دو رو دی یو د سا عغسلو ده د ده سا صرف رو گوده یو پانده سا عقل زین رو بانده کدی انسان داکار که تدکی کلی که انسان رو مدینه د تصرف او له رضوا د فلسکی کار کې څو اړولو د توا صرف د څاغې له روح په کې پاتې وي کله انسان د کار د مرګ فیصله کوي دا یو روح په کې پاتې وي د څاغې له مدامت نه وا د فلسکی انسان کریم او او کوډو باندې مرګ وکړي دا خلک سارا پالتي ويره دیګو د چومر کې وي نو اصل هغه روح چې پاتې ته الله واف وي او کوم انسان چې وديشي تصرفاله ورو ته الله واف دی دا اړولو كلامرك تر نو بشوي دبليو ورتلاب يرولگی سہر کے رافا سے جو ٹیم کی لے بیارہ پوری تھی نلا اتل رو یہ نہ ہوتا تو وقت دخوب دے کی یعنی ہا ولا رو ولتی لم تمتی منامھا او هاوسن لمری تو کے مغت اللہ رب الله يتوفى الأنفسه حين موتها الله رب يتأخل روح توقع دا خوف تذكي كانت مرق نتذي ذكار كلتي قضى عليها الموت حقا كم روح الله سرده هغم تنساركي او دابنم تنوافلي ذهن كسم والذي لن تمت في منامها حقا تن تنمري بخوف كي يعني مرق بسلوه لنجشوي و يرسل الأخرى إلى أجل زه تا وره ترنتی مقرره کور ورو لیکلی شي لیکن ترې کې خامخا دلیل دي د پاره د اقوم څو جو فکر کوي اې نیوري دي سوات الله نا نور شفاعت بیان نبی عليه السلام اگر تدي اختیار نه لري د یي چیز نو که اقالښتم اختیار د شفاعت الله لره وي غون دی الله لره اختیار د شفاعت اختیار د اسمانو د زمه کې دی دی الله تبارک وتعالى سو شي وإذا و اضعه اولاو وحده اشمع اضد قلوب اللذينا کلیج یاد رویش اللہ رب رزد یک یوازی اشمع اضد قلوب اللذينا اشمع اضد اصل اشمع اضد رویش رویش انسان کی دریسی قسون رائشی علماوی امام راضی رحمت اللہ علیه یوح القحر یوچی صره غصیشی کلتو حید بیانیجی دوین دویکل قلوی دوینسان از رکا دی وقت کی تنشی درین غبار الوجوه په د مخبانې ک نافخيوند ک راکاره ک چې دی تهویل کې شت درې کارونه یو طر غص کېږي مز تنګېږي او در د تنې غره را جودي حالت ته اشز ل کېږي اشد إش تنګ قلوب قلووبلهنه دا درې سیتون ران زونه د حال کسانو لا یؤمنونه ایمان نه راړيخرهې به آخرت اوسیوااهر و اش معت ان قتوه نفره ته ختنشي او نفرت سړی شو کې دی تهویل کېږي وایدا ذکر الیذین کله کیات پیشا کتان بندو نه چې سود الله نبی زاہم یسبشرو دي په دې وخت کې خوشاله خوشاله وي کته دا وی چې طرح الله هر څه کولی شي لوی ځان بل څو څو کینشي کولی دې په دې وخت کې ته کلی وی چې لوی ځان د دوله څالو به ډوبه ډوبه راوي ستاسو د او خوشاله او مرصلی دی ته وي د لوی کرام کرامت بیان کوي کته شمس شمسو تمج یوه نه زګرین نور راخه تکړه دې دې په دې وخت په خوشاله خوشاله يرد دې د مسئله یو وګورې دې د مسئله چې ګی کرام حقیقت یې په کې بیان تو د امې زمرا طاقت دې دې په دې باندې خوشاله کې رحمت الله علیه اشار هغونو سره دې سیل کې ذکر کړی و وي الله ونا باثرتنا وا تولاړ دې اوایا ای الله ته تیرا تون کې د اسمانو او د کې عالم الغیب و شهادت و یذات په د په سره دونکو په مې زبندګانو ستا کې په هغه څه کې چې چوری پې کې خلاف تو ان کې صحیح ابن جوګير څه ذکر کړی دی په اني لا اعرفه ايتن قطره عهد قطو فتعل الله شيئا الا اعطاه قرآن شریف کې 10 ايات معلوم دي کله سره دواکې د دوانه مخه د آیات وې فتعل الله شيئا الا اعطاه الله نکم چې دماغ الله به يا داعي اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك ان كانوا في اختلافون لا تفتئ لكم في طاعتك باكي بندگان ني اختلاف كون كي الريس كرائي اشار دي الله تبارك و تنها فرمي نبي الرسالات والتمام ذكرتش بي 타하주د 파رو 파티두 نبي الاسلام اللهم رب جبرائيل وميكائيل ويسرايل فاطر السماوات والارض اے اللہ رب جبرئیل نکائل اسرافیل علیہ السلامیں فاطر السماوات والارض یا انت تذاكون کے دسمون دسم کی یہ دینی لم قلت تو تی ہے من الحق باذن کا یہ دینی ما تخذن کہ فق لوگوں ترا خلاف پیش پڑے کہ تحت انت تهدی مندشاؤ السترا المستقيم سلافون کے چاد جستہ خوشی پر عبد الالعن میگی ولا ومن الذين كفروا كثير شيء لا فادك كانوا ظالمين قل چې پزما کې غون او کشان دي نور غم بي دي ور کول وای په دې سره د بډه اعظمنا فرض د قیامت مداوت قبول نشي وبللهم من الله ما لم او خر بشیدیت طرف دلاحنا او جنود دي خیال دي ګمان کوون کی مراد دي یاو ومدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يوم السبع ولما ذكرت المرادين ریاکار دی ریاکار هغه دا عمل کولو دي خو خیال داو چې دمغه عمل کړو موږ ولادي ربدلی راګي ریاکاری زپاره عمل کوی دي ته وداغي سزا ښه لري چې عمل کوته ولته دغه سزا به دې ته ملے او شي دا دې مراد دینه خالق چې هغه عمل کول حسنات پیدا یي او او خلق چی دی گنار کلو گینده نیکی ده او دیکت چی ها گناه و خپل خلق خلقی نیکی کولا دی تا بده او احکار شید. او احکار بشید تا سیعاتو بدی ما کسبو حاغا چری دی سکلی دی او نازل بشید پدی حاغا صداد حاغا سچودی دا اغیفت سٹوکی کون کنید. پدیو جا فضیر بنیاد رحمت صلی اللہ علی نور ذکر کوي قال ما هذا ما هذا الجزء قال اقاتوا ايه من کتاب الله قلت ان زيات يرقكم من الله في كتابك اگر ابي ايات نزيريكم وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيات ما كتبوا انسان خوځي ګناه کړی دا بیا د خوښیږي ګناه مکریدا او که یو سری سره دا ځانې چې ما ګناه کړی دا او چې هغه قیامت اورځي او ارعمال ورخاره چې د نور سره ګمان کینی دیو ورترستې على كل انسان تاع تكليف او از کیمون تاع فریاسیمون تاع ثم اذا قالناه بیا کله چور کوم دزانه متس قالناه لریدا تکلیف او ور کوم دت نعمت طرف خپلنا وعده عراق لشیه ما تا على علم توجل علم قطال على علم ندی ما در علم دیر غنرو پدی وج ما ترا کلیشی وی دی بیا على علم معنا على علم من الله الله تیلم ما ترا قذول الله لكم كما ذک ما سم ما ذول تراک الله تمہیں بلکہ یہ امتحان دے لیکن زیادہ کل کو نہیں ہوئی کہ قال عن نبینا ان کی طرح وہی ذی قبر لہ رہا ہے کہ تانو کہ مقدر ما كان یسبون حق جود سکون کہ اسورت ذی 10000 بدیاہہ کہ ذی سکڑی والذین ظلموا من ہؤلاء ہا کہ تان کہ ظالمانی ذی کہ تان نہ درد یوبر سکریتا سیئات و سزا بدیاہہ کہ ذی وما هم او موجدين او ننې کمزوري تهونکی یعنی الله رب العزت لرم اې دې نه کویږي به شک الله هر اخی رزق چاته چوکښي او څنګهری ز چاته چوکښي دې تینان ته دې کې خامخا درېل دي د پاره دا کوم کی ما د قل یا عبادی الزینا صرف الان پتم ټول زیات امید والا آیات په قران شریف کې هغه د آ دین دی. روایت کراځي دی عبد الله بن وهب بن عمر رحمۃ اللہ الله رب عزت کله پیدا او ابلیس هم پیدا الله رب عزت مسلمان وکم ابلیس له سوال دا وکړه هللا ما پر می اعظم باندې مسلط کی اول سوال دا وکړه الله دې سوال قبول کړي بیا سوال دا وکړه هللا ما ته دې برابر اولاد یا دې نه زیاتره تراکلې دا سوال سوال هو ته ما ته دې می اعظم دې په اولاد کې دې قدرت راکړي لکه وینې پرنګیزه پدې کې ګرځنا الله دلورم سوال وکم الله ما طاقت را کی چې خپل سواره پیاده پی باندې غلوم هر کتن کوشش دی په خلاف کې کولی شم الله ورتدا هم ورکم دې زم سواره تو الله ما طاقت را کی زمرا دې کوم دې ته امیدونه انسانان زنا په دې امیدونه باندې د زون کیږي الله رفقت ورتدا هم ورکم بیا الله رفقتنا ادم الانسان سوال کوي یو یو سوال اعلان شیطان هرڅو تاو باندې باندې محافظه مقرر کوي ملاله قرطنا کی فرشتي ولا مقرر کی دیم سوال ته اله زما د اولاد ژوند کی او قرط قبول کاله الله ولا دان قبول کمن جا به الحسناتي كله هو عثران صالحا دیم سوال اله رب العزت ما وکم یا الله کله کی بدیک نیاله حدیث دا یا ورته کما کی یا فقط دی ورته ورکی دیم الله قبول کو بلاله زما اولاد شیطان ډیر گمراه کی ډیر ګناونه وتر مرګه پوره توبي دروازه واپرامې دي الله رب عزت ورت زالم قبول کړي الله یا بي عزت پر دوفر مه التاج برابر چلینو كون حضور ما طرف ميوتو قم واخلو كل يا عبادك يا عباد الذين ادرك ولن تستم داور الله رب عزت و اسا اولاد دې درګه دي نه غناونه دي زبرتما کوما قراني شريف کې ټونه زياد امید ول ايات عبد اللهي مسعوده فهمي هاغدا جلاہرا پردوت گوننگارو بندگان تے یا ایبا دیو زما بندگانو تو گناونن کڑی زما بندگانی ما تو گو باسی نوایا نبی علیہ السلام اے زما ہا بندگانو اثرکو علی ان تفہم زیاتے کڑے تخلو زانو باندے لا تخلو من رحمت الله منو می کی زما دے مہربانی رحمتنا ان اللہ یافر الذنوب جميعا الا الله اللہ وقناتون کی دے گناونن ٹولو مدارک کی الا الشرك تر شفک نه معاف کوي بغیر توبه نه ترڅو چې شر دی پرې خړې او فخر توبه نيوي تر څې له سې کوي نه وي شر کله نه معاف شي یکینند الله غفور کن مه روان دی الله ته مکه د دینه خراب شیت او تمرق د عذاب د تاسو سندار نشي او تاسو دا دیار یو کوي احسنہ د خیسه کتاب هغه چرې له له شه وی تاسو سره فلر استاد نه پورتیو شریف ځکه قرانی شریف نه بل کتاب د سره کې ني نشي مخرب دینه کتاب او آزاد دا تن تصاف وان کوم تاسو او تاسو باندې ګوي یې ان دا مخې مرتبیان دي د تاروک دا چې اون یا حسرتا ای افسوز اعلا ما فررت و پاها اوطبانده اجی ما کم اکڑو فی جنب اللہ فی جنب اللہ سو معنی وی زهاد تیب زکر قول فی جنب الله فی دین اللہ شل اللہ فدین کی ما کم کم اکڑو یا فی جنب اللہ حسن سیوی فی صحات اللہ اللہ کو و افسوس کھو ماں کم دماغ اللہ رب و جت کا مطابلہ رکھ بڑیو باہا سید امدنی جو بیر تیبوی فی جنب اللہ فی حق کړو دلہ پاهاد کی ما کم کم ا قا اوته ماته اپ چوستې هم وجاهت دی وو ایمان لري الله الله بوکم کماکم کمه کړو د هغه نذوس اخفيمان په دې باندې او مجتبی مزهریږي کرکړي ما قرتو پی جنبلا کتاب الله د الله کتاب دې کوم حقو ما غنو منلي دې په حقوقو کې ماکم کوتای کړو داله باندې او خپل سکونه او زاهت دی وو ایمان ذکره ینیل قران ولا عمل قران او قران کی دثی ذکر دي ما کمه کړه دي یلا دغه باندې ما تاسف دي اگر چومزه لمین الاخرین خامخاله ټکو کوون کنا اخرین یا قرطبی المتحذین بالقران او سنت قران او سنت په سیماتو کې کولی یا د مشرکینو جوړی سره ذکر کې استهزاء اهل القران او سنت ما کندا د قران او سنت والو په کولا قران او سنت په خلاف خندا باز قرآن و سنت والاو پسیخ اندار کئی او تقولا یادا او نوائی حجراللہ ما ته ادایت کرده وی نوی بطا مستقیانونا پا اللہ وانجی خفل دی رحمه غرزوی خفل کارا یادا او نوائی کلچووی نیتا سوازا لو انلی کردن کچروی مالا دبارت لل وی بزر ایک شم بزر احسان توم کنا دلاخت جاعت کائیاتی او سر دایا جنرا غلیبی تانید بیشکا راغلو تا تا زما نسبت در اوپڑو تا پا او تا کبور دکڑو جانت دلوی گنه لیو ویت منرکار سریند کاترانونا انکار کون کنا ویوم القیامت دی او پرز قیامت باندی ویدی وطحا غتان کزگو علالله چی نسبت در او کڑی پا اللہ باندین اللہ پا کتاب مکوند دی مصود دا تکتور بوید اَینِسَفی جَہَنَّمَ اَینِش تَبَجَانَن کِ مَتْوَلِ الْمُتَکَبِّرِین زِے رَفَا تَکَبُّرْتُمْ کَذِهِ اَلاَّھُمَّ تُبْتَتی وَیُنَجّی اَلاَّھُ الَّذِینَ تَقَوُوا اَو نجاہ ورکلناها کسانو تا کِ تَقوا دار بی بِمَفَادَتِهِم تانیا بی یا پر صَافِ اخلاص بی بِمَفَادَتِهِم اَنا قُرطبی توحید تَتَبَعَ مَنَوَلِ یُوبِ ذَالبِ کَامِ لا یَمُتُّو مُصُوبُ او باندې دې ته هیڅ قسم تکلیف اونبوي دې غمجن الله دې ممكنتي الله خلقو كل شي ملالې په سن په توهي نو بیا خپل ځلې لته دې الله پیدا ته ان کې او چیز دې دا, دا. دا الله رب العز هاري او چیز باندې وکیل ذمہ وار دې لهو مقاليد السماوات والارض دې الله لره اختیار دا چابيانو داسموځ دې کې دا. مقاليد یا علماء مدار ذکر کړې مقالات <سؤال> احمد الله <سؤال> عليه وقل مقالید مراد اصل رېځته رحمت دې الله رب العزت مراد دې کو دې رحمت هر چالو اختیار دې ارمان موږ یې چاترز وکړ کې رحمت ور کې دې اختیار الله رب العزت دې یا مقالید مدار ذکر کړې هو مالک و همره وحافظها مقالید کنایات اللہ ل ملکیت اوه حفاظت نا دې چاتره چا وی نو غږ کور مالک او دارین حفاظت کې الله یني دې په څونته مالک والذین تقرؤ هاك او مقارید معنا بلې مابا ته کوم مفاتيح سره کړی دي هاكستان چې کوبرتي پیاسون د الله رب العزت باندې پاکستان اومدی تا باندې قل او یا نبی رسول افاغیر الله ای بغیز الله نه تا نورونی اعبد وایکو هر جاهلون عبادت وکوم کویتا سمعتا چې عبادت وکوم ای جاهلانو داخل جہالت کا چې غر اولاد او عبادت راته حکم شوی وت علي تانک سروي کلی شوي تاته او حالگستانو تا چې مخستانین دیر اسلام ته ل عشرت تا بالفرز ت په شدي او ا نبی اسلام تا تني مختوت لا حنه عملو کا خا مخ بررب بکم عملته وکو نننه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقبل إعلان كي سورة يوسف أكثر آيات كي قل هذه سبيلية أدعوه إلى الله على بصيرتنا أنا ومن السبعاني سبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين ذكور دمشركاننا نيوان ودعا عتالين يعني رو خلقوتا شكورتاتو شرقونا كي دا پیغمبر عمان دا شرق تا نفاتي كيجي مخي سورة نعم اتستي آيات كي دا اسلام الإسلام دا اولا سوات اللس وانبياء الإسلام ذكروشه بیا فرمیلو ولو اشریکو لا حبت انہم ما کانوا یعملون بالفرض و تقدیر کدی امبیار علیہ السلام شرک کڑے و دیناں مال برباد کو نہ کو عمل بہ نہ برباد تعلیم صورت انام اٹ تیار دی کدی امبیار علیہ السلام عمل دے عمل پاتشی حدیث ملکا شریف جو ذات تعلیمین تم پیشیو نبیار علیہ السلام أكبر الكبائر الإشراك بالله دون الويب गुनाه دون الويب غنا أول مرة الإشراك بالله من نبيات كريم اجلى رحمته الله عليه الذي ذكر كرين جيل الاسلام كامل خصلتان لا شيئا أفضل منهما دعاد ثنا دعخت ثنا داسبي أفضل فيشبي الإيمان بالله ونقل المؤمنين يوم الله بان كامل كور إيمان بهم مؤمنا تبعت الرسول وخصلتان لا أخف منهما دو چې له تونادو کارونه داسې اګه پولیس کارونه نه یو او اشہر کو بالله الله سره شرک کول دا ټول نه بدترین کار دی د موزر المسلمین مسلمانات تکلیف و نقصان رسول دی دای الله صاحب بلکې د الله عبادت کوا او قم من الشاكرین سره شکر گزارونه سما قدر الله حق قدره دی تاسو منو ته الله را فروت تعظیم پورا تعظیم وال آرض جیان او کاټه قبلو پهقب اللله ک بوي برتاد اللله ک ومل قیاممت دی پررض قیمت و تمامواو اوثمانونه مطيات میني ه اللله رب بلجد پرراغم تيوي بیامیني فخلات سره عز گراي نو او م شري مت شد دی روايت کو غره دي الله تانم نو بیا ل احتات ران فمل قیمت خورض بادي یقززو اللہ والارضا یوم القیامت ویتو سماد یمینهی اللہ بزنکم راغن رکی زازمان من پلاس یونی سی ثم یقولو بیاب اللہ فرمی انا الملک این ملوک الارض بادشاہ زیما کم دیزنکی بادشاہان اترام مختی کی حضیث کرا جیو رویت کرا راتل اللہ فرمی این المال این الملک کم دے بادشاہ کی دنیا کی دعویت کرا راتل اللہ اين الجبارون اين القهارون بجناز زورورو پدمشان څو خل را نه کيږي څوک الله ته جواب نشي او کولي يا بالله ترمي لله الواحد القهار بسنګ طرف الله نظر تاګي ده الله رب العز میچ پیدا نه شي شيکي و نو في غف او کوكه بو علي شي پشپليکي او سايقانا في السماوات والارض فذبهوش بشي هر ها اوصلت كاسنانو پجن کيږي الا من شاء الله مګر ها را تاسو چې الله رب عزت خو ښه شي هغه به شي مراد الا ان شاء الله نصوږي مزهري د حسن ته خو ذکر کړی الله رب عزت دې نقبول دې نور به ټول به وشي الله رب عزت تقبل باندې به وشي کېږي زموږ قولدار مراد نه یو روایت نه معلومېدل چې شهدا ده دې نه مراد دي جاګي باندې وقامت تورز به وشتي ان راضي درېم قولدار مقربین فرشته او حاملین د عرش کوم پرسته چې الله رب عزت کړی دا باندې به نور به وښي کې درورم قول ده چې او یو غلمان کوم جنت کې دی هغه باندې به نور دنیا خلک به وښي کې فتا ذکر کوي والله اعلم بمن شاء الله الله پر خو خپواد الا من شاء الله والله اعلم بمن شاء الله الله ده پته ده او الله چې چاته خوښ شي هغه باندې به وښي نور به خلک باندې وښي راشي یا رب کو کیا وانی شيودل بیا, بیا دیو دیو جا دی په دې وخت کې قیامن ولاړ وي ينظرون غوري با جاي ينظرون معنا مګری کړي انتظار پکې چې سبه کې یو ځان سبه پیړه کې وي واشرقات الارض بنور ربها رانا و شزمکا بنور پرانا درو خپل سرا وړګو ازمکا پرانا درو خپل سرا په وځان کتابو کې به عمل شي عملنامې وجئ ابن نبيينا او را بشنبيا له اسلامو پهشده او اولاما یا شدان قویا به نه هم او فیصله وکړي شي ف د دوی کې شوانه ماد بعضله مو کلپور مراتې نه دي د بدله آب د فرمول مرات نه اومد د ن اسلام دی دا به په نوور باندې ګواليته اون کي یا پاسې ووی مراد د دی کرا من کاې بین دي هغوه په انسان سره سره دې ګوای کوي کلله موږ د عمللاماتې سي کويمونږ پهې باې ګاهه یو درروغم ن کي پدې کژا سره و هغه لا ظلمون په دې وزن هیڅ کولای ظلم مزری او ادا دي انسان مې کې کړي وی دغه بدلا ورنکلی شي یو غنا نه وی کیو دغه سزا ورکوې چې دا په آخرت کې نوی او پیت کله نه پن پوره پوره ورکلې شي هاريونک ته حالې دي تعمل کړي او هغه حالو بماه فالون الا دخو دی پاوچيږي سکه وقتي کلينه کفرو اله جهنم زمرہ وقتي کلينه روانو په پرکشاء کسان کفروج کافر دي اولا جهنم جهنم تا زمراع دلدالی حتا تردیف و رئیزا جاؤوها کل اتراش دی جهنم تا فتحات ابوابها مخینا فرانیت تلیشیوی دروازی دا جهنم جهنم یعنی کل جهنم ترازی دروازی و مخینا لیرنا فرانیت تلیشیوی اگرمائش فریبا لیرنا بلگی جهنم تراروان و گرمائش آغازابون بدی تورستیگی وقال لهم قزن صحاوی بدی تا سکداران دا جهنم یا کوم رسلو من کوم ور راغېستااسونه رنو من کوم تا بغبران تاسو دجن ونه علي کوم چېلو سر په تاسو عندي تهرض کوم ونه درد تاسو زروونهګم لطو می کوم او یو ل <سؤال> تاسوران اقات د ورځنا خو کومدي ونه ورته پایو لیکن سوېنیبر تي قالو ي بدي بالا بشه کلله راغليو ولاکن ح کلمتاعز بیار لیکن ثابت کیرا کہ نہ دازا پکار کر مہندی غیلت خلو ابواب جہنم ما اولی داخل کیے پ دروازوں جہنم ما دی خایدین پیھا ہمیشہ سی پدی کی فوزہ متکبرین تقدیر بد دیر دي تکبر والا والله تینگو ساتی وتیق الذین تقو الی الجنت زمران روان بکلی شاکتان کہ تقوا ذات الی الجنتی جنت زمران دلی دلی حتا کله کړه شي دې جنت ته او فتيحت ابوابه مخنه پرانځلي شي دروازه جهنم جنت مخه فتيحت ابوابه چې نکرې جنت جهنم دروازه پاسه ټینګې او پرانځلي شي دې لپاره پرالس وغیرشي وینو د جنت مینه په خلو باندې او جنتیان دې لپاره جنت دروازه هغه مخنه پرانځلي شي ځکه چلر چې لری ناراضین دي د جنت هغه غویا نه ملایويږي که څنګه کې دې اس راتله نبی عليه ریحة كذا و ریحه حاله توجه د نیمه تیرې قزا و قزا د جنت خوشبو یې لری لری نه مخصوص کیږي یو رې وخت کله په سفر کوو د جنت خوشبو یې نه بدی ته مخصوص کیږي او وای دی په خزرته هر د جهنم هغه مشران د دا جهنم سلام علیکم سلام دې پتا سنانه سپ ته خوشاله شې ته تم دي یو معنا څه داغه خوشاله او ته تفت معنی قطعه ته ذکر کړی دا دنیا کې چا په یو بل باندې خونو سم عاموري حقي بدي د عبد به خلاف ته شي زه تاسو خوشاله خوشاله یو بل باندې باندې نشته یا تفت ته معنی زجاج رحمت الله علیه کړی دنیا کې کم د شرک او غیره ګناغونو داغه تاسو پاک وې نورایو سپان دی ته چې جنت ته درې مطلب علي رضی الله تعالی عنه په مننه په یو ته دا جنت پاک دی هر کس هم د دې پاک دی هر کس هم په دې کې ندگی صفاده تاسو راشي یې میاوازې پامي تپتم مقامکم تپتم زغلاله ډیر پخ دی وي په دخول اخرین داسې داخل دا همیشره فار الله دې نصیب کړي وقال الحمد لله الذي ذاو تال <سؤال> جنتیان وکلک جنته داخل <سؤال> شي دوی به دې حمدنا تاریکونه حق ذات وروي سرخنا وعده وو ترشته کوم سره واعده یې نو وعده جنته یې کوم سره و ا ورثن الا عظماء ميراث کړه کوم کزما کا ځکهنه مراتب پیر کبیر کی امام راضي رحمۃ اللہ علیہ فرمی الارض الجنه په جنت کې موږ څنګه من الجنه زینه سومغه جنت نا هي ځنه شاو څنګه چې زمو خوښ شي پس تخته به اجل عمل ته اون کو وتر الملائکه ان بت فرشتي حالینا قابلان من حول العرش یتاتر عرش نا تابعون کی تسبیح وین کی سره د احمد خپل او فیصل ابو کلیشی په سره وقيل الحمد لله رب العالمين وما لي شيء الا الله مناسب الحمد لله تارقنا خاص الله رب العز نروي رب العالمين رب المخلوقات واخذانا